Анголом Голом, Серж Голом, Анжеліка у новому світі. Книга сьома. Частина друга Ірокези. Розділ 18. Настав вечір і в повітрі запахло димом. Навколо спалахнули багаття, пробиваючи червоними язиками полум'я непроглядну синю і млу. Анжеліка розставляла на столі миски, збираючись годувати дітей вечерею, коли в дальній кімнаті пролунав несамовитий крик. Кілька хвилин тому туди пішла Ельвіра готувати постіль. «Когось убивають», – блискавкою промайнуло в голові Анжеліки. Вона схопилася за ручку пістолета, який завжди був при ній. Посеред кімнати стояв індіанець, учепившись в руку Ельвіри, яка напівбожеволіла від страху. Індіанець був ще страшніший за того, якого вона помітила на пагорбі. Його потворне рябе обличчя було до того ж вимазане сажею, як і все його голе тіло. Довгий пук волосся, перев'язаний на маківці брудною червоною ганчіркою, стирчав у різні боки, надаючи йому подібності з дикобразом. Ірокез, одразу вирішила Анжеліка. Індіанець затис ельвірі рота. Бідна жінка спочатку намагалася відбиватися, але потім від нестачі повітря зомліла. Анжеліка повільно підняла пістолет. Але в останню мить щось утримало її. Індіанець, блискаючи очима, бурмотів незрозумілі слова. Але з його міміки вона здогадалася, що він заклинає її не кричати. «Не рухайтеся!» – сказала Анжеліка подружжю Жонас, яке застигло, притулившись до дверей. Побачивши, що всі мовчки заумерли на своїх місцях, індіанець засунув руку за пояс засмальцованої пов'язки, що прикривала його стегна, витяг звідти якусь дрібничку і простягнув її у бік Анжеліки. Знаками він попросив, щоб вона підійшла до нього ближче – Бо розумів, що якщо він це зробить сам, жінка злякається. Анжеліка невпевнено зробила крок уперед. Індіанець показував їй перстень із сердоліком, на якому вона з подивом побачила вирізану на червоному камені печатку раскатора, Печатку її чоловіка. У пам'яті відразу спалахнули слова, сказані ним учора увечері. «Дехто з ірокеських вождів мене підтримує!» Вона запитливо зиркнула у розкосі очі індіанця. «Текон де рога! Текон де рога, монотонно підтвердив він хрипким голосом. «Пейрак?» – він енергійно кивав головою. «Ніколя Перо!» – назвала вона ім'я Трапера. Знову ствердний кивок. І подоба задоволеної усмішки промайнула на страшному обличчі. «Я віднесу йому цей перстень!» Він ніби лищатами стиснув її руку. І став щось швидко із загрозою в голосі говорити. Анжеліка зрозуміла – він не хоче, щоб про його появу хтось дізнався. Подружжя Жонас із Жахом ухопилася за Анжеліку. Не залишайте нас самих із цим дияволом. Тоді доведеться вам, метре Жонаса, сходити за графом. Скажіть моєму чоловікові, що на нього тут чекає одна людина. Поглянувши на цей перстень, він, звичайно, відразу все зрозуміє. І нікому жодного звуку. Мені здається, що індіанець вимагає від нас зберегти в таємниці його присутність тут. Цей ірокез, я впевнена, що це ірокес, шепотіла пані Жонас, опустившись навколішки перед своєю племінницею, яка лежала непритомна на підлозі. Насторожившись, індіанець міцно тримав Анжеліку за руку, і тільки коли грав, де і ніколя перо з'явилися в отворі дверей, він відпустив їх і привітав їх гортанним криком. Тахутагет. здивовано вигукнув Перо і, відповівши на вітання індіанця, сказав Це Тахутагет. Другий вождь племені Онондагів. «Це не Ірокес, з полегшенням вигукнула пані Жонас. «Ірокес!» – до того ж іще й один із найлютіших. Важлива особа у раді старішин. «Ох, старий Тахутагета, як я радий тебе бачити! Але як він потрапив сюди?» «Через трубу», – слабким голосом промовила Ельвіра, яка почала приходити до тями. «Тільки я увійшла до кімнати, як раптом зовсім безшумно він вискочив з осередку». Наче чорт із пекельного полум'я. Депирак із задоволенням глянув на індіанця. Він приніс перстень, який я залишив йому. І з цим перстнем і мали послати до мене гінця, якщо одного прекрасного дня їхня нарада вирішить вести зі мною переговори. Цей день, мабуть, настав, сказав Ніколя Перо. Але момент для зустрічі обраний дуже невдало. Якщо хтось із Алгонкінів, Гуронів, Абенаків чи французів, які зібралися зараз тут – Дізнаються, що у форт проник і рокес, та ще й сам Тахутагет. Я його скальп дорого не оціню. О що, звернувся він до подружжя Жонас. Ідіть поки до своєї кімнати і спокійно беріться за вечерю. Якщо раптом хтось загляне сюди, нічого про те, що трапилося, не говоріть. І взагалі забудьте, що ви бачили цю людину. Це буде досить важко, промовила підводячи з підлоги смертельно бліда Ельвіра. Анжеліка принесла миску з рагу і простягнула її Ірокезу. Але Тахутагет рішуче відсторонив її, як і трубку з тютюном, яку гостинно запропонував йому Жофрей де Пирак. «Він каже», – переказував Перо, – «що не стане ні їсти, ні курити, поки ми не повідомимо про наші наміри, як він повинен передати на раді старішин». Ірокез тим часом присів до осередку, зібрав із підлоги вугілля, що вилетіло звідти під час його стрибка, і підкинув кілька маленьких дров. Він зняв мішечок, який висів на поясі його пов'язки. У ньому було трохи жовтуватого, дуже дрібного борошна. Трохи відсипавши його в долоню, він щось сказав перо. «Води!» – переказав той. У кутку на табуреті стояв лечик зі свіжою водою. Анжеліка подала його Ніколя, і той трохи відлив її в руку та гутагета. Ірокес вказівним пальцем перемішав борошно з водою. Вийшла прозора, мало апетитна на вигляд маса. Проковтнувши її маленькими порціями, він відригнув, витер руки об мокасини і почав говорити. Ніколя Перо опустився на опочіпки навпроти індіанця. Він терпляче, з дружелюбною увагою слухав його, зовні не виявляючи жодних почуттів, і потім ретельно перекладав кожне його слово де пайраку, який, присунувши табурет, сів поруч. Анжеліка вмостилася в кутку на ліжку, її майже не було видно. Ось що сказав Тахутагет, який, здавалося, навіть не думав про небезпеку, яка загрожувала йому, єдиному Ірокезу, що проник у табір ворогів. Сказав тому, кого Ірокези називали Такондерога, що означало «людина-грім». Вже минуло десять місяців, відколи ти Такондерога, Ми кличемо тебе так тому, що від твоєї руки злітають у повітря гори. Надіслав нам подарунки і два вампуми. Ми відразу зрозуміли, наскільки цінні ці вампуми. Такими обмінюються лише великі народи і лише під час укладання найважливіших договорів. І тоді сам Сванісит, верховний вождь нашого Союзу, побажав дізнатися, що це за біла людина, яка так бажає дружби із народами довгого дому, що не скупиться на такі багаті дари. Ти залишив мені свій перстень, і я боровся за тебе. Хіба можна, казав я йому, забути про інші подарунки, що нам зробив білий чоловік? Він надіслав нам порох кулі, ковдри з червоної матерії, які не ляняють від дощу, не вигоряють від сонця, казани, які дзвенять, якщо по них клацнути пальцем, зроблені з такого чорного і міцного металу, що ми не стали готувати в них свою їжу, а залишили їх нашим мертвим. Він надіслав нам сокири та ножі, такі блискучі, що в них можна розглядати своє обличчя, і нарешті жменя таких великих перлів, що я навіть не знаю, на який вам пум, у день якого великого торжества ми могли б його нашити. І ще він прислав рушницю, у якої спалах відбувається всередині, а приклад оздоблений перламутром. З того часу, як сванісит її носить із собою, вона його ще ні разу не підводила. Крім того, ти обіцяв нам чудовий порошок, від якого краще родитиме земля, і запрошував нас до себе в Катарунг, щоб тут укласти наш союз. Побачивши все це, Сванісит обдумав твою пропозицію і скликав на раду матерів і на раду старішин. І сказав, що треба погоджуватися на союз із Білим, який не кориться ні англійцям, ні французам, ні чорним сукням, і який до того ще й такий щедрий. Сванісід старий, і ми обидва знаємо, що народи Союзу п'яти племен уже, на жаль, не ті, що були раніше. Нас послабили нескінченні війни та торгівля хутром, якою ми зайнялися на шкоду землеробству. Траплялися такі зими, коли голод забирав кожного десятого. Молодь хотіла б іти стежкою війни, мстити за мертвих і скривджених, але Сванісід сказав, «Досить вбивати, інакше ірокеський народ перестане бути великим і сильним». Якщо цей Білий допомагатиме й підтримуватиме нас, ми зможемо перепочити. Незабаром ця людина буде сильнішою за всіх канадських французів, і вона зуміє об'єднати наші племена, що живуть у мирі, як співається і передбачається в наших піснях про Гаявату. Так сказав Сванісит, і більшість його народу зрозуміла, і ми прийшли сюди, щоб зустрітися з тобою, Текондерога. Але що ми застали в Катарунку?» Ми побачили, що тут зібралися усі наші вороги, які тільки й чекають нагоди, щоб винищити нас. Однак обурення старого індіанця, до того ж, скоріше, награне, не справило великого враження на Ніколя Перо. Бо він знав, що ірокезів привело сюди не лише одне бажання зустрітися з людиною громом. Але яким чином, вирушаючи в катарунг, ви потрапили в набагато східніше його місце, невинним голосом запитав він. «Е, нам треба було звести деякі рахунки з нашими ворогами із долини Сен-Жан. І ви там спалили кілька сіл і вирізали їх мешканців. Подумаєш, лише кілька червоних тхорів, яких так обожнюють французи, які не вміють навіть вирощувати маїсове зерно та насіння соняшника. Дикуни та раби, ось хто вони». Допустимо, але тоді так і треба говорити, що повертаючись із військового походу з річки Сен-Жан, ви вирішили дійти до Катарунка і зустрітися тут із людиною-громом. Але ж з ким ми тут зустрілися? З обуренням та гнівом знову вигукнув старий Ірокез. Це ти, Теконде кондерога, влаштував нам цю пастку? Адже тут зібралися всі наші найлютіші вороги. Я вже не кажу про алгонкінів і гуронів, які мають одну мрію – зняти скальп з Ірокеза, щоб отримати за нього хорошу нагороду в Квебеку. Але тут і полковник Ломені, який дав клятву своєму божевільному богові, що знищить усіх нас, перш ніж сам вирушить на той світ. І, мабуть, це так і буде, бо жодна куля не бере його в бою. Тут і Понбріан, який безшумно проходить військовими стежками. Біла людина, до того ж важка, як бізон, але її наближення не може вловити навіть вухо індіанця. Хто тут ще? Так... Як тільки мої очі спромоглися винести цих двох нещасних зрадників, Трохпалого, якого колись я називав своїм братом, і Модрея, прийомного сина Сванісіта. Вони тут, і вони кричать про помсту, хоч самі вони перші з усіх зрадників. Хіба не Трипалею убив двох наших братів, коли втік від нас? Адже він цілий рік їв із нами з одного казана. А Модрей? Він потрапив до Сванісіта зовсім дитиною – він був гарним хлопчиком і дуже спритним на полюванні, і наші серця наповнились смутком, коли нам довелося обміняти його на двох наших вождів, які потрапили в полон до французів. Невже модрей забув про те, наскільки добре йому жилося у нас? Забув про тепло наших хатин? Зараз він тут і він твердить, що повинен помститися за смерть своєї сім'ї, за смерть свого батька, матері та сестер, яких колись убив Сванісіт. Але це неправда. За все своє життя Сванісіт не зняв скальпу з жодної жінки чи дитини. І Модрей знає краще, ніж будь-хто інший. Це Білі навчили нас вбивати дітей та жінок. І що можемо зробити ми, старішини, якщо наші молоді воїни почали наслідувати їх? Але я так і помру, вірний звичаєм моїх батьків, ніколи не вбивши ні жінки, ні дитини. Коли я бував у Квебеку, скільки разів я чув на власні вуха – як кажуть французи, підступний, як і рокес. Але відповідай мені, хто підступніший – ми, чи ті, хто подібно до Модрея, зраджує своїх прийомних батьків, які замість того, щоб убити, усиновили їх – Вакіяту та Веза. І він повторив кілька разів «Вакіяту та Веза», що означає «При одній думці про це я тремчу. А чорна сукня – Ецконгонсі, який зараз у Модезеані. «Навіщо він приїхав сюди?» «Наводити на нас псування?» «Апіксарет, вождь патсуікетів, один із найлютіших наших ворогів, у якого при вході у вігвам прибито тридцять скальпів наших братів. Він для чого прийшов сюди?» «Абенаки уклали мир з англійцями та текондерогою», – відповів паро. «Піксарет цього миру не робив. Піксарет не схожий на інших абенаків. За скальп англійця чи ірокеза він порушить будь-яку угоду». Він слухає лише один голос – голос чорної сукні. А той каже їм, що хрещення піде на користь Абенакам, що Бог Білих допоможе їм здобути перемогу. Чорна сукня має повну владу над ними, і чорна сукня хоче загибелі і рокезів. Але ж не чорна сукня командує армією. Наказ про битву віддає полковник Деломені, а він теж хоче миру з Текондерогою. Але чи зможе полковник утримати своїх вірних друзів пацуїкетів? Вже багато днів, як вони винюхують наші сліди. Днями вони навіть захопили в полон Анхісеру, вождя-онеїдів, і катували його мало не до смерті. Йому вдалося вислизнути від них, він дістався до нас. А ми забилися в нори і не сміємо наблизитися до твоєї оселі, яка пропахла цими койотами і шакалами. Ти влаштував нам пастку, те кондерога. І ще раз спитав він урочистим тоном. Депейрак за посередництвом Ніколя Перо спокійно й коротко пояснив йому, що сам був надзвичайно збентежений вторгненням французів і зараз чекає не дочекається, коли вони нарешті підуть звідси. Як не дивно, але слова Депейрака, здавалося, не викликали недовіри у посланця ірокезів. Вони просто стривожили його. Він зрозумів, що Депейрак каже правду. Але серйозність становища від цього не зменшувалась. На тому березі нам було б набагато легше втекти від них, але тепер ми не можемо переправитися річкою. Занадто багато людей поряд між катарунком та модезіаном. Ми загнані до лісу. Ти думаєш, нам ще довго вдасться ховатися від цих шакалів, що йдуть нашими слідами. Якщо це в твоїх силах допоможи нам, те Кондерога, перейди через Кеннебек, захисти нас від цих койотів. «Я думаю, що зможу домовитися з полковником Деломені», – відповів Депейрак. «Ви нічого поганого не вчинили у цих краях. Ми прийшли, щоб побачити тебе. Потерпіть два дні. Індіанці, союзники французів, уже сідають у човни і відпливають на північ. Найближчими днями багато хто поїде, і ви зможете з'явитися до Катарунку з мирним посольством». Та хутагет задумався, і його велике, схоже на земляну бульбу обличчя скривилося. Потім зморшки розгладилися, і він сказав. Думаю, що на це можна погодитися. Адже навіть якщо наша пропозиція про перемир'я буде відкинута, і ми не зможемо переправитися через річку, принаймні кількість наших ворогів зменшиться. Ти кажеш, що племена йдуть на північ? В усякому разі ми докладаємо усіх сил, щоб вони скоріше туди вирушили. Відповів йому Ніколя Перо. Тепер мені залишається найважче, бів далі індіанець. Переконати у таке вождя могавків у необхідності укласти з тобою мир. Ти знаєш, що потрібна згода вождя кожного племені, що входить до нашої спілки, щоб якесь рішення було прийняте. А утаке й чути нічого не хоче. Він каже, що від білих можна чекати лише зради, він за війну, лише за війну. Він хоче кинутися зі своїми воїнами на кетів, а ми тим часом напали б на вас. Це безумство. Ти сам це розумієш та хутагете. «І Сванісіт це теж розуміє. Невже він не може умовити у таке?» «Ти не знаєш у таке. Його голова міцніша за граніт. А крім того, він сказав Сванісіту жахливу річ. Він сказав, що бачив сон, з якого дізнався, що ти, Текондерога, станеш причиною його смерті, смерті Сванісіта, верховного вождя наших І «Я?» – вигукнув Депейраг майстерно зобразивши шляхетне обурення. Чи не звинувачуватиме мене в зраді цей нещасний могил, якого я навіть не бачив жодного разу в житті? Як він може стати причиною моєї смерті, якщо він бажає зі мною спілки? Так відповів сванісіт вождеві Магавків. Але всі ми дуже стривожилися, бо знаємо, у таке товаришує з духом снів. Хоча ми знаємо й інше. Він великий брехун і вигадник, розповідає, що чув від алгонкінів – як твоя дружина знищила тотемі рокезів біля водоспаду Моксі, а це означає, що ти готуєш нам загибель. Маленькі очі з червоними віками перейшли з Депейрака на Анжеліку. Мабуть, старий Тахутагет сподівався, що Білі спростують ці страшні звинувачення отаке, які сильно похитнули його власну довіру до білої людини на прізвисько «Людина Грім», за яку він так палко виступав на раді. «Хіба ірокези бажають смерті моєї дружини?» – запитав депирак. «Хіба Сванісіт чи сам, чи хтось із ваших воїнів зважився б налякати коня так, що, збожеволівши, вона мало не захопила у прірву мою дружину разом із дитиною? Адже ні, а черепаха це зробила, і я не звалюю її провину на тебе та на усіх ірокезів. Так і ви не повинні звинувачувати мою дружину в намірах пошкодити вам тільки тому, що рятуючи своє життя, вона зіштовхнула черепаху зі свого шляху. Це хитромудре міркування, здається, сподобалося Тахутагету. І, мабуть, повторивши його кілька разів про себе, він часто закивав головою. «Я завжди вважав, що цей ютаке трохи не в собі. Ненависть, яка живе у ньому, збиває його з пантелику. А Сванісіт мудрий, він хоче врятувати майбутнє нашого народу і сподівається, що ти допоможеш йому в цьому». «І я допоможу», – сказав депойрак, поклавши руку на індіанця. «Повертайся в ліс і скажи Сванісіту, щоб він мені довірився. Я поспішаю з від'їздом індіанців, які розташувалися табором навколо мого форту, і спробую домогтися у французів перемир'я з вами та дозволу переправитися через річку. Через два дні ми повідомимо вас, чи згодні французи прийняти перемир'я і чи ваші вожді можуть без ризику з'явитися в Катарунку». Щоб бути зовсім невидимим у темряві, Ярокезький посол натер вугіллям своє й без того темне обличчя, відсунув у бік мокасином вугілля, яке горіло, і спритним рухом прослизнув у вогнище. Всі завмерли, прислухаючись, чи не пролунають за вікном крики індіанців, які помітили свого ворога. Але все було тихо. «Ну і ну!» – вигукнув Перо, чухаючи волосся, яке сплуталося під хутряною шапкою. Ну і справи, якої тільки чортівні, ми тут із вами не надивимось. Якщо я не помиляюся, наш ворог у таке – це той самий індіанець, якого викрали французи під час одного бенкету, куди вони його запросили, а потім його відправили до Франції і там заслали на галери. Так, але йому вдалося звідти повернутись. Месір де Фонтенак домігся його звільнення та повернення на батьківщину. Яка дурість, обурено вигукнув пейрак. І щойно можновладці не зрозуміють, що іноді за помилки доводиться розплачуватися дорожче, ніж за злочини. І коли ти дійшов до того, що викрадаєш гостя, якого запросив до свого столу, і великого вождя і рокезів посилаєш рабом на галери в Середземне море, треба мати мужність довести злочин до кінця, згноїти його там. Невже вони були настільки наївні і не могли зрозуміти тієї простої істини, що він повернеться на батьківщину найлютішим ворогом? «Та хіба зможе він колись забути все, що йому довелося пережити?» «Що це за отаке?» – ніби прокинувшись, спитала Анжеліка. «Великий ірокеський вождь, вождь племені Могавків», – пояснив Перо. «Доля його незвичайна. Зовсім маленькою дитиною його усиновив один знатний француз і віддав його вчитися до семінарії Квебеку. На відміну від інших індіанців, хлопчик був дуже серйозним і чудово вчився». Він ще й зараз вільно говорить французькою, що не часто можна зустріти серед індіанців. Але не закінчивши семінарії, він утік. Невдовзі стало відомо, що він повернувся до своїх і з тих пір став ревним сіячем ненависті до французів серед індіанців. Він своїми руками з небаченою жорстокістю замучив кількох місіонерів. Загалом це дикий звір. Перед поглядом Анжеліки стало обличчя ідола з червоними підвізками у вухах, очі якого виблискували шаленою ненавистю. Який він? Майже беззвучно прошепотіла вона. Я хочу знати, як він виглядає. Але чоловіки не слухали її. Ан Голом, Серж Голом, Анжеліка у новому світі. Книга 7. Частина 2 Ірокези. Розділ 19. Залитому світлом лісі безшумно ковзає, пробираючись між деревами вождь могавків у таке. Йому не страшні ні зарості чагарника, ні могутні коріння, ні перепони з переплетених гілок і густого листя. Він спритно долає всі перешкоди, пробивається через щільну стіну, яку ліс зводить перед людиною. Він проникає крізь неї, як таємничий дух. І ніщо не може зупинити його на шляху, ніщо не може порушити рівний ритм його швидких кроків. Його міцних невтомних м'язів. Він іде лісом або ворожим лісом, який втім йому добре знайомий, оскільки в юності він проходив його вздовж упоперек, вистежуючи гуронів, алгонкінів, французів. Він іде, переходячи в брід струмки, перепливаючи річки, підіймаючись на круті стрімчаки, він йде по берегах озер, повзголі вершини, на вислі сірі скелі, і присадкуваті сосни а потім знову занурюється в напівтемряву листя, яке спалахує золотисто-червоними вогнями. Він думає про своїх братів, вождів союзу п'яти племен, які, скупчувшись у своїй норі, як боягузливі кролики, вислуховують зараз слова, принесені та хутагето із Катарунка. Ні, ніколи вони не вмовлять його вступити в союз із білими. Він не дасть себе обдурити, більше він не потрапить до них на вудку. Але даремно він намагається застерегти своїх братів. Шалені вони сміялися з нього, але він у таке бачив їх у сні із закривавленими потилицями. Вони сміялися з нього і тоді, коли він розповів їм, що дружина Теконде Роги скинула зі свого шляху черепаху, тотем і рокезів. А він у таке бачив цю білу жінку в сутінках, коли, опустившись навколішки, вона молилася богові землі. І молилася зовсім не так, як моляться білі, котрі приховують свої пориви в собі і не дають їм вирватися назовні. Вона молилася, розтираючи пальцями листочки запашної м'яти. Потім простягала руки до неба, потім проводила ними по обличчю, заплющуючи очі. І сонце, яке заходило, золотило її своїми променями. З цієї самої хвилини, як він побачив її, він не міг позбутися незрозумілого страху та занепокоєння. Легким і швидким кроком вождь мугавків проходив простір, випалений пожежами. І перед ним відкривався краєвид, такий характерний для суворого і величного пейзажу верхів Кеннебека, Масив похмурого лісу, ламана лінія гір над ним і кругом, наскільки вистачає ока, блискуча гладь річок. Ніколи ще ці місця не знали такого скупчення народу, як тепер. У дні, коли сюди приїхав на конях людина Грим разом із жінками та дітьми, разом зі своїми воїнами, що тягли за собою кулеврини. Їх зустріли в катарунку канадці, що спустилися з півночі, у супроводі червоношкірих союзників, озброєних луками, списами та томагавками. А з півдня з долини Коннектикуту вже поспішали пацуїкети та емеміни. Усі ці абинаки закляті вороги його. І вся ця численна армія, зрештою, зібралася у форті Катарунг, яка у них могла бути спільна мета, крім знищення ірокезів. У Таке знову заглибився в ліс. Він думав про білу жінку, яка зустріла черепаху і не відступила перед нею. І коли він підняв очі до сонця, яке кидало палаючі стріли між деревами, його раптом охопила мерзенна нудота і болісно занило десь у підреберьї. І винні в тому були не лише голод і тяготи війни, які він переніс за останні три місяці, а й спогад про те почуття, яке він відчув, коли сховавшись за деревами, побачив, як наближається ця незворушна, загадково незрозуміла істота, одягнена в плащ кольору вогню. Огидне почуття, яке він сприймав за страх перед незвичайним і незрозумілим. Від голоду в нього паморочилося в голові виникали величні й дивовижні видіння. Його дух ніби п'яний, зі стогоном мчав уперед, так, мабуть, страждають забуті душі. Його душа страждала при думці про ту вічну спокусу, яка приводить індіанців до ніг білих, до ніг цих зрадників і безжальних катів, з невикорінною надією, що, можливо, цього разу це буде саме він, блідолиций предок, чий прихід пророкували всі жерці і всі найдавніші легенди. Навіщо обманювати себе надією? Ти ж знаєш, що то не він, що він ніколи не прийде. Блідолиций предок не існує. Його нема чого чекати. Що за малодушність, Сванісите, думав таке. Вірити в цю неіздійсненну мрію, шукати в ній велич, силу, перемогу, заступництво. Невже індіанці у нас ще мало стріляли з мушкетів? Мало спалювали вогненною водою, яка пожирає нашу расу, як вогонь пожирає ліс? Але Сванісід в здоровому глузду сподівається. Він надіється на Текондерогу, людину грому. А хіба не надіється і саме таке, який так обережно крадеться зараз до форту Катарунг, щоб вистежити білих, щоб позбутися нарешті спокуси, в яку білі вкидають індіанців, їх треба всіх вбити і дістатися їхніх душ. Але вся справа у тому, що біла людина не має душі, її душа – це шкура бобра. Сонце починало хилитися до заходу, і Рокес миттєво заумер, почувши десь поряд небезпеку. Він сховався за деревом і побачив, як до нього наближаються двоє абенаків із того племені патсуікетів, яке прийшло сюди з верхів'ї Коннектикуту, хитрістю проникнувши до країни дітей зорі. В них були довгі носи, які виступали вперед, і, як у кроликів, зуби та зрізані підборіддя. Їхня шкіра була кольору червоної глини. Вони так слабо зав'язували своє волосся, що за них було важко схопитися, щоб зробити зачіску. Заховавшись, ірокес із презирством дивився, як вони спокійно пройшли за кілька кроків від нього. Їхні довгі, гачкуваті носи були опущені до землі, вони йшли слідом. Слід, звичайно, приведе їх до місця, де щойно радилися ірокеські вожді. І хоча Утаке постарався знищити цей слід, вони все одно його рознюхають. Тому що пацуїкети – шукачі кращі за койотів, звичайно, через свої довгі носи. Чого доброго вони дістануться його братів? Невидимою тінню ковзаючи від дерева до дерева, ірокес наздогнав їх і, підкравшись ззаду, пробив їм голови двома ударами томагавка. Такими точними і швидкими, що пацуїкети, навіть не скрикнувши, звалилися на землю. Не сховавши трупи і навіть не знявши скальпи, ірокес пішов далі. Вже біля самого катарунка він почув іржання коней. Цей звук здався йому настільки незвичайним і моторошним, що по тілу у нього пробігло тремтіння. У таке ніколи не бачив білої людини, яка так несподівано з'явилася тут. Але він вже ненавидів його, хоча той обіцяв їм підтримку, вселяв у серце і рокезів надію, починав якусь нову авантюру, можливу і рятівну для них. Але він у таке знав, що все це тільки міраж. Цей білий встигне обдурити його братів, перш ніж у таке зможе дістатися до його душі. Ризикуючи, що його помітить якийсь абенак чи гурон, не думаючи про те, що на нього можуть накинутися собаки, які гавкали внизу біля річки, і рокес як зачарований не рухався з місця. Тут у сутінках він побачив учора білу жінку із розвіяним волоссям, яка стояла на колінах посеред пахучих трав. Було чути, як поруч шепотів струмок. І від спеки сильніше пахла м'ята Тут і дійшло до нього рішення Завтра я знову прийду сюди Я зватиму Білу жінку І коли вона прийде на мій поклик Я вб'ю її Несподівано відправлення індіанців-союзників Було припинено Бій барабанів приніс їм цю звістку У лісі знайшли двох пацуїкетів із проломленими потилицями Звичайно, це справа рук ірокезів Ніколя Перу витратив чимало красномовства Щоб переконати Гуронів та Алгонгінів що їх не повинні стосуватися справи пацуїкетів. «Вони незвичайні абенаки», – пояснював Перо. «Саме їхнє ім'я означає «ті, хто прийшов обманом». Вони справді були чужинцями, які прийшли з берегів Конектикуту, змішавшись із дітьми зорі. Вони хотіли привласнити їхні ділянки для полювання та риболовлі. «Нехай вони самі розуміються на ірокезах», – сказав він. «До того ж вони такі нечисленні, що не варті того», щоб відважні воїни півночі за ними полювали. Адже не дарма саме на них напали ірокези, які, поза всяким сумнівом, зараз самі забилися в нори і не сміють нападати на могутні племена, що зібралися в Катарунку. Не варто відкопувати томагав гвійни закопанею землю отцем Ононсіо, комендантом Квебека, через тхорів, які посварилися між собою. Бідолашний перо, який із таким жаром переконував індіанців, у душі відчував докори совісті, бо насправді пацуюкети були найкращими воїнами і найревнішими католиками з усіх охрещених індіанців Акадії. Це маленьке плем'я виявилося найвідданішим союзником місіонерів. Граф Депейрак переговорив із полковником Деломені, повідомивши йому, що ірокези ховаються у лісі неподалік Катарунка, і що вони просять дозволити їм переправитися через Кеннебек. Природно, що вбивство двох пацуюкетів все ускладнювало – Однак граф, депейрак стояв на своєму. Якщо пацуякети збираються мстити за своїх убитих. Нехай борються з ірокезами десь в низенні річки. Я не хочу, щоб у цю дурну історію вплутувалися мої люди, а також усі ті, хто зараз перебуває в катарунку. Гідна звичка французів втручатися в нескінченні дрібні сварки між індіанськими племенами лише заважає колонізації краю. Дело мені не відразу з ним погодився, але скінчилося тим що він тільки послав маленький загін Ечамінів до отця Доржеваля, на випадок, коли йому знадобиться допомога. Вдалося також вправно використати ненависть, яка існувала між пацуїкетами та іншими абенаками, і до другої половини дня напруга вже спала. Щедро обдаровані індіанські вожді вважали за краще повернутися додому, надавши пацююкетам та ірокезам самим вирішувати свою долю. Не міг заспокоїтися тільки барон де Модрей, він жадав бою, «А що коли вони нападуть на отця Доржеваля?» – запально питав він. Ірокези обіцяють, якщо їм дозволять безперешкодно переправитися через річку і піти у свої місця, не завдавати жодної шкоди племенам, які зустрілися їм по дорозі, – відповів йому Депайрак. «Знайшли, кому вірити. Поки що вони почали з того, що вбили двох пацуїкетів. Пайрака й самого вразило це вбивство, учинене після вчорашньої розмови з Тахутагетом. «Ви ще стигнете познайомитися з ними?» – посміювався Мадрей. «У черепі і немає нічого, крім підступності та зради». Деломені обсмикнув його. Канадці дуже швидко забули, що їхній губернатор уклав договір про мир із союзом п'яти племен. «З людьми цієї породи не може бути угоди», – відповів молодий барон, люто блискаючи блакитними очима. «Війна – тільки жорстока війна і нічого іншого». Але так чи інакше, а індіанські воїни знову почали сідати в човни. Настав вечір, жінки з дітьми, які поховалися в лісі, очікуючи, що розгориться битва, повернулися і, підвісивши над багаттями казани, почали варити вечерю. Аж раптом хтось помітив, що не видно пані Депейрак. Її кинулися шукати. Минули будинок, флігелю весь двір. Її звали на вирубках та на березі річки. Перечуття катастрофи опанувало всіх. Анжеліка зникла. Ан Серж Голом, Анжеліка у новому світі. Книга сьома. Частина друга Ірокези. Розділ двадцятий. Все почалося досить дивно, коли Анжеліка була вдома. Раптом на неї напала непереборна гнітюча туга, і невідомо чому їй дуже захотілося піти на пагорбі нарвати там м'яти. Кілька разів вона відганяла від себе цю думку, але та із дивовижною завзятістю поверталася до неї знову і знову. Нарешті їй вдалося позбутися її і на душі стало трохи легше. Не маючи сил взятися за якусь справу, вона стояла, притулившись до вікна і дивилася в його маленькі, затягнуті пергаментом квадратики. Хоча крім невиразних силуетів, що майоріли у дворі, в них нічого не було видно. Анжеліка думала про свого молодшого сина Кантора, який все ще дувся на неї після пригоди біля криниці. Їй не завжди вдавалося впоратися з ним навіть у ту пору, коли він був чарівною білявою дитинкою. Чи зуміє вона упокорити його вдачу тепер, коли він став квітучим сильним юнаком зі своєю здоровою, дещо грубуватою красою, яка нагадує Анжеліці її братів. Замислившись, вона машинально постукувала пальцями по пергаменту. Вона уявляла очі кантора – зелені дівочі очі на обличчі молодого воїна. «Що мені робити з тобою, мій хлопчику? Невже, окрім родинних зв'язків, нас ніщо не пов'язує з тобою?» Це питання вона задавала собі з тієї самої хвилини, коли зустріла своїх синів у Голдсборо, і досі так і не знайшла відповіді. Чи так потрібна мати двом дорослим синам, які давно звикли обходитися без неї? Раптом хтось відчайдушно забарабанив у двері, і на порозі з'явився стрункий усміхнений флоремон. Перелякана Анжеліка запитала сина, невже він зовсім забув ті часи, коли його вважали найгалантнішим пажом у Версалі? Хіба ж можна так ломитися у двері, коли йдеш у гості до дами? Навіщо ж даремно лякати їх? Зазвичай кулаком у двері стукають солдати. І що віщує цей стукіт, відомо одному господові Богу. Найчастіше – нічого хорошого». Та не образившись, Флоремон відразу погодився, що його довге поневіряння і особливо служба юнгою на торговому судні чисто начисто і дуже швидко знищили усі ті вишукані світські манери, які так старанно прищеплював йому наставник Абат. Нічого не вдієш, таким він народився. Якщо Новій Англії його манери стали трохи пристойнішими, ніж були на кораблі, то до вишуканості їм, звісно, далеко. Але англійці не ускладнюють собі життя всякими безглуздими вивертами ніг, розшаркуваннями та поклонами. Потім він весело додав, що якщо тут, у лісовому форті, схрестити пальчики біля цих товстих дверей, як вихована дівчина, то чого доброго так і залишишся на ганку. Анжеліка засміялася і відповідала, що, мабуть, він має рацію. Лоримон походжав туди-сюди по кімнаті, а Анжеліка, милуючись своїм первістком, думала, яким же міцним і добрим він виріс. А скільки турботи хвилювань завдавав він їй колись своїм слабким здоров'ям. Тепер він був причесаний так само, як Ромен де Лобіньєр і барон де Модрей. Його довге волосся прикрашав обруч, прикрашений перлами, над яким височіло пір'я та лисячий хвіст. Цей убір личив йому надзвичайно. Він теж був гарним, мабуть, таким гарним, мав бути, його батько, якби в дитинстві його обличчя не було понівечене ударом шаблі. Він мав добре розвинену майже чоловічу постать, але в посмішці прозирало ще що щось дитяче. Він сказав, що прийшов поговорити про Кантора. Його брат – добрий і сміливий хлопець, але іноді на нього щось знаходить, і ось зараз він переживає труднощі. Більше він нічого не пояснював. Анжеліку зворушили його добрі почуття і до неї, і до молодшого брата. Вона відповіла, що зовсім не сердиться на Кантора, але порад вже нарешті їм порозумітися. Після того вони ще довго говорили. Флоремон поділився з нею своїми потаємними планами. Тепер, коли вони так просунулися вглиб континенту, йому хотілося б спорядити свою власну експедицію ще далі на захід. Він мріє відкрити нарешті прохід у Китайське море, яке так довго і марно шукають. Він мав власні міркування з цього приводу, але з батьком він ще не розмовляв, вирішив дочекатися весни. Настав вечір. Анжеліка, слухаючи сина, почала готувати лампи та вставляти свічки у свічники. І раптом їй згадався сон про Ірокеза, що замахнувся на неї томагавком. Спогад про нього пронизав її мозок із такою неймовірною гостротою, що в неї послабшали ноги. Побачивши, як вона зблідла, Флоремон відразу замовк із з тривогою спитав, що з нею. Вона відповіла, що їй раптом стало погано, здавило груди, тепер вона вийде подихати свіжим повітрям. І, мабуть, підніметься на пагорб, і там біля струмка набере м'яти. Адже скоро заморозки, які тут же прихоплять ніжне листя, і ті стануть непридатними для лікувальних цілей. Анжеліка говорила, як у вісні, зібрати м'яту, зараз це здавалося їй найголовнішим, найневідкладнішим. Вона не могла зрозуміти, чому вона не зробила цього раніше. Накинувши на плечі довгу вовняну накидку, вона взяла до рук кошик. Вже по дорозі вона подумала, що щось забула, надовго дивилася на Флоримона, який не надавав жодного значення її раптовому рішенню і спокійно сидів, наливаючи в кухоль пиво. Флоримоне, ти не міг би дати мені ножа. Будь ласка, матінко, відповів він без жодного здивування, і простяг їй свій дорогоцінний ніж, за яким він старанно доглядав, як цей належить в надсетирічному юнакові, який вважає себе досвідченим мислицем і досвідченим трапером. Ніж був як бритва і відточений з обох боків. На відшліфованій рукоятці було вирізано виїмку для пальців, щоб його зручно було тримати в руці. «Я тобі скоро його поверну», – сказала Анжеліка і швидко вийшла. Коли через деякий час її почали шукати, Флоремон сидів у кухні. Іграючи на флажолеті, спостерігав, як малапрат готує солодкий пиріг із білого борошна, додаючи туди цукор та ванілін. Такого він не пробував із самого дитинства. Лосиний жир замінював олію, продукт невідомий у цих краях. Коли Форемона запитали, чи не бачив він матір, він простодушно відповів, що вона пішла до струмка збирати м'яту і попросила ножа. Він був здивований, побачивши, що батько здригнувся всім тілом і кинув на нього лютий погляд. «Швидко!» – сказав він Ніколя Перо. – «Ходімо туди, я впевнений, що вона у небезпеці». Ан Серж Голом… Анжеліка у новому світі. Книга 7. Частина 2. Ірокези. Розділ 21. Анжеліка повільно піднімалася на пагорб, на кожному кроці обминаючи пні, які стирчали з землі. Незабаром вирубки скінчилися, і вона почала лізти по схилу, який густо поріс травою. Ось нарешті й струмок. Вона відразу зрозуміла, що так само, як і тоді тут хтось є. Хоча він невидимий і нічим не видає своєї присутності. Навколо все було спокійно. І однак і Рокес був тут. Вона знала, що відступати вже нема куди, і сон повинен здійснитися. Нервове збудження, що володіло нею, непомітно вляглося. Вона відчула, як у ній підіймається добре знайома сила, що опановувала її перед кожною битвою. Вона вже багато разів зазнала цього ні з чим не порівняного стану духу. Але особливо сильним він був у ті дні, коли з кинджалом у руках їй доводилося захищати своїх дітей, то були хвилини цілковитого внутрішнього спокою. І тільки потім, переживаючи їх у своїй пам'яті, вона розуміла, що в житті їй не довелося зазнати більшої напруги й більшого жаху, аніж у цій миті. Затиснувши в руці ножа флоремона, вона заховала його в складках спідниці, потім підійшла до берега струмка і опустилася там на коліна. Той, хто підстерігав її, був упевнений, що вона нічого не підозрює, і тому найменше очікував, що вона так стрімко повернеться до нього в ту саму мить, коли він стрибне. Вона помітила чорну тінь індіанця, що майнула в світлі заходу сонця, з піднятим томагавком у руці і чубчиком волосся, яке стирчало, і робило його схожим на величезного хижого птаха, що беззвучно падав на неї зверху. Спритним рухом Анжеліка ухилилася від удару. Промахнувшись, Ірока схитнувся всім тілом, і, оскільки вона з блискавичною швидкістю схопила його за кісточку, важко впав у кущі. Томагавк вилетів у нього з рук, тієї ж миті вістря ножа торкнулося його горла. Все сталося з неймовірною швидкістю і безшумно, не чути було навіть їхнього переривчастого дихання. Вона вже готова була зробити останній рух рукою і раптом чомусь завагалася. Усім тягарем свого тіла вона навалилася на індіанця. Крізь косі щіли не повік, і з невимовним подивом на неї дивилися блискучі чорні очі. Ірокес не міг зрозуміти, яким чином він, такий сильний, такий спритний, такий безстрашний воїн, міг виявитися переможеним жінкою, і до того ж жінкою білою. Він почав потроху приходити до тями, тільки коли його осяяла думка, що це не звичайна жінка, а вища звичайно божественна істота, тоді він перевів дух. Таку поразку він міг сприйняти. Це вже не було без честю. Десь із глибини пролунав його низький голос. «Жінко, залиш мені життя». Він міг би скористатися тією миттю, коли рука її готова його вбити, раптом здригнулася, міг би скинути її, але здавалося, що він скорився своєї долі. Залишити тобі життя, щоб ти взяв моє? її мелодійний ніжний голос, який трохи здригнувся, проник у душу індіанця. Ні, сказав він з рішучістю. Присягаюся вищим духом, твоє життя священне, відтепер ніщо не може погрожувати йому. До свідомості Анжеліки раптом дійшло, що вони розмовляють французькою ти вошмогавків у таке? Так. Тоді вона повільно підвелася і звільнила його. Ірокес, не зводячи з неї очей, повернувся на бік і потім з котячою спритністю схопився на ноги. Він навіть не став підіймати свою сокиру. Нерухливий і беззбройний, він стояв, роздивляючись Анжеліку. «А ти, дружина, те конде І оскільки Анжеліка не зрозуміла, він пояснив. «Людини грому, тієї, з чієї волі злітають у повітря гори, і кому належить катаронук?» Вона ствердно кивнула. «Тоді веди мене до нього», – сказав у таке. Люди, що кинулися на допомогу Анжеліці, зі зброєю в руках швидко піднімалися на пагорб. Раптом крізь морок, який уже почав огортати гори, вони помітили дві фігури, які наближалися до них. Всі відчули величезне полегшення, коли в одній із них впізнали Анжеліку. Але тут же всі насторожилися, роздивившись, хто йшов поруч із нею. Мабуть, у цю хвилину в грудях у багатьох піднялося те невиразне почуття страху і розгубленості, яке, мабуть, колись відчували ті, то дивився, як спускається з гір одна з легендарних святих, ведучи за собою закуте в ланцюгу страшне вогнедишне чудовисько, нарешті упокорене, і яке стало безпечним. Втім, тепер було чому злякатися і розгубитися, бо той, кого вела за собою Анжеліка, був незвичайною істотою. Спекотне, уривчасте дихання роздувало його татуйовані груди, а розширені зіниці виблискували, наче палаюче вугілля. Від нього виходив запах звірячого лігва. таке виглядав ще лютішим і могутнішим поруч із витонченою фігурою жінки, яка йшла попереду нього. Дехто з людей Депейрака, хоч усі вони були моряками, позаткували. Металаки духу кинулися за зброєю, збираючись влаштувати засідку. Вони попередили про небезпеку своїх дружин і ті, знову зваливши на плечі дітей, казани та усіляку їжу потягнулися до лісу. Це отаке, вождь Могавків, представила його Анжеліка. Він сам хоче вести з вами переговори. Я обіцяла зберегти йому життя. Всі мовчки дивилися на непримиренного вождя могавків. Утаке хотів вести переговори. Це було неймовірно. Той, хто зустрічав його раніше, звичайно, одразу впізнав його міцну постать, наче спалювано зсередини, затаєним диким полум'ям, яке й надавало йому цю силу. Так, то був він. І від однієї його присутності усім ставало не по собі. Барон де Модрей щось запитав у нього по-ярокеському і отаке коротко відповів йому. Модрей так і підскочив на місці. Він каже, що Сванісід недалеко. Я це знав. Я йшов його слідом. Запах цієї старої лисиці не обдурив мене. Нарешті ці прокляті варвари в наших руках. Замовчи, обірвав його Ніколя Перо. Ти забуваєш, що послів не ображають. Це посол... Це найлютіший ворог, панове, який проник у наш табір. Я не вірю жодному слову, що вилітає з його горлянки. Ірокес не здригнувся. Потім він заговорив, і всі були вражені тим, що майже бездоганно він володіє французькою мовою. «Де те, кондерога, людина грім? Це ти?» – спитав він, звертаючись до Депейрака. «Так, я тебе впізнав. І вітаю тебе. Я отаке, вождь мугавків. Санісіт, Сенека, верховний вождь Союзу ірокеських племен, хоче миру з тобою. Я прийшов від його імені запропонувати тобі союз і попросити твого посередництва під час переговорів із французами, щоб вони дозволили нам переправитися через Кеннебек. Граф Депейрак підніс руку до капелюха, на якому вечірній вітер розвівав чорне і червоне пір'я. Він зняв його і дуже низько схилився перед індіанцем, як перед бажаним і високоповажним гостем. «Я знав», – розповідав опісля таке, – «що білі так схиляються тільки перед королем. І коли ця біла людина привітала мене таким низьким поклоном, я відчув, як спалахнуло моє серце. Це запалився в ньому вогонь дружби». Через кілька годин Утаке повертався до лісу. Він ніс ванісіту умови перемир'я. Французи дозволять ірокезам безперешкодно переправитися через річку, якщо їхні вожді зобов'язуються не зачепити жодне з племена бенаків чи алгонкінів, які їм можуть зустрітися під час їхнього довгого шляху до рідних місць. «Чому вас так хвилює доля цих червоних лисиць?» – з презирством спитав могильник. Модрею бурювався, він не міг примиритися з тим, що з ірокезами ведуть переговори, і обидва лейтенанти – Понбріан і Фальєр – його підтримували. Вони, звичайно, погодяться на будь-які умови, але їм і на думку не спаде виконувати їх. Вожді союзницьких племен теж були незадоволені. «Ми прийшли сюди воювати», – сказав вождь Гуронів. І тепер, коли ворог зовсім поруч, тільки й говорить про мирну змову з ним. Що скажуть нам удома, коли побачать, що ми повертаємось без жодного скальпу? Але Деломені був непохитний. Він вважав, що дозволити ірокезам повернутися до себе – Узявши з них слово, що вони не влаштують жодної нової різанини, було б краще, ніж здобути над ними легку перемогу, яка розв'яже знову криваві війни, яких так намагається уникнути губернатор Канади. «Не забувайте, що томагавк війни між французами та союзом п'яти племен Заритий», – повторив полковник. «Ми не забуваємо», – відповів Ірокез. – «ми вже давно не нападаємо на французів. Але ж ви нападаєте на дружні нам племена». «Ми не закопували з ними томагавка», – відповів хитрий індіанець. «Навіщо французи втручаються у наші справи?» Коли почалися переговори, Анжеліка хотіла піти, але вождь могавків утримав її. «Нехай вона лишиться!» Голос його звучав владно, і ніхто не міг здогадатися, які почуття керували ним, коли він зажадав, щоб біла жінка була присутня на раді. Над ними витала таємниця. Кожен думав про те, що сталося на пагорбі – і всі погляди мимоволі з тривогою зверталися до Анжеліки. Анжеліка ж думала про те, що все навкруги надто складно, і було б краще, якби вона займалася лише кухнею та господарством. В неї розколювалася голова, вона сиділа з відсутнім поглядом, потираючи чоло. Вона не уявляла собі, як зможе пояснити чоловікові зустріч з ірокеським вождем. Хвилинами її погляд зупинявся на томагавці, що знову висів на поясі у таке. Дивлячись на цю жахливу зброю, вона здригалася від страху, який не відчувала там, на пагорбі. Як тільки Ірокес вийшов із форту, Анжеліка, не вступаючи ні з ким у розмови, повернулася до себе, кинулась на ліжко і одразу заснула мертвим сном. Вранці вона прокинулася, як ні в чому не бувало. Вона бачила, що Жофрей ночував у але, мабуть, уже давно прокинувся. Вона не чула ні, коли він повернувся, ні, коли пішов. Анжеліка знову замислилася над тим, що ж все-таки вона скаже чоловікові, і вирішила, що попросить його допомогти їй розібратися у всіх цих таємничих подіях, які її турбували. Чому могильник, вирішивши вбити її, раптом покірно пішов за нею і захотів говорити з Білим про союз і мир? Одягнувшись, Анжеліка вийшла з дому і побігла до маленької кутової вежі, з якої добре було видно все довкола. Ворота форту були зачинені. Але щойно про швидку появу і сповістили вогнища, які спалахнули на сусідніх пагорбах. Вони відчинилися, і грав Депейрак разом із полковником Деломені вийшли на еспланаду. За ними вишикувалися французькі солдати та озброєний почет Депейрака. З лісом вони ховалися там із вчорашнього вечора, з'явилися індіанці-союзники, озброєні луками та томагавками. І, мов червоний морський прибій, мовчки затопили всі підступи до форту. Подружжя Жонасі з дітьми піднялося на оглядовий майданчик до Анжеліки. Усі з цікавістю дивилися у просвіти між загостреними колодами палісаду. Нарешті з вербового гайка, що тягнувся біля самої річки, з'явилися ірокези. Їх було шестеро. Шестеро напівголих людей. Ззовні зовсім байдужих до того, що поряд зібралося стільки озброєних ворогів. не поспішаючи йшли вздовж кам'янистого берега. Зупинившись навпроти форту, вони стали поряд обличчям до нього. То були й рокеські вожді. Серед них Анжеліка легко впізнала могильника отаке по червоним підвіскам, щоб овталися в його вухах. Поруч із ним стояв старий індіанець. Його волосся, прикрашене орлиним пір'ям, було зовсім біле. Він був дуже худий. Його тіло, здавалося, складалося з сухожилі м'язів, обтягнутих жовтою шкірою а надмірне довге обличчя, порізане біля очей і навколо рота глибокими зморшками, вселяло страх. Його груди, боки, ключиці та плечі покривало хитромудре татуювання. Анжеліка здогадалася, що це Сваніси, Сенека, великий вождь союзу ірокеських племен. Ірокези зробили кілька кроків уперед і опустилися прямо на пісок на березі річки. Усі, крім Утаке, який повільно попрямував до форту, де на нього чекали білі. Зупинившись перед Депейраком і Деломені, він простягнув їм на витягнутих руках, що схоже на вузький шарф із бахромою, щільно розшитий дрібними бусковими перлами на білому тлі. Потім він опустив його на землю, неквапливо дістав із-за пояса люльку з червоного каменю, прикрашену чорним пір'ям, і поклав її поруч із шарфом. Потім, відступивши на два кроки, схрестив на грудях руки – і спрямувавши свій погляд кудись поверх натовпу, що зібрався, застиг як статуя. І відразу всі заспокоїлися. Навіть Гурони, навіть Абенаки, навіть Модрей. Він стояв, ледь помітно посміхаючись, і його біляве волосся майоріло на вітрі. Ніколя Перо розпочав свій обов'язок перекладача. Він вів переговори, суворо дотримуючись прийнятого в індіанців ритуалу. Урочисто він перекладав довгі періоди промови індіанця, величними жестами вказував на землю, на небо, на ірокезьких вождів, на того чи іншого учасника переговорів, терпляче повторював питання й відповіді. Анжеліка була вражена, з якою спритністю індіанець заплутував свого співрозмовника, але провести ніколя перо було справою нелегкою. Він знав усі племена, що жили у районі Великих Озер, усі їхні діалекти. Він незліченну кількість разів виконував роль тлумача і посередника між ними під час їхніх міжусобних воєн і під час військових експедицій французів. Крім того, він цілий рік був бранцем ірокезів. Він уловлював найменші нюанси у промові у таке. Раптом у безпристрасно урочистому тоні могильника почулася живіша інтонація, яка відразу викликала бурхливий вибух веселощів у Ніколя Перо. Він каже, що ніколи не прийшов би сюди, знаючи, що зустріне мене, а вважав би за краще відразу схопитися за томагавк. Переговори закінчувалися. Утаке спустився на берег річки до своїх братів, а європейці увійшли до форту, щоб порадитися. Сонце вже стояло високо в небі, і крім усього, був час підкріпитися. Анжеліці здалося, що французькі офіцери повертаються у форт із досить сумними мінами. Вона підійшла привітатися з ними. «Ну як тривають переговори?» – спитала вона Деломені. Ви погоджуєтеся з графом Депайраком, що можна уникнути битви з ірокезами. Що вам сказати, з ірокезами завжди те саме, відповів полковник. Будь вони навіть у десять разів слабші за супротивника, вони вважають, що виявляють йому велику милість, домовляючись із ним про мир. Вони вважають, що ми повинні піти їм на усілякі поступки. Зараз вони вже відмовляються дати обіцянку начіпати інші племена, повертаючись у свою долину. Якщо ми на це погодимося, то всі вважатимуть, що ми зазнали поразки, а ірокези хизуватимуться і висміюватимуть нас. Що ми з ними церемонимося, поки вони тут зовсім поруч, знищимо їх? І запалом вигукну молодий мадрей. Понбріан мовчав. Він дивився на Анджеліку не в силах відвести від неї очей. Мовчав і Жофрей де Пейрак. Він переводив свій погляд з одного обличчя на інше і не міг уловити, що думають канадці. Деломені раптом звернувся до нього. «А що скажете ви, месире графе? Ви ж боїтеся пастки з боку ірокезів. Що, якщо їхні запевнення у бажанні союзничати з нами, виявляться брехливими, і варто тільки нам піти звідси, як вони нападуть на ваш форт і пограбують його? Що ж до вас і ваших? Я йду на цей ризик. Ми не знаємо точно скільки їх. Ясно лише одне – їм не здолати нас поки ми разом». Але коли ви залишитеся тільки зі своїм загоном, нехай моя доля вас не турбує, відповів йому Депейрак. І трохи помітна іронія майнула в його очах. Припустимо, що я роблю невдалу ставку, вірячи в чесні наміри індіанців. Що ж хай заздалегідь тріумфують ті, хто ще вчора хотів загибелі. Зараз мені здається важливішим інше. Потрібно думати про те, щоб знову не спалахнула ворожнеча між Новою Францією та Союзом п'яти племен не вирішити взяти на себе відповідальність за дії, які зможуть призвести до нового кровопролиття. «О, подивіться, хто до нас прийшов!» – здивовано вигукнув фольєр. У дверях стояв вождь могавків. Зрозуміло, що він повернувся сюди не для того, щоб ще до кінця переговорів відповісти згодою на всі умови білих. «Ти забув нам повідомити щось важливе?» – спитав перо. «Ти вгадав?» – відповів утаке. «Мій брат Сванісі доручив мені передати тобі, що в лісі неподалік звідси наші воїни мають дитину білої раси. Це син твоєї сестри, твій рідний племінник», – сказав він, звертаючись до лобіньєра. «Наш великий вождь готовий повернути вам дитину, якщо французи та їхні союзники дозволять нам повернутися у священну долину, не чинячи нам перешкод». Від несподіванки у всіх витяглися лиця. «Маленький Марселен, мій племінник», – вигукнув лобіньєр. «Виходить він живий». «Негідник», – прошепів Модрей. «Відчув, що справа погана, ось і кинув свій останній козир». Дивлячись на полковника Деломені, Лобіньєр благаючим голосом промовив. «Месір, графе, ми маємо зробити все, щоб урятувати цю дитину. Вирвати його із рук дикунів, які виховують його в ненависті до предків і до нашого Бога». Деломені урочисто кивнув головою. На мою думку, нам слід погодитися, промовив він, глянувши на депирака, і потім звернувся до Ірокеза. Нехай буде так. Як тільки повернете дитину, ви зможете піти за річку. Приутаке барон де Модрей намагався стримуватися, але варто йому було вийти, як він миттєво вибухнув. Ні, це не мислимо. Не можуть вони піти з-під самого нашого носа, не отримавши по заслугах. Соромно буде навіть сказати, після того, що Сванісід був зовсім поруч, і я не зняв з нього скальп. Отже, тебе не стосується спасіння душі мого племінника. Тобі байдуже, чи залишиться він живим чи ні? Люто вигукнув Лобіньєр, хапаючи його за комір. Що ти кажеш? Адже Сванісід вирізав мою родину. Він поряд, і я не можу відпустити його живим. Я обіцяв його скальп Богородиці. Заспокойтесь, намагався привести їх до тями Деломені. Як божевільний, сяючи очима, Модрей кинувся складати свої речі. Молоді люди були надто запальні, і не Анжеліка, і із кожним днем дедалі більше захоплювалася Деломені, який, проживши стільки років у Канаді, зумів зберегти витримку та м'які манери поведінки. Полковник, розуміючи, що Модрея необхідно видалити звідси, начинив опору його від'їзду. Його безрозсудному вчинку він вирішив надати вигляду офіційної місії. Він викликав його до себе, пожурив по-батьківському і доручив йому передати послання отцю Доржевалю, а потім вирушити до барона Десан Гастіна, коменданта форту Пентагоєд, розташованого у самому гирлі Пеноп -Скота. Довга подорож, яку Модрей змушений буде здійснити, охолодить його гарячу голову. Форт Пентагоєд знаходиться поруч із Голсборо, де грав Депейрак заснував поселення Гугенотів, Мені необхідно дати сенгастіну деякі інструкції з цього приводу. Якщо ви ще застанете там вітрильник нашої корабельної компанії, який розраховує повернутися до Квебеку до заморозків, сідайте на нього. Якщо ні, перезимуйте і сенгастіном. Ще одна порада – не беріть із собою гуронів. Ви тільки розпалюватимете один у одного свою ненависть до ірокезів. Я дам вам у супутники свого вірного утаноїса. АНГОЛОМ Голом, Серж Голом, Анжеліка у Новому світі. Книга 7. Частина 2. Ірокези. Розділ 22. Передача французам маленького племінника Лобіньєра відбулася наступного дня після полудня. На цей раз ірокези припливли річкою. Вони з'явилися у легких червоних човниках, викрадених, мабуть, в одного з прибережних племен. Висадившись на кам'янистий берег, вони піднялися до форту. Як і вчора, білі чекали на них на майданчику біля входу. Гурони, алгонкіни, абенаки, тісно скупчившись, обліпили схили пагорба. Анжеліка разом із двома іншими жінками та дітьми розташувалася біля самого палісаду. Хоча війни, здається, вдалося уникнути, ірокези мали таку репутацію, що при їх появі всі відразу ж насторожувалися. Ірокезів було лише десять, і ніхто із них несе із собою вогнепальної зброї. Вони трималися дуже самовпевнено, усім своїм виглядом висловлюючи глибоку зневагу до інших індіанців, які дивляться на них із лютою ненавистю. Парламентари могли бути спокійними. Вампум, що лежить на півдорозі між річкою та фортом, забезпечував їхню недоторканність. Попереду йшли сванісіт і утаке. Між ними, тримаючи їх за руки, бігав худенький хлопчик років семи-восьми. Увесь його одяг складався з вузької смужки шкіри, що прикривала стегна, та мокасин. Навіть під товстим шаром жиру його волосся золотилося на сонці, а світлі очі здавали зовсім прозорими на засмаглому обличчі. Подібність цього хлопчика з лобіньєром була така велика, що в їх спорідненості не доводилося сумніватися. Побачивши його, Анжеліки від жалю і страху защеміло серце, і вона міцніше притиснула до себе Оноріну. Ельвіра теж із тривогою глянула на своїх синів, що слухняно сиділи на галявині трохи віддалік. Обох жінок пронизала та сама думка. А хіба їхні діти не можуть опинитися одного разу в лісі, у руках дикунів? Доказ, що таке тут цілком можливо, вони мали перед очима. Цей нещасний малюк зворушив і схвилював їх до сліз. Жінки вже уявляли собі, як вони його відмиють у теплій воді, коли за кілька годин він нарешті потрапить до своїх. Цього разу ірокези та білі опустилися на землю один проти одного, по бо обидва боки вампуму. Їхні обличчя були досить похмурі. «Чому ви не принесли із собою трубку миру?» – спитав Ніколя Перо. «Ви розпочинаєте переговори, заздалегідь відкидаючи будь-яку можливість миру? Зараз ми прийшли лише для того, щоб отримати у вас дозвіл переправитися через Кеннебек» за що ми повернемо вам цю дитину. А трубку миру ми викуримо з дорогою людиною громом, коли ви підете звідси, і ми знатимемо напевно, що він не зрадив ні вам, французам, людям його раси, ні цим шакалам, що пристали до вас, – грубо відповів Сванісит. «Навіщо ти взяв із собою маленьку дитину у військовий похід? – спитав його лобіньєр. Старий Сенека хитро примружив очі, тому що я його люблю, «Крім мене, він не має нікого на світі. Він не хотів зі мною розлучатися. Скажи краще, що хотів мати його під рукою на той випадок, якби справи обернулися так, що тобі довелося б розплачуватися за всі твої злочини перед нами і перед дружніми індіанськими племенами». Флоримон час від часу підходив до жінок і докладно викладав їм, про що йшлося на переговорах. Зрештою, він зміг повідомити, що все налагодилося, і, здається, зараз сторони домовляться. Французи обіцяли дозволити цьому невеликому загону ірокезів, що повертався до рідних місць, переправитися річкою. Тим більше, що комендант Квебека, отець Ононсіо, з моменту укладання угоди з ірокезами вважав їх своїми братами. І французи, наслідуючи його прикладові, вирішили забути старі рахунки. Тим більше, що сід погоджувався повернути їм дитину. Лобіньєр своїми руками викотив індіанцям барило горілки на знак вдало завершених переговорів. Але на цей момент події непередбачено ускладнилися. Вже всі встали і Сванісід зутаке повели хлопчика до його дядька. Зупинившись за кілька кроків від нього, вони відпустили дитину і, зробивши величний жест рукою, сказали йому Іди. І раптом хлопчик, злякано озирнувшись довкола, пронизливо заревів. Він кинувся до Сванісіта, вчепився в його довгі худі ноги і, піднявши до нього залите сльозами обличчя, почав про щось жалібно благати старого Санеку. Найбільше сум'яття відразу охопило ірокезів. Куди поділися їхня зарозумілість і гордість? Тепер їх розмальовані обличчя, які витягнулися, висловлювали засмучення і повну розгубленість. Вони тісним кільцем обступили дитину, яка плакала, і всі відразу почали втішати й мовляти її. Що там відбувається? із хвилюванням запитала Анжеліка старого Маколе, який, потягуючи люльку, сидів у тіні палісада й насмішкувато спостерігав сцену, яка розігралася. Він труснув головою. Що й мало статися, чорт забирай. Хлопчик, бачиш, не хоче повертатися до свого родича, не бажає розлучатися із дикунами. Посміхаючись, він знезав плачима. Цього й слід було чекати. Несподівані крики дитини заглушали всі інші звуки. Індіанці, що стовпилися навколо нього, із їхніми високими пташиними голосами, миготінням строкатого пір'я на головах, були схожими на зграйку переляканих папуг. Не боячись принизити власну гідність, утаке сів перед хлопчиком на впочіпки і, дивлячись йому в обличчя, намагався заспокоїти його. Але маленький француз, який раніше, тримаючись однією рукою за шкіряний пояс пов'язки на стегнах з фанісіта, іншою тут же міцно обхопив могутню шию магавка. Французи, дуже роздратовані, не знали, як вийти з цього безглуздого становища. З цим час кінчати, сказав полковник. Лобін'єре, забирайте свого племінника і будь-яким чином відведіть його звідси. Якщо ці крики не припиняться, я нізащо не можу поручитися. Канадець, сповнений рішучості забрати хлопчика, попрямував до ірокезів. Але тільки він простяг до нього руку, як воїни грізною стіною загородили дитину. Не смій його чіпати. А справді, ніяк, псуються. Сам із собою розмовляв Маккола. Ну, звичайно, на це треба було чекати. Цього треба було чекати. Вони кажуть, що всім відомо, як французи грубо поводяться зі своїми дітьми. Але вони не дозволять у їхній присутності навіть волосику впасти з голови цієї дитини. Вони кажуть, треба набратися терпіння, але на це піде чимало часу. Якщо цей хлопчик такий же впертий, як його дядечко, вистава триватиме до завтра. Так, всі лобін'єри однакові, вперті, як віслюки. Анжеліка підвелася з трави і підійшла до чоловіка. Як ви вважаєте, чим усе це скінчиться? – спитала вона його пошепки. «Можливо, нічим добрим. А що ж нам робити? Нам поки що нічого, набратися терпіння, як це радять панове ірокези». Депейрак здавався спокійним. Він підкреслено не втручався у цю історію. Безпосередньо її вона теж не торкалася. І хоча Анжеліка так само, як і Депейрак, розуміла, що головне зараз витримка, її нерви почали здавати. Дитина продовжувала надривно плакати. Від напруги і сліз її обличчя стало багряним, він заплющив очі, ніби бажаючи сховатися від тієї жахливої долі, яка на нього чекала. Розлучитися із милими його серцею і рокезами, і повернутися до цих чудовиськів з білими обличчями. Сльози градом котилися його щоками. У Анжеліки розривалося серце, побачивши цей розпач. Треба було щось робити. Вона швидко увійшла до форту і кинулася до комори. Там у темряві вона навпомацьки відшукала головку білого цукру, швидко відколола від неї кілька шматків, потім, сунувши руку в мішок із чорносливом, набрала повну жменю і скоріше повернулася туди, де розігрувалась драма. Де ломені відвів офіцера у бік. Нехай вони забираються звідси разом із цим нестерпним хлопчиськом, потім доведеться напасти на них і відібрати його у них силою. А раптом вони вб'ють його, щоб помститися нам, захвилювався Мадрей. «Навряд, вони надто до нього прив'язані». У їхню розмову втрутився депирак. «Не треба забувати, Месири, про те, що розрив переговорів призведе не лише до тих неприємностей, яких нам так хотілося б уникнути, а й спричинить набагато суттєвіші ускладнення. Прошу вас, не треба гарячкувати. Наберемося терпіння». Анжеліка нахилилася до дочки. «Бачиш? Того бідненького маленького хлопчика, який так гірко плаче». Він нікого тут не знає та боїться усіх цих чужих дорослих людей. Піди й віднеси йому цукор і ось ці сливи, а потім візьми його за ручку і приведи до мене». У Оноріни було добре серце, її не треба було довго просити. Без жодного страху дівчинка попрямувала прямо до ірокезів. І з ними, як і з усіма індіанцями, вона почувала себе невимушено. У своїй сукні з широкими складками і фартушку з зеленої туалі вона була схожа на чарівну ляльку – Її зелений атласний чепчик, з-під якого вибивалися великі локони кольору міді, блищав на сонці. На ногах у неї були мокасини з відворотами, розшитими перлами. З посмішкою, сповненої безпосередності, вона простягнула гостинці хлопчику. Сванісіт та отаке відразу включилися в гру. Вони, як могли, розхвалювали дитині ці дивовижні ласощі. Нарешті їх невтішний вихованець розплющив очі. Тудорожно схлипуючи, він розглядав дари Оноріни. Чи він знав, що таке білий цукор? У всякому разі їх почати він вирішив зі слив. Вони у нього не викликали сумнівів, але він не спускав очей із білого каменю, що, як йому казали, був солодким на смак. Оноріна взяла хлопчика за руку і поволі повела до матері. І індіанці, і білі затамували подих. Від того, чи діти пройдуть цю маленьку відстань, залежало, бути чи не бути війні. Анжеліка опустилася на коліна і дивилася, як вони наближаються, боячись ворухнутися, щоб не налякати дитину. Коли він підійшов до неї, вона лагідно сказала, «Це цукор, лезни його і ти побачиш, який він солодкий». Хлопчик не зрозумів слів Анжеліки, але звук її голосу йому сподобався. Він підняв на неї свої великі блакитні очі і завмер забувши про свій страх і про всі страждання. обличчя цієї білої жінки зі світлим волоссям під мережевним чепчиком, можливо, нагадало йому іншу молоду француженку, його матір, по звірячому вбиту тієї моторошної ночі. Може, йому щось пригадалося? Анжеліка продовжувала ніжно шепотіти йому якісь слова. Старий Маколе прийшов до нього на допомогу. Намагаючись пом'якшити свій хрипкий голос, він переклав хлопцеві слова Анжеліки – це цукор, стробуй. Маленький француз нарешті зважився. Він обережно лизнув шматок цукру, лизнув ще раз, і потім уп'явся в нього своїми міцними зубами. Посмішка висвітлила його смішну перемазану пику. І раптом не в змозі показати захоплення, він дзвінко засміявся. У всіх як гора з плачею пала, і рокези одразу відтанули. Анжеліка покликала хлопчиків Ельвіри. Чи не знайдеться у вас у кишенях чогось цікавого для нього? Вона потрапила куди треба, адже в кишені кожного хлопчика, який поважає себе у віці від 7 до 10 років, зберігаються найдивовижніші скарби. Бартеломі витяг зі своєї кишені дві агатові кульки, виграні ще на тротуарах Ларошелі. Цього виявилося достатньо, щоб остаточно полонити дитину. В оточенні дітей і жінок він спокійно дійшов спочатку до форту, а потім і до їхнього маленького будиночка – Нарешті вони були у надійному притулку. Анжеліка боялася, що побачивши двері, що зачинилися за ним, хлопчик знову почне ревіти. Але він швидко озирнувся, а мабуть зрозумів, що дороги назад немає, і ніби змирився зі своєю долею. Несподівано для всіх він підійшов до осередку і незворушно сів на камінь перед палаючим вогнем. Анжеліка була впевнена, що ця ситуація нагадала йому щасливі часи його раннього дитинства – проведеного на канадській фермі. Він гриз цукор і дивився, як Бартеломі катає по підлозі свої чорні кульки. Зрідка він вимовляв якісь ірокеські слова. Щоб хлопчик швидше освоївся, вона послала за старим канадцем Макколе. Посадила старого біля вогню і налила йому кубок витриманого вина. «Дуже вас прошу, пане Макколе, будьте нашим тлумачем». Я увесь час боюся, що цей маленький дикун знову зареве, коли побачить, що ми його не розуміємо. Потім вона дала всім дітям по шматку дорогоцінного цукру в нагороду за їхню допомогу. Без вас, дітки мої, ми мали багато неприємностей. Ви дуже допомогли нам. Тієї ж думки був і Деломені, який через деякий час прийшов особисто подякувати пані Депайрак. Він сказав, що вони дуже мирно розлучилися з ірокезами, і ті пішли спокійні за долю свого вихованця. Ви надали нам величезну послугу, пані. Без вас і ваших милих дітей нам важко було б вибратися з цього глухого кута. Ми, воїни, часто забуваємо, що в деяких випадках лише жіночий такт здатний врятувати становище. Нас могли б усіх вирізати через це курча. Тоді як одна ваша усмішка, потім повернувшись до дітей, він не дуже розсудливо заявив. Я маю нагородити вас. Чого б вам хотілося, друзі мої? «Діти сп'яніли від своїх успіхів, а також від днів вільного життя в катарунку ані трохи не зніяковіли», – Бартеломі відразу вигукнув. «Мені тютюн та люльку, мені луїдор», – сказав тома, який ще не забув, що найбільше цінувалося у Старому світі. «А я хочу ножа, щоб знімати скальпи, і потім ще хочу поїхати до Квебеку», – заявила Оноріна. Граф був здивований бажаннями дітей. Ніж такі чарівні панноці, із кого ви збираєтеся знімати скальпи? дівчинка замислилась. Анжеліка сиділа, як на розпеченому вугіллі. На щастя, оноріна відповіла, що поки що вона іще не вирішила, їй треба подумати. А що ж ти робитимеш із трубкою, мій хлопчику? Куритиму, чорт забирай. Полковник весело засміявся. Він дав Тома золоту монету, пообіцяв Бартиломі, що той матиме трубку, але з за умови що з неї він пускатиме лише мильні бульбашки. Що ж до вас, панночко, то з ножем я, мабуть, почекаю, поки у вас ще немає ворогів. Але можу передати вам від імені масира Губернатора найсердечніші запрошення до його доброго міста Квебек. Анголом, Серж Голом, Анжеліка у новому світі. Книга 7. Частина 2. Ірокези. Розділ 23. Анжеліка, розуміючи, що така зміна обстановки важка для маленької дитини, вирішила з купанням трохи зачекати. Але ж від нього страшенно пахне, заперечували їй пані жонаста та Ельвіра. Подивіться на його волосся, у нього, звичайно, там багато комах. Звичайно, але раптом він знову злякається, коли ми почнемо садити його у воду. Потерпімо, а завтра, мабуть, ми вже зможемо безболісно виконати цю процедуру. Але все владналося само собою. Дитина вередувала і кілька разів заходилася плакати, і Макколе терпляче втішав її і намагався умовляти. Я йому сказав, що якщо він добре поводитиметься, завтра сванісіт і у таке візьмуть його з собою на полювання чи на війну. Побачивши, як діти весело хлюпаються, у чані з теплою водою, дитина теж захотіла купатися, але відмити його з першого разу було неможливо. Товста кірка з ведмежого жиру, просоченого пилом, покривала його тіло. Анжеліці вдалося змусити його проковтнути цілющий настій і страв, куди вона підлила макового відвару, який випадково виявила в убогій аптечці форту. Ірландець Оконел хворів, мабуть, не дуже часто, а якщо на нього й нападала якась хвороба, він уміло виганяв її горілкою. Анжеліка згадала про пакети з травами, мазі, сиропи, ліксири, які їй так подобалося готувати, і які вона залишила в Ларошелі. І дуже пошкодувала про це. Як би вони знадобилися їй тут. Стояла вже осінь, і пізно було збирати навіть найнеобхідніші трави. Та ще невідомо, чи ростуть вони у цій півкулі. Але кору з деяких дерев та коріння можна було зібрати ще й зараз. І з завтрашнього дня вона візьметься за це. Надвечір Лобін'єр зайшов поглянути на свого племінника – Хлопчик у цей час уже солодко спав на підлозі, закутаний у хутряну ковдру, тому що його не змогли вмовити лягти в ліжко, трапер сумно роздивлявся його. Мені добре знайоме те, що він відчуває зараз, промовив він, похитавши головою. Адже я теж був бранцем ірокезів у долині могавків. Хіба я можу забути цей час? Хіба взагалі можна забути цю долину? Але зрештою, спалахнула Анжеліка, хто вам ірокези, друзі чи вороги? Лобіньєр був здивований. Йому, як і Ніколя Перо, здавалося цілком природним поєднання таких почуттів, як туга про минулі дні, проведені вірокезів, і люта ненависть до них. Звичайно, в мене залишилися найсвітліші спогади про життя у долині могилів. Але хіба я можу простити їм убивство моєї родини та родини Модрея? Я знаю, мій обов'язок помститися їм, і я помщуся. Сьогодні ми пішли на угоду, це ціна життя мого племінника. Але повірте, ми ще зустрінемося з ними віч віч. Вона спитала пошепки. Що ви збираєтесь робити з цим малюком? Віддам його єзуїтам. У Квебеку є семінарія, де виховуються сироти та молоді індіанці, із яких збираються зробити місіонерів. Анжеліка глянула на сплячу дитину. На його кумедне обличчя, яке так і не вдалося відмити, і застиглий скорботний вираз. Він здавався таким зворушливим та беззахисним зараз. Чим стануть для цієї дитини, яка виросла на волі, у лісі? Стіни семінарії, звісно, в'язницею. Вона підвела голову, щоб поділитися своїми думками з Лобін'єром. Чи варто так дорого платити за свободу дитини, щоб тут же знову відібрати її у неї? Вириваючи його з рук дикунів, вони перш за все дбали про спасіння його душі. Шляхетне занепокоєння... Але хіба не повинні вони були думати, крім того, і про щастя та добробут хлопчика? Але відкривши рота, щоб сказати все це, вона побачила, що Лобіньєра вже не було поруч. Канадці вміли з'являтися та зникати безшумно. У сусідній кімнаті під наглядом Ельвіри спали діти. Подружжя жона щось розбирала у своїй кімнаті. Старий Маккола пішов за тютюном, якийсь час Анжеліка сиділа одна біля сплячої дитини в спільній кімнаті. Хлопчик спав дуже неспокійно, він смикався, схлипував, шукав когось рукою. Щоб заспокоїти його, Анжеліка погладжувала його жирне скуйовджене волосся. В тиші тільки чути було, як потріскує вогонь в осередку. Але піднявши голову, Анжеліка побачила, що поряд з нею стоять і рокеські вожді, Сванісіт і Утаке. Стоять так близько, що бахрома якої оброблені їхні пов'язки на стегнах торкається її плечей. Вона з подивом дивилася на них. Як вони увійшли сюди? Рука вождя могильників на рівні її очей стискала блискучу дерев'яну рукоятку кастету з величезною гострою голкою зі слонової кістки. Один удар цієї зброї наскрізь пробивав голову, особливо коли воно опинялося в такій руці, широкій м'язистій, обтягнутій глянсуватою шкірою кольору амбри. Анжеліка стрималася і залишилася на місці, Очі у таке були, як дві чорні вузькі щілини. Індіанці вдавали, що не помічають Анжеліку. Сванісет застигши, дивився на сплячу дитину. Потім він нахилився, поклав поруч нього маленький сагайтак зі стрілами і маленький лук, зброю, якою він навчив хлопчика добре володіти. Потім, мабуть, відігнавши від себе сумні думки, Своні Ванісіт разом з Утаке заходилися ходити по кімнаті, з сілковитою безцеремонністю роздивляючись і хапаючи руками все, що їх цікавило. Немов Анжеліки тут і не було. Трохи згодом вони пройшли до сусідньої кімнати. І Анжеліка почула, як несамовито закричала «Пані Жонас!». Вона щойно почала розпалювати вогонь в осередку, коли перед нею постали ці гримасні розфарбовані фізіономії. Бачачи, як злякалася ця літня жінка – і рокези голосно розриготалися. Не промовивши до цієї хвилини ні слова, вони, перебиваючи один одного, почали щось говорити глузливим тоном. Пані жена знову закричала, коли вони схопили її мережевну накидку, яку вона розклала на ліжку. І треба ж було їй саме сьогодні виняти свої скарби. У кімнаті, де спали діти, вожді зчинили страшний шум. Ельвіра тремтячи всім тілом забилася в кут. Але діти дивилися на індіанців, як на карнавальні маски. Переконавшись, що тут теж нічого цікавого, індіанці перейшли до кімнати Анжеліки. Тут їхня цікавість була повністю винагороджена. Вони відчинили скрині, витягли звідти одяг, перехопили всі книги на етажерці, перегортаючи їх і роздивляючи їх з усіх боків. Анжеліка стежила за ними, намагаючись не хвилюватися. Вона благала Бога, щоб хтось прийшов, хто знає мову ірокезів, і видворив би їх звідси. Як їй здавалося, у таке не міг мати до неї добрих почуттів. І якщо сванісит прийшов сюди, щоб глянути востаннє на свого вихованця, то вождь могил, напевно, з'явився, щоб звести рахунки із жінкою, яка його так принизила. Мабуть, їх час виставити звідси, пошипки запитав годинникар. Обережніше, вони можуть розколоти череп. Хоча вони говорили пошепки, індіанці різко обернулися, ніби бажаючи застати їх зненацька. На щастя, обличчя Анджеліки, яка стояла, притулившись до одвірка, було спокійним. Раптом Сванісіт помітив дорожню скриньку Анджеліки і, відкривши її, заумер. Коштовності, здавалося, засліпили його. Він довго крутив у руках гребінь, розглядав щітку, свічник, печатку, але найбільше захоплення в нього викликало дзеркало – він підніс його до свого обличчя, скорчив гримаси і зареготав, як божевільний. І ще сильніша, ніж полірована поверхня скла, його привабила гірлянда із перлин і золота, яка прикрашала дзеркало, та його ручка з того ж дорогоцінного металу. Отаке явно не поділяв захоплень старого вождя, він сухо сказав йому щось. Можливо, нагадав Сванісіту, що білі не відрізняються щедрістю, і що ця жінка теж належить до цієї користолюбної раси. Сванісіт одразу знову перетворився на великого вождя, гордовитого, холодного та ворожого. Він ніби скам'янів і мовчки поклав дзеркало на у скриньку. Опустивши голову, він дивився на Анжеліку холодним поглядом пораненого орла. У його рота залягла гірка складка, щойно коли він схилявся до сплячої дитини. Потім він, мабуть, ухвалив якесь рішення. Його обличчя висвітлила переможна усмішка. Він немово держимий схопив дзеркало і засунув його до себе за пояс. Зробивши це, він кинув зухвалий погляд на Анжеліку, але це був лише погляд хлопчиська, який щось накоїв, який прикидається, що йому не страшно. Тоді Анжеліка підійшла до нього, дістала зі скриньки червону шовкову стрічку і, вийнявши дзеркало за пояса сванісіта, прив'язала його стрічкою до намиста з ведмежих зубів, що прикрашали груди старого вождя. І з цікавістю стежили за кожним її рухом. «Ти розумієш мову французів?» – сказала вона, звертаючись до Утаке. «Переклади мої слова. Я дружина, те конде роги. Від імені свого чоловіка дарую великому вожде від дзеркало, яке йому так сподобалося». Утаке неохоче переклав. Сванісит подивився на дзеркало, що сяяло на його грудях, потім швидко промовив. «Чи не думає біла жінка обдурити великого вождя Сенеків?» Сванісит знає, що такими предметами білі користуються лише тоді, коли вони звертаються до свого бога. Адже чорна сукня відмовився дати Сваніситу дзеркало, в яке він заглядає щоранку, і яке цілує, а натомість Сванісит пропонував йому сто бобрових шкур. Про що він? Ймовірно, Єзуїт не погодився віддати їм свій дискос чи ще щось необхідне під час богослужіння, як йому пояснити, що це зовсім різні речі. Що бентежить великого вождя? Чому він думає, що біла жінка хоче його обдурити? Хіба цей предмет недостойний прикрашати груди вождя Союзу п'яти племен? Тепер вона була впевнена, що Сванісід зрозумів сенс її слів, оскільки майже дитяче захоплення спалахнуло в очах сивого індіанця. Він сяїв від щастя та гордості. Він щосили намагався триматися з гідністю і сказав кілька слів, які у таке переклав підкреслено з неважливим тоном. Білі не вміють робити подарунків. Це підла, розважлива раса. Що хоче отримати натомість біла жінка? Біла жінка вже винагороджена за свій подарунок честю, що випала на її долю приймати у своєму будинку великого Сванісіта, вождя Союзу п'яти племен. «Значить, білу жінку не налякав прихід жорстоких ірокезів?» – спитав Сванісіт. «Ні, я дуже злякалася. Прихід великих ірокезьких воїнів мене вразив» адже я лише слабка жінка, яка була б нездатна захистити себе». Вимовляючи це, вона дивилася прямо в обличчя у таке. Вона думала, що він зрозуміє її натяк. Але Сванісіт, мабуть, почув про пригоди у таке, якому мало не перерізала горло біла жінка, або ж він просто був ясновидцем. Він вибухнув громовим сміхом, образливим для великого вождя магавків. Він плескав себе по стегнах і кидав на нього глузливі погляди. Анжеліка бачила, що він переходить кордони, принижуючи у таке. Поки ще не пізно, вона вирішила припинити цю сцену. «Якось, – сказала вона, – я бачила сон, наче я була біля струмка, на пагорбі. Сонце вже почало сідати, ворог вистежив мене і кинувся на мене з томагавком. Тоді, вирушаючи на пагорб, я взяла з собою кинджал, адже сни часто збуваються. При слові «сон» індіанці відразу стали серйозними. Під ненависті, глузування, недовіри не залишилося і сліду. «Говори ж», – сказав у таке глухим голосом, – «Говори, о біла жінко, повідай нам про твоє це». Вони підійшли до неї і схилилися як діти, які чекали на продовження хвилюючої та страшної історії. Цієї миті двері з гуркотом відчинилися і на порозі з'явилися Ніколя Перо, Пон Бріан, Демо Пертюї у супровіді озброєних солдатів. Вони були готові до того, що побачать її на підлозі з пробитим черепом. Бачачи, що вона жива й неушкоджена, і цілком мирно розмовляє з двома грізними ірокезами, вони розгубилися. Пані пробурмотів Бріан. ви, ви, не... Ні, як бачите, я жива, відповіла Анжеліка. Що ви бажаєте? Нам сказали, що сюди проникли ірокези. Ось вони. Вони прийшли дізнатися, як почувається їхній вихованець, і принесли йому зброю. Мені здається дуже зворушливою така турбота. Ніколя Перо не вірив своїм очам. Побачивши, що Анжеліка, як ні в чому не бувало, стоїть поруч із цими похмурими та страшними воїнами. З цієї самої хвилини, як я зустрів вас у Ларошелі, ви не перестаєте мене дивувати. Що ж, якщо у вас усе так мирно скінчилося, пробачимо їхній зухвалий наліт. Потім він звернувся мовою ірокезів до двох вождів. І Анжеліка смутно зрозуміла з їхньої міміки, що Перо запрошує їх на бенкет з білими. Але індіанці відмовилися. Вони кажуть, переклав Перо, що бенкетуватимуть тільки з дорогою, І тільки тоді, коли всі французи з Квебеку підуть звідси. Вони вас вітають, пані, і кажуть, що ще прийдуть до вас. Піднявши гордовиту поставу, вожді поволі пішли. Солдати проводжували їх до виходу з форту, потім ворота за ними зачинилися. Анголом, Серж Голом, Анжеліка у Новому Світі, Книга Сьома, Частина Друга Ірокези. Рокази, Розділ 24. Господи, коли ж вони поїдуть звідси? Поїдуть усі до одного. У Анжеліки більше не вистачало сил чекати. Їй так хотілося, щоб у Катарунку залишилися тільки свої. Щоб скінчилися нарешті усі ці хвилювання, і чоловік належав їй. Тоді вона сховала б голову у нього на грудях, припала б до нього, як до життєдальнього джерела. Вібрала б у себе хоч частку його сили, і знову знайшла б спокій. Бо вона бачила, що Жофрей спокійний і твердий. Він не знав, що таке страх. Він не випробовував його, навіть глянувши в обличчя смерті, навіть коли йшов на тортури. Він знав, що майбутнє не обіцяє йому легкого життя, і робив усе, що залежить від нього, щоб запобігти майбутнім небезпекам. Але майбутнє і взагалі все, що стосувалося галузі домислу, мало турбувати його. Він був насамперед людиною справи і жив справжнім. Факт – відчутний реальний факт. Ось що було для нього головним. Зробивши для себе це відкриття, Анжеліка жахнулася. Ніколи вона не зможе зрозуміти цю людину. Але водночас тільки ця людина і могла заспокоїти її змучену тривогою душу – він залишався незворушним, коли навколо вирували пристрасті, але Анжеліка відчувала, що якщо все це триватиме, ще кілька днів її нерви не витримають. Її лихоманило, у ній все було напружено, страх, тривога, надія, змінюючи одне одного, налітали на неї, як пориви вередливого вітру. З того самого дня, коли вона привела за собою спагорба у таке, що змінилося, тепер оточуючі дивилися на неї іншими очима. Несподівано для себе вона опинилася в самому центрі драматичних подій, про існування яких зовсім недавно навіть не підозрювала. Анжеліці здавалося, що вона починає розуміти новий світ. Входить у його життя, його конфлікти та пристрасті, які потроху захоплюють її. «Вони поїдуть», – казав Жофрей. І голос його звучав так впевнено, що лишалося тільки чекати. «Вони поїдуть, і ми залишимось самі у своєму форті». Дійсно, каное дедалі частіше відривалися від річкового причалу. І нарешті настав день, коли сам грав мені зійшов у човен, останнім покинувши берег. Події розгорнулися не так, як він уявляв собі, прямуючи з експедиційним загоном у катарунок. Але він ані трохи не шкодував про це. Дивився на подружжя, яке проводило його, яке було для нього якимось символом того, про що він сам мріяв у житті і в чому йому, лицарю Мальтійського ордена, було назавжди відмовлено. Вдалені мирно паслися коні, весело стрикотіли коники. Отже, я залишаю вас самих, сказав полковник. Дуже вдячний вам за це. А якщо ірокези не повірять у ваші добрі наміри, якщо вони не встоять перед спокусою отримати ваші скальпи і пограбувати форт? «На те воля Аллаха!» – сказав Депейрак арабською. Деломені посміхнувся, адже він теж не один рік провів на берегах Середземного моря. Великий Аллах! Він махав їм капелюхом до самого повороту річки. АНГОЛОМ, Голом, Серж Голом, Анжеліка у Новому світі, книга 7, частина 2 Ірокези, розділ 25. Тільки тепер, коли вони нарешті залишилися одні і починалося їхнє життя в Катарунку, вони були одні й вони не належали до жодної нації, не підкорялися жодному королю. Коли Ірокези прийдуть до них за миром, вони звертатимуться до Депайрака як до монарха, який говорить від його імені. Ще було важко повірити у диво, що французи пішли. Але увечері в сімейному колі вони святкували перемогу та те, що відстояли свою незалежність. З усіх боків до Депейрака тяглися пінясті вином кубки. Всі славили мудрість свого командира, який знову вивів їх з тяжкого становища. Цієї ночі сповнена подяки до чоловіка, який врятував їм життя, Анжеліка гаряче відповідала на його ласки, а він тепер коли небезпека була позаду, наче винагороджував себе за все пережите. Для зустрічі ірокезів Депейрак одягнувся в розкішний камзол із пурпурового оксамиту, розшитий срібною ниткою та перлами. На його чорних шкіряних чоботях виблискували срібні шпори. Спершись на срібний ефес шпаги, він стояв біля ворітфорту і чекав на прихід парламентерів. Ліворуч від нього, сяючи на сонці кірасами та шоломами, Застигли за лебардами в руках шестеро іспанців, його особиста охорона. Праворучи нього завмерли шестеро його колишніх матросів у жовтих козакінах, оздоблених червоним шовком, та червоних штанях, заправлених у світло-коричневі чоботи. Деперек замовляв цю форму севільському кравцю, як парадну ліврею для слуг свого дому. Ось тільки нагода похизуватися в цій формі представлялася рідко – Така пишність не дуже в'язалася з простотою і дикістю життя в Північній Америці. Зазвичай, на її береги висаджувалися люди в сорочках на голе тіло. Багато хто з них утік з Європи, рятуючись від релігійних переслідувань. пуритани з Англії, гугеноти з Франції. І в того ж подружжя Жонас не було нічого за душею, крім жалюгідної торбинки з пожитками. Жофрей де Пирак приїхав до Нового світу розбагатілим. Він міг дозволити собі влаштувати подібну виставу. Ірокези, які піднімалися зараз до форту, були вражені сяйвом обладунків, сріблом, переливами сліпучо-яскравих фарб на тлі золотого оздоблення осені. Сванісіт ішов, перекинувши через плече рушницю з перламутровою інкрустацією на прикладі. Ірокезів було п'ятеро – Сванісіт, Утаке, Анхісера, Ганатуха та Онасатеган. На півголі виснажені голодом люди в пов'язках на стегнах, прикрашених бахромою, яка майнула на вітрі. Онасатиган був вождем Онондагів, Ганатуха – одним з доблесних воїнів племені Онеїдів, а Анхесера мав говорити від імені Каюгів, оскільки їх вождь був його рідним братом. Найшанованіші, найдостойніші люди священної долини прийшли цього дня до Катарунку, щоб укласти союз із людиною громом. Вони зважилися на цей крок, бо любили свої народи, але серця їхні мучилися сумнівами, які вони приховували під маскою зарозумілості. Дивлячись на них згори, Анжеліка намагалася відгадати, які ж почуття насправді володіють ними. Їй були зрозумілі їхня недовіра, тривога та біль. Адже Сванісит сказав їм, у ірокезів немає колишньої сили. Щоб вистояти, нам доведеться укласти союз із білими. Чи від того, що життя вождя у таке, мить трималося на вістрі її кенджала, чи після тієї історії з черепахою Анжеліка відчувала, що невловимі нитки пов'язують її з рокезами. Вранці вони з Оноріною витягли найкрасивіші перлини з колекції дівчинки. Ми їх подаруємо старому сванісіту, якщо раптом він знову завітає до нас. Це така шанована людина. «Так, я його дуже люблю», – заявила Оноріна. «Пам'ятаєш, як він жалів того хлопчика? Мамо, а чому він поїхав із французами? Він хотів навчити нас стріляти з лука». Анжеліка не могла їй відповісти, що їй задоволенням залишила б дитину, але їй ніхто цього не запропонував. Піднявшись до середини пагорба, ірокези побачили приготовлені для них графом Депейраком подарунки, серед яких був дуже цінний пояс вампум. Коли ірокези розібрали, що означають візерунки на ньому, вони захопилися – вони розглядали його, хитали головами та задоволено повторювали «Добре, добре, дуже добре». Сванісід нагадав вождям, що ще зовсім недавно цей вампум належав Абинакам і вважався за їх найбільший скарб. З якою ж повагою великі племена півдня мали ставитися до людини грому і як вони мали цінувати союз із ним, якщо вручили йому цей вампум? При думці, що тепер він передає його у їхнє володіння, серця і рокезів наповнилися великою радістю. Тепер це була їхня власність. Сванісіту вже уявлялося, як він пройде селами, населеними племенами довгого дому, несучи перед собою на витягнутих руках цей скарб. Заздалегідь, перечуваючи захоплення і тріумфування свого народу, старий вождь здригався від щастя». Ірокези склали на землю луки, сагайдаки, оброблену перламутром рушницю сванісіта і трубку з червоного каменю, їхню єдину, зовсім скромну, грубо висічену трубку. Червоний камінь був холодний, як лід. З неї не курили вже багато місяців. Вони поклали її і мимоволі зітхнули, помітивши серед інших подарунків, що лежали на вичинених шкірах, Зв'язки сухого листя запашного віргінського тютюну, від якого приємно залоскотало в носі. Яке щастя, що залишилося недовго чекати, коли сидячи біля вогню та обмінюючись привабливими взаємними обіцянками, можна буде нарешті викурити люльку. Але вперед чутті цього блаженства вони не повинні були забувати про всі складні ритуали, які супроводжували такі важливі переговори, від яких залежало все майбутнє ірокезького народу. Анжеліка зізналася чоловікові, що їй дуже не хотілося бути присутньою на сьогоднішній церемонії. Хоча вона чимало сприяла наближенню цих переговорів, вона вважала, що її присутність на них аж ніяк не є обов'язковою. Переконуючи чоловіка, вона сказала, що, як пояснив їй Перо, жінки, хоча за законами ірокезів вони й мають право голосу, ніколи не присутні на раді чоловіків. А за них виступають там їхні посередники, найчастіше хтось із юнаків. Крім того, її самого ранку мучить мігрень, і їй навіть думати страшно, як винесе вона ці кілька нудних годин сидіння з індіанцями. Зрештою, Жофрей погодився, відповівши, що якщо самі вожді не вимагатимуть її присутності на переговорах, вона може піти. Чесно кажучи, їй найбільше лякала думка знову опинитися поряд з отаке. Зі Сванісітом вона почувала себе легше і навіть попросила Ніколя Перо передати старому вождеві кілька венеціанських перлин, які вони приготували вранці з Оноріною. Побачивши, що сторони обмінялися вітаннями і зараз розпочнуться переговори, вона непомітно повернулася до себе і провела вечір зі своїми друзями та дітьми. Іноді до них хтось приходив і розповідав, що відбувається на переговорах. Сванісіт був дуже голодний, а з кухні долинали дражливі уяву запахи, спокушаючи його бажанням швидше обірвати свої промови. Він з гордості і самолюбством продовжував говорити. І хоча його красномовство давно перейшло всі межі людського терпіння, депирак спокійно слухав його. Спочатку він на всі лади повторював, що сьогодні з ними тут немає Тахутагета, бо він залишив його на чолі своїх військ. Одні загони знаходяться неподалік у лісі, інші почали переправлятися річкою нижче за течією. Їх багато, дуже багато, напевно ціла тисяча. Французи у Квебеку навіть не уявляють, скільки воїнів у Сванісіта. І якщо він, Сванісіт, тільки дізнається, що людина грім хоче обдурити його, що всі його обіцянки були брехливими, що він намагається послабити ірокезів, схиляючи їх закопати томагавк війни, щоб французам було легше розгромити їх, хай нарікає на себе. Ірокези не підуть із катарунка, не насолодившись помстою. Декого вони підсмажать, декому поправлять зачіски. «У вас тут є гарні шевелюри», сказав він, «і в тебе, і в синів твоїх, і в твоєї дружини». «Ні-ні, сам я не зніматиму з неї скальп», вигукнув він, ніби вже настав момент діяти. «Я тобі вже казав, і ти повинен це запам'ятати. Жодного разу в житті я не убив і не зняв скальпу з жінки чи дитини. Я так і помру, не взявши на душу цей гріх, не порушу давніх законів наших предків. Але наші молоді воїни забули ці закони, додав він із презирством глянувши на своїх побратимів. Хоч усі вони вже були люди у віці. Вони всьому навчаються у білих. Вони перестали шанувати тих, хто дає їм життя, від кого залежить все майбутнє. Вони дійшли до того, що прибивають скальпи вбитих жінок біля входу до своїх вігвамів. Скоро і рокези стануть такими ж підлими та безчесними, як і ви, білі. Депейрак незворушно вислухав увесь потік погроз та образ. Він розумів, що ці злісні виливи приховують лише невпевненість Сванісіта і намагався заспокоїти його. Невідомо, скільки б ще тривала їхня розмова, якби раптом не зіпсувалася погода. Налетів поривчастий вітер, над річкою та озерами піднявся густий туман. Стрімко наринувши на землю, він затопив її до найвищих вершин. Довелося терміново збирати розкладені на землі подарунки та зброю і нести їх у форт. Там у залі вже палав жаркий вогонь в осередку. Столи ломилися від страв, жирне м'ясо, пахучий варений маїс, мариновані ягоди чекали на гостей. У повітря піднявся блакитний димок тютюну, і прозора волога наповнила купки. За велінням графа, вхід у цей рай був дозволений лише випробуваним чоловікам, загартованим флібуссьєрськими оргіями та язичницькими банкетами. Флоремон і кантор до них не потрапили. Юнаків відіслали у флігель, де за святковим столом зібралися жінки, діти і всі ті, хто не виносив надмірностей у спиртному. Анжеліка від щирого серця розсміялася, побачивши розгублені й збентежені фізіономії своїх синів. Незабаром до їхньої компанії приєднався бретонець Жан, який хоробро зізнався, що він невеликий любитель горілки і його лякають порції вареної ведмежатини. А коли він спостерігає обжерливість індіанців, його починає нудити. Так само привітно вони прийняли і мальтійця Енріко Енці – у нього була хвора печінка, що доставляла йому багато неприємних моментів у житті. Але оскільки його товаришам було добре відомо, як спритно орудує він кенджалом, небагато хто зважився посміятися з нього, коли, пожовкнувши, він з жахом відштовхував від себе склянку вина чи горілки. Жінки постаралися, щоб вечір у їхньому товаристві пройшов весело. Було багато музики, грали на флейті та на гітарі. Без кінця змушували співати кантора, і всі дружно підспівували йому. До чаю подали оладки та цукерки із спаленого цукру, куди для аромату додали трохи анісу. Метр Жанас розповів страшну історію про перевертня, відому у його рідних краях. Декілька разів він раптово зупинявся на півслові, але зовсім не тому, що забував свою казку. Навпаки, він дуже добре її пам'ятав. Востаннє розповідав її своїм двом хлопчикам, викраденим єзуїтами. Він мужньо довів її до кінця, і зацікавленість, із якою усі його слухали, була для нього найкращою винагородою. Флоримон і кантор разом з дітьми благали його розповісти щось таке ж захоплююче. Потім усі розійшлися спати. Анжеліка порадила синам залишитись у неї. Тут вони краще відпочиватимуть, ніж у великому будинку, де зараз стоїть такий гвалт. Загорнувшись у ковдри, юнаки лягли прямо на підлогу, ближче до вогню. Навислий туман хилив людей у сон. Він огорнув землю м'яким покривом, у якому тонули всі звуки, які несподівано лунали в тривожній тиші ночі. З усіх чотирьох оглядових майданчиків форту Вартові марно намагалися розгледіти, що відбувається за палісадом. Там чувся якийсь скрип, булькання. Вірніше, до них долітала крізь ватяну ковдру туману лише луна цих незрозумілих звуків. Можливо, просто біля річки несамовито квакали жаби, і в лісі кричав козодой, і вухали сови. Тому що навколо форту не було більше вігвамів, ніч здавалася ще темнішою і глухішою. Минулої ночі крізь туман мерехтіли вогні, тягло димком, чувся дитячий плач. Нині все було мертве довкола. Форт Катарунг загубився в туманній темряві, як корабель, що потонув у хвилях океану. Анголом, Сержголом… Анжеліка у новому світі. Книга 7. Частина 2. Ірокези. Розділ 26. Катарунг був огорнений туманом. Туман за вікнами, туман у будинку. Крижаний туман висить у повітрі. Теплим туманом наповнився будинок. Над фортом густа завіса туману. Крізь яку ледве пробиваються мерехтливі холодні зірки. Кімнату застилає блакитний туман тютюнового диму. За вікном сирий туман, який пронизує до кісток, покриває величезні простори. Він повсе над темною землею крадеться, як дикий звір, готовий напасти на житло людини, а в залі, де йде бенкет. Туман просякнутий запахом запашного тютюну. Тут можна курити скільки душі завгодно, з отупілою головою на повний шлунок. Сванісіт щасливий, старий санека наївся до відвалу. Він майже не пив. Його завжди лякала непереборна, дурманлива влада горілки. Він не хотів ні вина, ні пива, але за те, з якою насолодою запивав він Маїсову кашу студеною водою з глибокої криниці, що ледве пахла землею. Він так втомився від війни і так довго голодував, що зараз велика кількість їжі і викурений тютюн вплинули на нього, як і міцні напої. Старий Сенека захмелів, як і всі інші. Йому уявлялося, як він приносить на мисто вампум, на раду матерів та старішин. Він подумав про отримані подарунки, про взаємні обіцянки. Він думав про країну великих полювань, що чекає на свого доблесного воїна по той бік життя. Серце його блаженствувало. Йому здавалося, що саме такі радощі знайдуть душі, що пішли в інший світ. Більше йому не було чого бажати. І навіть... Ось несподіванка. Перед ним з'явився Модрей, той самий хлопчик, якого колись називав своїм сином. Оскалившись у страшній усмішці, Модрей заніс свій ніж над головою старого Ірокеза. Анголом, Серж Голом, Анжеліка у Новому Світі. Книга 7, Частина 2 Ірокези. Розділ 27. Далеко за північ, але світанок ще й не наближався. Раптом заіржали коні. За вікном хтось крикнув Ведмеді! Жофрей депирак скочив і кинувся до дверей. Хоча зазвичай він пив, не п'яніючи. Цього разу, пробираючись між тіл своїх співтрапезників, він почував себе не дуже впевнено. Яким би витривалим був гостинний господар, не так просто витримати бенкет з індіанцями, та ще з такої нагоди, як укладання з ними союзу. Вже всі втратили надію, що колись закінчаться їхні промови, і вони наситять свої шлунки. На щастя, терпіння Депейрака було зіткане з міцної нитки. До того ж, за цю ніч він дуже досяг успіху в мові ірокезів. Коли ж він біг через двір до воріт, йому сталося дивним, що він не чує звуку своїх кроків. Раптом пролунав неприродно глухий крик. Але він все ж таки впізнав голос одного з вартових – іспанця Педро Махорке. Майже тієї миті, де пейрака з такою силою вдарили в плече, що він ледве встояв на ногах. Удар був явно спрямований у голову і врятував його лише захисний рефлекс. Відчувши, що на нього замахнулися, він відскочив у бік. Після першого посипалися інші удари. У густому тумані, не розбираючи, били куди завгодно. Він хапав чиїсь липкі руки, викручував, ламав. І стискав їх, тож тільки кістки тріщали. Він дечому навчився у східних портах. Але противник, як стоголова гідра, був наділений здатністю відроджуватися до нескінченності. Ось знову удар. Тепер уже сокирою, яка глибоко розсікла йому шкіру на скроні. Все могло б скінчитися гірше, якби йому знову не вдалося спритно ухилитися від удару. На губах він відчував солонуватий смак крові. Відстрибнувши назад, він вирвався нарешті з цього клубка змій, що все тісніше стискали його і прагнули його смерті. Він побіг уперед, навколо, як і раніше стояла якась незрозуміла тиша. Його очі потроху почали звикати до темряви, і він зміг розрізнити наближену постать. У щільному, туманному повітрі вона виглядала величезною і розпливчастою. Цього разу Депейрак вдарив першим важкою срібною рукояткою пістолета, прямо в обличчя. Індіанець упав, але з усіх боків знову підступали зловісні тіні, готові накинутися на нього. Рана послабила депирака, Щоб втекти від своїх переслідувачів, він кинувся до річки. Вона була десь поряд. Добігши до берега, він стрибнув у воду. І занурившись у темний крижаний притулок, зрозумів, що врятований. Він ніби заново переживав ту втечу. Коли 15 років тому йому дивом вдалося зісковзнути в сену з човна, куди його напівживого занурили мушкетери короля. Його зупинив поштовх. Схопившись за гілля, він підтягнувся до берега. Холодне рожеве світло різало йому очі. На хвилину йому подумалося, що це промінь світла, яким його намацують у темряві. Але тут же зрозумів, що це лише рожеве сяй воронкової зорі. З дерев алмазними підвізками звисали бурульки. Замість чорного покриву ночі довкола розтилалася блискуча білизна. І хоча йому здавалося, що він не втрачав свідомості, зараз він зрозумів, що якийсь час після того, як вибрався на берег, він пролежав у забутті. І раптом його пронизала думка. «Анжеліка! Що з нею? Вона у небезпеці! Що сталося у форті? Як діти?» До нього відразу повернулася ясність думки. І хоча він втратив багато крові, лють, яка спалахнула у ньому, надала йому майже неймовірної сили. Зараз він був готовий до будь-якої сутички, і як завжди в хвилину гострої небезпеки, ним опанував цілковитий спокій, який робив його глухим і сліпим до усього, що не стосувалося цієї небезпеки. Повільно підвівшись, він озирнувся. Навколо лежав сніг. Також звідки ця сліпуча білизна, тиша і таємнича приглушеність звуків. Сніг випав уночі на землю, оповиту туманом. Перші промені сонця розігнали туман і тепер усе знову блищало в прозорому повітрі. Депирак був досить далекий від форту. Звідси він бачив острокінечний палісад на високому березі і цівки диму, що плавно здіймалися в блакитне небо. Озираючись на всі боки, він обережно пішов вперед затиснувши в руці пістолет зі зведеним курком. Але довкола не було ні душі. Вже піднімаючись на пагорб, він помітив слід людини, який вів до річки, дуже виразний на свіжому снігу. Чим ближче до форту він підходив, тим більше ставало слідів. Вони вели ліворуч і праворуч. Отже, форт оточили, перш ніж його захопити. Захопити? Ні, до нього проникли без бою, адже його самого поранили у дворі. Нарешті, коли він уже вийшов на стежку, яка вела від річки прямо до воріт форту, він побачив розкинуте тіло, яке лежало на ній. Він обережно наблизився і перевернув тіло вгору. У індіанця було пробите чоло, і з рани випливав мозок. Це був той самий індіанець, якого він вдарив ручкою пістолета, де пейрак постояв, роздивляючись його. І хоча він був неприкритий і був чудовою метою для ворога, тепер він знав, що боятися йому нічого. Індіанець належав до тих, хто нападає лише вночі та зникає з появою дня. До тих, хто може не боятися померти в темряві, бо їхніх душ уже не торкнеться прокляття предків, до єдиних, хто наважиться. Індіанець міг бути тільки з них. І, нахилившись до вбитого, Жофрей Депирак отримав підтвердження цього. На грудях у індіанця ще зблиснуло. Різким рухом граф обірвав стрічку амулету. Швидко глянувши на неї, він кинув його в кишеню камзола. Потім поволі почав підніматися до воріт Тарунка. Анжеліка довго не могла заснути. Головний біль не минав. Болісно давило скроні, давило очі. Вночі музиканти, яких навів Ніколя Перо, щоб насолодити музикою і рокеських вождів, самозабутньо били в барабани. Тріщали в тріскачки і нудно доділи у свої дерев'яні дудки. Рожеві відблиски багаття проникали через пергамент маленького віконця. Анжеліці увесь час здавалося, що там ось ось з'явиться якась жахлива фізіономія. Індіанці танцювали у дворі навколо вогнищ та у самому будинку. Анжеліка уявляла собі, який там зараз іде бенкет, як індіанці та білі передають один одному дерев'яні миски повні пшеничної та маїсової каші, политої зверху ведмежим жиром та посипаною зернами соняшнику. Як ріжуть величезні шматки вареної ведмежатини та піднімають важкі кубки. Часом до неї долітали хриплі, напрочуд одноманітні крики, що заглушали пронизливі і настирливі звуки музики. Тоді Анжеліка здригалася, їй ставало зовсім не по собі. Вона чогось боялася, їй дуже не вистачало чоловіка. «Як мені хочеться, щоб ти був зараз тут зі мною», – думала вона зовсім по-дитячому. «Ти так мені потрібний». Потім її думки почали плутатися, і вона поринула в глибокий сон. Коли вона прокинулася, довкола стояла мертва тиша, і крізь щільний пергамент у кімнату просочувалося незвичайне світло. Біля свого ліжка Анжеліка побачила нерухому постатю таке. Він був голий і смертельно блідий. Його можна було прийняти за статую з жовтого мармуру. Схиливши голову, він дивився на неї, і раптом вона помітила, що на його плечі стікає червона кров. Трохи чутно він прошепотів. «Жінко, залиш мені життя!» Анжеліка миттю схопилася з ліжка, скорботна тінь індіанця зникла. У кімнаті нікого не було. «Господи, я, здається, починаю божеволіти!» – подумала Анжеліка. «Невже у мене почалися видіння, як у індіанців?» Вона провела тримтячою рукою по обличчю, серце шалено калатало в грудях. Вона напружила слух. «Що означала ця тиша? У ній було щось неприродне». Вона мимоволі насторожувала, щось трапилося. Анжеліка почала швидко одягатися. У поспіху вона схопила перший плащ, що попався їй під руку, той самий малиновий, в якому вона була на бенкеті в день прибуття в Катарунк. Вона й не припускала, що саме цей плащ допоможе їй урятувати людське життя. У сусідній кімнаті, здоровим сном юності спали її сини. Обережно приклавши вухо до дверей кімнати подружжя Жонас, і почувши їхнє рівне дихання, вона трохи заспокоїлася. Але тиша, яка оточувала, продовжувала турбувати її. Намагаючись не шуміти, вона відчинила вхідні двері і прямо в обличчя їй ударило сліпучо-яскраве світло цього ранку, що пробилося навіть через маленькі, майже непроникні квадрати її віконця. На неї одразу пахнуло холодом. Намиті сліпнувши, вона заплющила очі і ледве стрималася, щоб не скрикнути. «Сніг!» Сніг випав уночі, ранній, несподіваний, невгаданий. М'яко падаючи, він накрив землю ватною ковдрою, що приглушала всі звуки. На ранок снігові пластівці призупинили свій безмовний таємничий танець, але сніг створював відчуття несподіванки та новизни. Навколо все було порожньо, проте білий килим, що застила у двір, зберігав на собі відбитки безлічі свіжих слідів. Ворота форту були відчинені навстіж, і слідом за ними на землі, як їй здалося, лежала людина. Вона кинулася туди, але цієї миті густа смуга туману наповзла на неї ззаду, переваливши через дах будинку величезною хмарою сірого диму. Сонце одразу ж зникло, і Анжеліка опинилася в глухій непроглядній темряві. Пролунав пронизливий, якийсь димний крик, але того, хто кричав, не було видно. На дотик, пробираючись уздовжу горожі, вона опинилася біля самої брами. Вона вийшла з неї і тепер уже зовсім не уявляла, де ж вона помітила лежачого чоловіка. Вона гукнула, голос пролунав глухо, як у подушку. Туман, що раптово налетів, почав розсіюватися, осідаючи блискучими краплями на землю. На очах у Анжеліки гігантська темна примара почала перетворюватися на червоний клен, що самотньо стояв біля самого входу у форт. Снігу не вдалося приховати його розкішне обрання. Біла облямівка лише підкреслила яскравість його фарб. Промені сонця струменіли крізь його пурпурове листя, як через рубінові вітражі. Коли туман пішов нарешті до річки, Анжеліка побачила, що схилом пагорба повільно піднімається людина. Вона впізнала в ньому молодого барона Демодрея. Він ніби випромінював сяйво і був прекрасний, як Архангел Михаїл. Його біляве волосся блищало під індіанським убором спір'я й перлів. Короткий плащ з лосиної шкіри був відкритий. На голих грудях виблискував золотий хрест і якісь амулети, а у високопіднятій над головою руці лезо довгого ножа. Він йшов, піднявши голову до форту, і не чути було його кроків. У його світлих очах завмерло райське блаженство. Крізь туман йому з'явилося дивне видіння – Жінка неземної краси, з лілово-блідим обличчям і чудовими зеленими очима, залита променистим світлом, що виходило з червоного клена. Світла й велична, загорнувшись у малиновий плащ, вона чекала на нього. Вона дивилася, як він наближається до неї. Вражений, він схилив коліна. «О, Богородице!» – прошепотів він голосом, який зривався. «О, мати Божа, будь благословенний цей день! Я знав, що ти прийдеш мені в годину моєї урочистості!» Він потряс перед нею чимось темним. «Ось волосся диявола, ось дар, який я обіцяв тобі, о, богородице, це скальп Сванісіта». Сніг перед ним розквітнув червоними квітами, це падали краплі крові. Знову налетів туман, і Анжеліка більше не бачила людини, яка стояла перед нею на колінах. Але чула, як він кричить, наче безумець, «Сванісіт мертвий, слава Господу, слава Всевишньому!» Як сліпа, хапаючись руками за повітря, Анжеліка дісталася воріт. Вона пройшла майже через увесь двір, намагаючись знайти будинок, де цієї ночі йшов банкет. Раптом за кілька кроків від себе вона розглянула широко відчинені двері, які сяяли, як чорне провалля у туманній імлі. Вітер зі скрипом розгойдував на шкіряних петлях важкі стулки. Жахливе передчуття стиснуло їй серце. Ось він, святковий зал, промовила вона, переступивши поріг. За столом сиділо четверо. Вона одразу побачила, що чоловіка споміж них немає. Це були ірокеські вожді – Сванісіт, Анхісера, Онасатеган та Ганатуха. перший з чолом в стіл вони, здавалося, спали після бурхливого банкету. У залі, куди забрався туман, пахло вогкістю, вогні не горіли. У зловісній тиші Анжеліка раптом почула звук, який змусив її наполохатись. Звук повільно падаючих важких крапель, що ніби обривалися зі стелі похмурої печери, в яку просочувалася вода. Чи не все одно тепер було, що погасли вогні, що у відчиненні двері увірвався холод? Ті, хто сидів тут, не потребували більше тепла. Вони спали вічним сном зі знятими скальпами у калюжі крові, що стікала краплями на підлогу. Нудота підступила до горла Анжеліки. Навіть чалена тривога, яку вона відчувала за долю чоловіка, померкла перед жахом і ганьбою того, що сталося. Ірокезьких вождів було вбито за столом господаря, який запросив їх під дахом Жофрея де Пейрака. Ан Голом, Серж Голом, Анжеліка у Новому світі. Книга 7. Частина 2 Ірокези. Розділ 28. Анжеліка почула за своєю спиною якийсь рух і стрімко обернулася, схопившись за ручку пістолета. Перед нею стояв Ніколя Перо. Він чухав голову під шапкою і дивився на неї з очима. Він теж побачив вбитих індіанців, але в нього не вистачило сил вибухнути прокльонами, що крутилися у нього на язиці. «Масіре Перо, хто це зробив?» – спитала вона майже беззвучно. «Ви знаєте, хто це зробив?» Він похитав головою. «Де мій чоловік? Його шукають. Що ж сталося?» «Вночі ми дуже напилися», – відповів Перо. «Коли я вийшов у двір, мене вдарили по голові. Я щойно прийшов до тями. Хто вас вдарив? Нічого до ладу не знаю. Але готовий тримати парі, що це справа рук Сагамора Піксарета та його шалених воїнів. А звідки тут узявся Модрей? Я щойно бачила його біля форту», – Перо сказав, дивлячись на ірокезів. Тут не вистачає одного, і, вірячи своїм очам, він перерахував убитих. Так, одного не вистачає. На мою думку, немає у таке. Мабуть, йому вдалося втекти. Як вони проникли у фортецю і застигли вас з Ненацька? Їм відчинили ворота. Вартові вирішили, що повертаються французи. Але що ж із Жофреєм? Боже мій, де він? Піду розбожу синів. Анжеліка знову перетнула подвір'я. У тумані, що глушив усі звуки, воно здавалося безмовною пустелею. На кожному кроці її чатувала небезпека. Крізь пелену туману вона роздивилася стіну комори. Зупинившись, вона притулилася до неї, тримаючи пістолет на бо їй почувся якийсь неясний звук. Звук повторився, і тут же, знімаючи сніжний пил, щось повільно сповзло з дахів дранки, і важко впало прямо під ноги Анжеліці. На снігу нерухомо лежав, мертвенно, блідий утаке. Почекавши хвилину, вона нахилилася до нього. Він трохи помітно дихав. Його ослаблі руки, мабуть, тільки-но випустили коник даху, за який він тримався стільки годин поспіль. Очі й руки розплющились, губи трохи здригнулися. І Анжеліка швидше вгадала, ніж почула ті самі слова, що він сказав їй на березі струмка і сьогодні повторив у вісні. «Жінко, залиш мені життя». Вона підхопила його під пахви і, ледве зрушивши з місця, потягла по снігу. У таке був страшенно важкий, та й руки ковзали по його змащеному жиром тілі. У кишені сукні Анжеліка знайшла ключ від комори. Вона відчинила замок і, відштовхнувши ліктем стулку дверей, затягла туди пораненого ірокеза. Уклавши у таке в найдальшому кутку, вона накинула на нього зверху кілька старих мішків. Потім вийшла з комори і почала замикати двері. Раптом вона відчула, що за її спиною хтось стоїть і спостерігає за нею. Вона обернулася і мало не підскочила на місці. Перед нею стояв індіанець. і Вона відразу впізнала в ньому вождя, одягненого в ведмежу шкуру, якого кілька днів тому бачила у дворі біля переносного вівтаря. Він був справді гігантського зросту, але надзвичайно худий. Його густе волосся, змащене жиром, було прикрашене великими дерев'яними чотками а по обидва боки обличчя бовталися коси з прив'язаними до них лапами рудої лисиці. Бляхи, амулети та хрестики в кілька рядів, обвиваючи шию, спускалися на груди в татуюваннях. Він дивився на Анжеліку, нахиливши голову і хитро примруживши очі. Потім почав повільно підходити до неї. Від беззвучного сміху його білі, гострі зуби оголилися. Передні, різко випираючи, робили його схожим на злісну білку. Але Анжеліці чомусь не було страшно. «Ти Сагамор Піксарет?» – спитала вона. «Як і всі індіанці, які постійно спілкувалися з французами, він повинен був розуміти французьку мову, а, можливо, навіть і говорив нею». Він ствердно кимнув головою. Тоді вона стала між ним і дверима, щоб не дати йому проникнути в комору. Їй не хотілося пускати в хід зброю. От якби вдалося якось відволікти його, перешкодити йому прикінчити пораненого. А що як укласти з ним угоду? Скинувши з плечей свій чудовий малиновий плащ, вона сказала «Візьми, це тобі, твоїм покійним предкам». Плащ Анжеліки зачарував індіанців. Про нього вже йшла чутка на берегах Кеннебека. Вони мріяли отримати його, адже їх увесь час турбувала думка про покрів гідний їхніх предків. Скільки католицьких священників прийняли мученицьку смерть лише тому, що не побажали попрощатися зі своїми парчовими ризами. У таку хвилину тільки такий жест міг відвернути увагу індіанця. Він із захопленням витріщився на яскравий шовк, який переливався як ранкова зоря. Індіанець недовірливо простягнув руку, жадібно схопив плащ, розгорнув його, а потім, квапливо зібгавши, притиснув до грудей. Він глянув на замкнені двері, на Анжеліку, знову на двері. Саме в цей час, здолавши нарешті туман, виглянуло сонце – блиснувши променями, які освітлили двір, будівлі, палісад, і сніг одразу почав осідати. Побачивши, що відбувається біля дверей комори, перострімко кинувся на допомогу Анжеліці. Але пацуюкет уже тікав, притиснувши до себе дорогоцінний видобуток, як величезна білка. Він перемахнув через огорожу і зник. Якраз у цей момент, діставшись з форту, Жофрей де Пирак входив у ворота – Помітивши чоловіка, Анжеліка безтямна від радості кинулася до нього і цілуючи його, зі страхом помітила, що він поранений. «Дякувати Богові, ви живі!» – вигукнув він, стискаючи її в обіймах. «Ви поранені, дрібниці! Що з дітьми? Де вони? У них усе гаразд. Мені здається, серед нас взагалі немає вбитих». Деперек глянув у бік будинку. Там, біля відчинених дверей, уже почав збиратися народ. Він попрямував туди охоплений, так само, як і нещодавно Анжеліка, перед лиха, яке вже сталося. Супинившись на порозі, він побачив застиглінемо воскові постаті індіанців, які сиділи, впустивши свої закривавлені голови, на неприбраний після бенкету стіл. У його чорних очах спалахнула шалена лють, і крізь стиснуті зуби вирвалося, схоже на стогін. «Прокляття! Нехай буде тричі проклятий той, хто зробив це!» Це, звичайно, пацуїкети, впевнено сказав Ніколя Перо. Так, я знаю, я знаю, хто зрадив нас, хто увірвався сюди під покровом ночі. Вони залишили доказ. Він виняв з кишені промоклого камзола амулет, зірваний з грудей убитого пацуйкета. І всі побачили, як на його долоні блиснув маленький золотий хрест. Хрест, вигукнув він із гіркотою, невже немає в цьому світі місця, де я міг би взятися за справу, не спіткнувшись об хрест? «Месіре графе, не блюзнуйте, благаю вас!» – збліднувши вигукнув Ніколя Перо. «До чого тут богохульство? Це все розраховано наперед!» Він похмурим поглядом обвів усіх присутніх тут людей. У ньому все кликотіло від ледь стримуваного гніву. Ніхто, навіть вони, його вірні товариші, його брати, не зрозуміють значення тих страшних блюзнірських слів, що готові зірватися з його язика. Ніхто, окрім неї тому що вона постраждала від тих же ворогів, чий він, і так само, як і він, до кінця випила чашу страждання. Він гаряче обійняв її, майже свідчаєм, дивлячись у прекрасне бліде обличчя з прозорими очима. Разом із ним її відкинув світ віруючих та праведників, тому що вона любила його ще зовсім юною, її затаврували печаткою короля, і раптом його осяяло, що вона стала ніби його двійником, єдиною істотою на світі, подібною до нього. Так, це, звичайно, справа рук пацуюкетів, сказав Мопертюї, аби тільки порушити тяжке мовчання. Вони не можуть спокійно бачити ірокезів, щоб не вчепитися їм у горлянку. Коли вони дізналися, що це вдалося, так, на таке зважитися могли тільки вони. Тільки індіанці-фанатики могли наважитися проникнути у форт уночі та влаштувати різанину. Фанатики доведені до шаленства, такі як пацуюкети. Вони досить долучені до християнства, щоб не боятися повір'я, що існує в індіанців, згідно з яким воїн, убитий вночі, буде вічно блукати в темряві. Вони настільки впевнені в містичній всемогутності чорної сукні, що їм і на думку не спадає сумнів у його словах, коли він стверджує, що вбивство одного англійця чи ірокеза забезпечить їм рай. «Ви маєте на увазі отця Доржеваля?» – в один голос вигукнули перотам опертюїв. Це неможливо, він святий. Цей святий бореться за свого Бога. Він уже давно мене цікавить. Папа та король Франції послали його в Акадію, поставивши перед ним єдине завдання – підняти Абенакію на священну війну проти єретиків-англійців та всіх прихованих ворогів-католиків та французів. Саме отець Доржеваль звернувся по військову допомогу в Квебек і наказав захопити Мійфорд. Коли він зрозумів, що ваші мирні угоди з графом Деломені зірвали його плани, він вирішив завдати остаточного фатального удару. Для подібних цілей він не вперше вдається до допомоги пацуікетів. І ось тепер, продовжував депойрак глухим зривним голосом, глянувши на хрест, який сяяв на його долоні. Тепер завдяки йому мої руки заплямовані кров'ю і зрадою. Згадайте, перо, як поводився старий птахутагет, «Кощавий! Він уперше прийшов до нас для переговорів. Він вагався, болісно вагався, бо у таке їх переконував, що союз із білими неможливий. Але ірокези все ж таки зважилися довіритися білій людині. Переконали себе, що він їх не зрадить. Що я можу зараз їм сказати? Відтепер мій будинок споганений нескупним злочином». Його голос здригнувся. І Анжеліці, на плечі якої все ще лежала його рука, здалося, що, промовивши ці слова, Жофрей раптово на щось наважився. Він раптом заспокоївся, до нього повернулося його звичайне самовладання. І він ще раз повільно повторив «Мій дім осквернений». Замислившись, він стояв, зосереджено дивлячись на одну точку. «У таке утік», – промовив Перо. «Тим гірше, він дістанеться своїх воїнів, і вже завтра вони будуть тут» і нам доведеться або знищити їх, або загинути самим. Де люди, що стояли вночі у дозорі? Жак Віньон та двоє іспанців вийшли вперед. Француз розповів, що о другій годині ночі, коли їхня вахта вже скінчилася, за палісадом раптом пролунав голос. Хтось, хто говорив французькою, просив відчинити ворота графу Деломені, якому нібито довелося повернутися назад. Напередодні вони так добре розпрощалися з французами, що тепер, не замислюючись, впустили їх. У тумані не було видно нічогісінько. Ледве вартові відчинили ворота, як на них одразу накинулися і міцно зв'язали по руках і ногах. Замість полковника Деломені вони побачили барона Демодрея на чолі невеликого загону пацуїкетів. Тих, хто до кінця бенкету ще міг щось розуміти і триматися на ногах, і при криках «Ведмідь! Вибіг з дому!» індіанці, користуючись темрявою, по вбили. З'ясувалося досить дивне. У цій нічній сутичці відчайдушній, блискавичній і безмовній ніхто з людей де Депейрака не був убитий і навіть серйозно поранений. Складалося враження, що було віддано суворий наказ. Європейців, що у форті не вбивати. Невже Модрей і Піксарет проникли сюди тільки для того, щоб зняти скальпи з вождів і рокезів. Пацуікети недооцінили силу графа Депейрака, вони не припускали, що він чинитиме їм такий відчадушний опір. І один із них був убитий. Коли граф відбивався від індіанців у дворі, а потім, рятуючись від їхнього переслідування, кинувся вниз до річки, до прокуреної зали увірвалися самодрей і Сагамор Піксарет. «Я одразу все зрозумів», – розповідав старий Маколе. Але що з того? Я навіть заду свого від лави відірвати не міг. А якби й міг, справа тут була тонка. Модрий, такий, знатний сеньор, молодий, здоровий і сильний. А хто я? Стара руїна, без гроша в кишені. І до того ж правда була на його боці. Він прийшов помститися Сванісіту, який вирізав усю його родину. Коли Сванісіт побачив його, він теж одразу все зрозумів. Але він до того часу так обтяжів, що не міг рушити з місця. Анхісера і Ганатуха теж зовсім очманіли. А у Тиган взагалі нічого не бачив. Він уже давно хропів. Тільки у схопився з місця і бився з ними, як чорт. Потім він вибив раму і вистрибнув з вікна. Он, подивіться. Жофрей Депирак провів рукою по чолі. Він зачепив рану, і вона одразу занила. Це була перша кров, яку він пролив, завойовуючи Новий світ. Цією кров'ю він завдячував Ецко гонці – чорній сукні. І він знав, що вона була не останньою. Наказ начіпати європейців був лише хитрим вивертом. Вони також були приречені, хіба можуть індіанці не помститися за це зрадництво. Незважаючи на всі зусилля Деломені і Депейрака, незважаючи на всю дипломатичність і терпіння, які вони обоє виявили як чесні люди, щоб відігнати примару непотрібної війни – вона встала перед ними, безглузда, страшна і неминуча. Анголом, Серж Голом, Анжеліка у новому світі. Книга сьома. Частина 2 і рокези. Розділ 29. Анжеліка обережно прослизнула в комору і, зупинившись біля порогу, прислухалася. Живий у таке чи ні? Раптом він зараз накинеться на неї. Усе було можливе. Вона почекала деякий час і, не вловивши нічого, що могло б її насторожити, помацком почала пробиратися у той кут, де залишила пораненого ірокеза. Купи старих мішків були на місці. Коли в залі помітили, що вождя могилі серед убитих нема, вона вирішила промовчати. Перш ніж сказати чоловікові, що в них є заручник, треба було переконатися, що він живий. Просунувши під мішки руку, Анжеліка торкнулася пружного витягнутого тіла. У таке був тут. І хоча він навіть не ворухнувся від її дотику, вона зрозуміла, що він живий. Полегшено зітхнувши, Анжеліка взялася до справи. Вона принесла лампу і запалила її, поставивши на перевернутий ящик. Приготувала флягу з горілкою, якісь мазі, корпію, все, що вона знайшла у мізерній аптечці форту, а також сулія зі свіжою колодязною водою. Потім скинула з індіанця мішки, і тепер у жовтому і каламутному світлі сальної лампи Побачила його нерухоме, холодне, як мармур тіло. Вона перевернула його на спину і ближче піднесла лампу. Ніщо не могло сховатися від її погляду. Вона відзначила, як лежать його руки, як опустилися кути рота, наскільки глибоко запали очі. Це не зайняло в неї багато часу. Він житиме, вирішила вона. Скільки разів Анжеліті доводилося так само схилятися до поранених? І в Марокко, і під час повстання в Пуату – вона знову поставила лампу на ящик і почала ретельніший огляд. Треба було знайти рану, що спричинила Ірокезу таке глибоке, схоже на смерть забуття. Обережно, майже не дихаючи, вона почала швидкими рухами пальців обмацувати його вкрите татуюванням тіло. Її дотики були такі легкі, що здавалося індіанець, який лежав непритомний, не міг їх відчути. Однак таке розплющив очі. Він побачив профіль білої жінки, що схилилася над ним. Її опущені повіки і суворости злі губи, що надавали її обличчю напруженого виразу. Він відчув той життєдайний струм, який, виходячи з її легких і лагідних рук, проникав у нього, відроджував у ньому сили. Раптом він побачив, що, нахилившись зовсім близько до нього, вона щось зосереджено розглядає, наче індіанець, що побачив слід ворога. Ось вигукнула вона і похитала головою. Відтягнувши промоклу від крові пов'язку зі стегна, Анжеліка виявила у верхній частині правого стегна рану, що тяглась майже до самого паху. Спис, яким цілилися в живіт, трохи відхилився убік. Стегно було туго перетягнуто шнурком, який зупинив кровотечу. Вистрибнувши з вікна, у таке сам перетягнув собі ногу, щоб його не могли знайти по кривавому сліду. Засіб дієвий, але ризикований, тому що не тільки шкіра навколо рани, а й сама нога посиніла і сильно набрякла. Не можна було зволікати. Анжеліка знову взяла до рук лампу і уважно оглянула рану. Потім наважилася нарешті розслабити шнурок. Виступило трохи крові. Кров була червона, і вона мала бити ключем. Відбувалося щось незрозуміле. Невже відбулося неможливе? У цьому застиглому тілі життя перемагало смерть яким дивом вона підвела очі до обличчя пораненого Ірокеза і здригнулася, побачивши, що він дивиться на неї крізь косі прорізи побік. Ось значить, якою була його сила навіювання. Але чому це її дивує? Хіба вона не знала, що у таке має цю силу? Вона згадала про непереборні імпульси, які змусили її в той вечір піти до струмка, де він чекав її, щоб убити. Тепер вона не сумнівалася, що він викликав її туди заклинаннями, вона розуміла, що у таке наділений небувалою майже надприродною силою. Вона й допомогла йому зупинити власну кров і крок за кроком відтіснити смерть. Скільки годин, поки він чекав, що біла жінка прийде до нього на допомогу, він нелюдським зусиллям волі стримував смерть, готову схопити і забрати його життя. Анжеліка недовірливо знову почала його оглядати. Від нього виходив міцний запах дикого звіра. І, як завжди в присутності індіанця, у неї виникло почуття, що перед нею істота з іншого, невідомого їй світу. І зараз, коли він лежав у повній наготі, вона навіть із певним подивом побачила, що у нього звичайні сінькі руки, на ногах десять пальців, опуклі ребра і все інше, як і у всіх чоловіків. Вона витерла кров, промила рану чистою водою і наклала на неї пов'язку із цілющою маззю потім спритно перев'язала її, від мазі набрек швидко спаде. І за могутнього здоров'я отаке від цієї страшної колотої рани дуже скоро залишаться одні з погоди. Індіанець теж знав, на що здатна Анжеліка. Він знав, що вона піддається його впливу, але тепер йому було відомо і те, що вона в змозі засмутити його задуми. Він зміг змусити її прийти до струмка, але вона прийшла туди з кинджалом. У ній була своя сила – Звичайно, тому що вона також дружила з духом снів. Сіла, якщо й не протилежна його власній, то принаймні не схожа з нею. Жила у цій білій жінці, що прийшла сюди з далеких земель, і від легких дотиків якої незрозуміле тремтіння пробігало його тілом. Безмовно, лише дивлячись у вічі другові, Анжеліка та Єрокес дізналися, що думає кожен із них. Він уявлявся її істотою вкрай небезпечною, одержимою бісом, сущим дияволом. Вона викликала у ньому ті самі почуття. З кожною хвилиною вони все більше дізнавалися одне про одного, про можливості і про силу кожного. І погляди їх все більш запеклі, водночас ставали все більш розумнішими. То була магічна дуель, дуель двох рівних супротивників. І хто б міг подумати про це, дивлячись на цю білу жінку, яка тихо схилилася над вмираючим дикуном? Збоку здавалося, знатна дама самовіддано лікує стражденого індіанця, тоді як насправді тут зіткнулися дві істоти, наділені однаковою силою волі, дві споріднені натури, які, самі того не знаючи, стояли на порозі дивовижних подій. Нахмурившись, Анжеліка закінчила перев'язку, кинула останній похмурий погляд на пораненого і встала. Із стюків, що лежали на полиці, вона витягла три товсті попони. Дуже обережно, намагаючись не завдати у таке болю, вона підняла його важке, як камінь тіло, і підсунула під нього одну з попон. Іншою вкрила його до самого підборіддя і, звернувши третю, підклала її під голову. Тепер вона дивилася на нього із задоволенням. У таке став схожий на справжнього пораненого, безпорадного, покірного хворого. В неї вистачило мужності, підсунувши руку йому під потилицю, вкриту липкою кіркою з волосся і розпатланого пір'я, Підняти його голову і піднести до губ бутелі з водою. Скам'яніле обличчя таке трохи пожвавішало. Він пив жадібно, наче дитина. Потім глибоко зітхнув. Коли Анжеліка опустила його голову, вона побачила, що очі його заплющені. Вона з жахом подумала, що він помер. Але придивившись, зрозуміла, що він просто спить. Ан Серж Голом, Анжеліка у новому світі. Книга сьома. Частина друга ірокези. Розділ 30. До самого вечора Анжеліка чекала слушного моменту, щоб поговорити з чоловіком. Півдня, де не було у форті, решту часу він провів у нарадах з ніколя перо та опертюї. Анжеліка мала враження, що ти спочатку виявляли нерішучість, але потім графу, мабуть, вдалося їх переконати. І тепер вони всі разом гаряче щось обговорювали. Анжеліка хвилювалася, не було схоже, що Депейрак готується до оборони форту. Адже з дня на день, якщо не годину, треба було чекати появи ірокезів. Тим часом ворота, які раніше були відчинені, люди Депейрака ні в чому не бувало спокійно ходили по двору. Щоправда, кілька разів він ненадовго запирав їх, віддавав якісь розпорядження, і вони одразу ж вирушали їх виконувати. На пагорбі за фортом і на березі річки незрозуміло, навіщо викопали ями. Але навряд чи це були оборонні укріплення. Анжеліка помітила, що флоремон ще змайструє, сидячи на шухляді в кутку двору. Підійшовши до нього, вона побачила, що юнак набиває трубки з товстого картону сумішчю сірки, хлорату та окису мідії. «Що ти тут робиш?» – «Петарди!» – «Ну і час знайшов!» – «Виконую наказ батька!» – «Навіщо вони йому?» – «Не знаю, але, мабуть, вони йому знадобляться!» Анжеліка глянула навкруги. За кілька годин сніг розтанув, покривши блискучими крапельками роси, траву та листя. «Флоримон, тобі ще відомо про наміри батька? Ворота все ще відчинені, адже ірокези можуть з'явитися будь-якої хвилини». Батько вислав розвідників, вони стежать за ними і повідомлять про їхнє наближення. «Що ж він збирається робити?» «Не знаю, але ви не хвилюйтеся, матінко. Становище наше, звісно, дуже серйозне, але батько зможе знайти вихід із нього». Такою була загальна магічна формула. Усі казали – наш батько, наш господар зуміє знайти вихід з будь-якого становища. Коли на обличчі Депейрака з'являвся той особливий, зосереджений, так добре знайомий їм вираз, усі розуміли – питання зараз зайві, слід лише коритися. Але Анжеліка, яка надто багато перестраждала, знала, що в житті навіть він не завжди, на жаль, може знайти вихід. У глибині душі вона досі не могла забути і пробачити йому, що в те далеке літо він недооцінив свого ворога, не розрахував, що удару може бути завдано миттєво, і не запобіг йому. Щоправда, ворог був надзвичайно небезпечний, надзвичайно галантний, підступний, сам самогутній король Франції, Людовік Божевільний чотирнадцятий. Грав Жуфрей де Пейрак знехтував тоді небезпекою, заглушив у собі голос розуму, що підказував йому негайно тікати». Він хотів провести останню ніч з нею, зі своєю дружиною Анжелікою. Людовик Чотирнадцятий вдарив раптово як блискавка, і життя їх було розбите. І навіть зараз їй часом доводилося розраховувати тільки на власні сили. І як часто, на жаль, вона змушена була визнати, наскільки вони обмежені. Анжеліка завжди була насторожі. У будь-якій події вона насамперед намагалася передбачити небезпеку і відразу починала вишукувати дії, щоб уникнути її. Депейрак дивився на життя іншими очима. Він вірив в удачу і справді вважав, що навіть із найважчого становища завжди можна знайти вихід. Анжеліці залишалося лише заздрити його оптимізму. І зараз Депейрак був спокійний. Однак він мало не втратив свого спокою, коли нарешті знайшовши хвилину, Анжеліка сказала йому, що вождь мугавків живий, і що через тяжке поранення він не міг дістатися і рокезів і закликати своїх братів до помсти. У таке, в їхніх руках, тут, у Катарунці, їй вдалося врятувати його життя, і зараз вона виходжує його. «Де ж ви були раніше? Що ж ви мовчали?» – вигукнув Депайрак, ледве стримавшись, щоб не вдарити по столу кулаком. Звістка, на мою думку, заслуговує на увагу. Вона може докорінно змінити всі плани. Втім, що означає змінити, ви навіть не уявляєте, як вона полегшує нашу долю. Тепер я майже впевнений, що всі мої задуми здійсняться, і все станеться саме так, як я задумав. Чи не можна дізнатися, на що ви наважилися? Поки ні. Ви маєте намір захищати форт? Нам доведеться боротися? Так, і можливо до останнього. Ми добре озброєні і змогли б здолати їхнє військо. Але наша перемога над ними одночасно була б і нашою поразкою. Вони все одно не дали б нам тут життя, і рано чи пізно... Нам довелося покинути ці місця. Я волію піти іншим шляхом. Яким же? Поки що я не можу сказати вам нічого. Звичайно, я надто дурна, щоб оцінити ваші плани, з гнівом і образою вигукнула Анжеліка. Ви забуваєте, що я теж командувала військовим загоном. Ви вважаєте, що моє місце на кухні. Ваша недовіра до мене, ваша скритність приводять мене до відчаю. О, зате ви напрочуд відверті, ви такі щедрі на пояснення своїх вчинків і почуттів. Ви навіть досі не розповіли мені, що сталося між вами та отаке, внаслідок яких подій, якої необережності з вашого боку. Вам вдалося того вечора захопити в полон і привезти, як на повідку, найстрашнішого ворога білих. Ви вважаєте, що в цьому немає нічого дивного? Що це не потребує пояснень? Ви кудись зникаєте, повертаєтеся, якщо вам заманеться, ризикуєте життям, робите дивовижні й божевільні речі і ви, мабуть, вважаєте, що все це не має до мене жодного стосунку. Ось і сьогодні. Ви врятували життя у таке, але ви мовчите про це протягом багатьох годин. Наче я чужа вам людина, до якої ви не смієте підійти. А як ви думаєте, того вечора, коли ці прокляті французи пожирали вас на власні очі, а ви з таким мистецтвом кокетували з ними, мене це захоплювало? Вам, можливо, здається, що мені завжди легко та втішно з вами? Вони майже з ненавистю дивилися одне одному в очі. Потім на їхніх обличчях щось дригнулося, і обидва розсміялися. «Любове моя», – сказав Жофрей, притягнувши її до себе, – «вибачте мою різкість. Я надто люблю вас, і в цьому моє нещастя. Я постійно боюся, що ви знову вислизнете від мене, і що ваша необережність загубить вас. Однак зізнайтеся, що ваша скритність нітрохи не поступається моїй. І все ж я з кожним днем все більше переконуюсь, як нескінченно ви мені дорогі. Сьогодні вранці я, мабуть, задихнувся від розпачу, якби не було вас поруч зі мною. Адже на ваших очах я бачив, що ви відчуваєте те ж саме, що і я. Можливо, це допомагає мені триматися. Ми дуже близькі одне до одного, кохана. Може бути навіть ближче, ніж це вам здається. Але я вам нічого не скажу. Поки що не скажу, моя радосте. Наберіться терпіння, прошу вас. «Зі мною поруч вірні та досвідчені радники, перота та мопертюї, вони схвалюють те, на що я наважився». Він взяв обличчя Анжеліки у своїй долоні, підняв його й заглянув їй у вічі. «Довіртеся мені, Люба». Під його лагідним поглядом, якому вона ніколи не вміла чинити опір, їй залишалося тільки на знак згоди опустити повіки і скоритися. Отаке розплющив очі. У світлому отворі відчинених настіж дверей він побачив дві фігури. Чоловік і жінка стояли над ним, притиснувшись одне до одного. Він знову зімкнув повіки, бо знав, що об цю стіну розбивається вся його ненависть. У таке, я вітаю тебе!» – урочисто й сумно промовив депирак. «Я приніс тобі скорботну звістку. Чоловіче, брате мій! Цієї ночі сванісіт, онасатиган, анхісера та ганатуха, зрадливо вбиті пацуікетами. Я знаю, я все бачу». «От я зберігаю у своїй пам'яті все, що мені говорив Сванісіт. Мені відомо, що ти його наступник. Я вітаю у твоїй особі вождя союзу п'яти племен». Індянець відповів не відразу, і коли заговорив, голос його звучав зовсім глухо. «Ти покликав нас до себе в катарунг, запросив увійти до своєї хати, і під твоїм дахом нас чекала страшна зрада. Хто вчинив це злодійство, ти все бачив, скажи мені». Барон де Модрей та його прокляті спільники, падцуйкети, діти чорної сукні. Виходить ти знаєш, що моєї провини тут немає. Ти маєш зрозуміти, у таке той, хто вбив ваших вождів, зрадив і мене. Не примушуй же червоніти від сорому моє обличчя, воно й так обігрілося кров'ю. І кровця пролилася теж із вини падцуйкету. Дивись. І він показав на пов'язку, що стягувала його чоло. Здавалося, у таке вагається, потім він важко підвівся на ліктях, і гірка гримаса спотворила його застигле обличчя. «Яка мені справа до сварок між білими?» – зневажливо промовив він. «Ви всі зараза, я вас усіх однаково ненавиджу». Лихоманка затьмарила твій розум у таке, щоб ти відповів, якби я став звинувачувати ірокезів у злочині, який вчинили гурони, лише тому, що ви належите до однієї раси». Він замовк, щоб дати індіанцю час осмислити його слова, а потім знову заговорив. «Чоловіче, у таке, добре подумай, перш ніж сказати останнє слово. Ти повинен пам'ятати про долю твого народу. Ми залишили частину своїх воїнів у лісі під керівництвом Тахутагета. Інші тепер уже почали переправлятися на цей берег нижче річкою. Незабаром вони дізнаються про те, що трапилося. Невдовзі вони будуть тут. Сили залишили його, він упав». «Мене ти можеш убити, та кондерого!» – побілілими губами ледве чутно промовив він. «Але не в твоїй владі завадити моїм братам помститися за загибель наших вождів». «А хто тобі сказав, що я хочу перешкодити їм у цьому?» – вигукнув Депейрак. «Народи довгого дому, йдіть у Катарунг! Ідіть сюди, всі племена Союзу ірокезів! Помстіться за своїх убитих вождів!» І він пішов разом з Анжелікою, залишивши схвильованого у таке, розмірковувати над своїми словами. Повітря було таке сухе й прозоре, що луна жорстокого бою, який і роке завели з пацуєкетами десь неподалік села Модезеан, докотилася до самого Катарунка. Трохи пізніше розвідники донесли, що майже всі пацуїкети, що брали участь у битві, були винищені. Зовсім небагатьом вдалося врятуватися втечею. І Піксарет, бачачи, що лишився сам, узяв на свої плечі пораненого отця Доржеваля і кинувся до лісу. Незважаючи на погоню і рокезів, йому вдалося втекти. Він доніс місіонера до Пенопскота, де на острові Нокумбех був французький форт. Доля Модрея довго залишалася невідомою. Переможці спалили вщент село, закатували тортурами двох бранців. Наступного дня вони вирушили до Катарунку і по дорозі довідалися про страшну і безславну смерть своїх вождів. АНГОЛОМ Серж Голом, Анжеліка у Новому світі. Книга 7. Частина 2. Ірокези. Розділ 31. Анжеліка, стоячи на колінах, перев'язувала пораненого у таке, якого перенесли у флігель. Коли до кімнати увірвалося незрозуміле страшне ревіння, водночас пронизливе і гулке. Ревище наростало, заповнюючи все довкола, потім миттєво обірвалося і завмерло. Анжеліка глянула у відчинене вікно, думаючи, що наближається гроза чи ураган, але небо було ясним. У таке, очима, підвівся на своєму ложі. Тоді вона зрозуміла все, і тремтіння пробігло в неї по спині. То справді був воєвничий кличий рокезів. Він прогримів і знову запанувала мертва тиша. Жодного пострілу не пролунало йому у відповідь. Закінчивши перев'язувати у таке, вона акуратно зібрала всі медикаменти та корпію та опустила їх у свою сумку. Депирак, не вдаючись у зайві пояснення, наказав усім зібрати необхідні речі, щоб бути готовими до будь-якої випадковості. У свою дорожню сумку Анжеліка поклала сукню, Зміну білизни та дорогоцінну скриньку, де тепер не вистачало дзеркала, подарованого сванісіту, та коробочку з коштовностями онорини. Хвилинами у неї з'являвся здогад, яким чином Депейрак задумав рятувати їхнє життя, не вступаючи в бій з ірокезами. Але вона тут же відганяла його геть, бо самі їй здавалося, що це зробити без кривавої битви неможливо. Анжеліка перевірила пістолет, що висів на поясі. Всі вони були озброєні. Навіть у пані Жонас був у руках мушкет, який вона тримала, наче дитину. Почувши клич індіанців, усі кинулися до Анжеліки і зараз не відходили від неї ні на крок. І дорослі, і діти відчували себе спокійніше поряд із нею. Вони чекали, застигнувши в напружених позах, зі зброєю і зібраними речами в руках, з побоюванням косячись на пораненого Ірокеза, що лежав у кутку. Від них вимагалося зовсім небагато – коли дадуть знак, їм треба буде перейти по двір'я та вийти з форту, не показуючи свого страху. Що буде далі, вони не знали. Нарешті у двері постукали, і в кімнату увійшли Мопертюї з сином. Підхопивши у Таке, вони поставили його, міцно підтримуючи з обох боків, щоб він міг триматися на ногах. Слідом за ними у чудовому одязі з червоного Оксамиту з'явився граф Депайрак. «Твої брати прийшли», – сказав він у Таке, – Спокійно натягуючи шкіряні рукавички з чорними крагами, розшитими сріблом. Вони стоять у нерішучості біля підніжжя нашого пагорба. Нині до них із форту вийшов Ніколя Перо. Він спостерігає за ними зверху. І вони не знають, що робити, вразити його стрілою чи ні. Ти маєш поговорити з ними. «Яку роль ти хочеш змусити мене грати, Текон Дерого?» – спитав індіанець, здригнувшись усім тілом. Ти ж знаєш, якщо я заговорю, я покличу своїх братів до помсти. Проти кого? У твоєму форті під твоїм дахом відбулася зрада. На жаль, це так, але я спокутую цю ганьбу. Яким чином? Це моя справа. Зараз йдеться про тебе у таке. Ти попросив допомоги у білої жінки з Катарунка, моєї дружини, і вона врятувала твоє життя. Вона б не зробила цього, якби ми хотіли смерті ірокеським вождям. Зрозумій це. Але є щось важливіше. Згадай, заради чого загинув Сванісит. Він ризикував усім, аби зустрітися зі мною і досягти союзу. Сьогодні ти вошті рокезів. До чого ти хочеш привести свій народ? До миру чи повного винищення? Депирак був на зріст вище за індіанця. Він дивився на нього суворо згори донизу, низу, ніби бажаючи придушити його фізично. Зламати непокірну душу у таке було завданням майже нездійсненним. Але зараз від цього залежало їхнє життя. Тільки схиливши Єрокеза на свій бік, вони могли розраховувати на порятунок. «Краще загинути», – вигукнув у таке, – «але знай, ти помреш раніше». «Що ж, значить, загинемо всі», – незворушно відповів граф і потім звернувся до старого канадця, який увійшов разом із ним. «Месіре Маколе, ви знаєте, що треба робити. Доручаю вам цих жінок та дітей. Розташуйтеся так, щоби весь час бачити Ніколя Перо». Якщо він подасть вам знак, ви зараз же відведете їх у форт, а самі приготуєтеся до бою. Слухаюсь, пане графе, я нагляну за ними. Депирак іще раз глянув на ірокеза, якого підтримували мопертює з сином. Нині це був його головний козир, отриманий завдяки Анжеліці. Дайте йому ковтокрому, щоб він міг триматись на ногах. А тепер ходімо всі. Вийшовши з дому, він зірвав пов'язку з чола, рана відкрилася і по його обличчю повільно заструмила кров. жан Коенек чекав на графа, тримаючи під вуздечки огиря, де пейрак скочив у сідло, поскакав до відчинених воріт і через хвилину зник у їхньому світлому отворі. З його появою на еспланаді знову пролунав оглушливий клич індіанців. У Анжеліки так стислося серце, що вона зупинилася не в змозі зробити кроку. Але й цього разу Білі не відповіли пострілами. Ходімо, сміливіше, підбадьорював їх маколе. Коли почали грати комедію, треба грати її до кінця. А знаєте, розлюченого звіра, вже готового до стрибка, іноді може зупинити щось йому незрозуміле, що раптом здивує його, адже багато ірокезів і в очі не бачили коня. Може, вас, пані, і не дуже влаштує такий кавалер, як я, але не забувайте, що після мене у вас, мабуть, не буде і такого. Старий так балакав і смішив їх, що вони вийшли з форту з веселими обличчями. Ніколя перосправді був там. Він стояв, заклавши руки за спину, і спокійно дивився вниз, де біля річки зібралося пол чище і рокезів. Вітер тріпав бахрому, що прикрашала його плащ зеленячої шкіри, і гострий кінчик хутряного колпака. де Депейрак гарцював на своєму коні перед прапороносцями, наче робив їм огляд. Чорні кераси іспанців виблискували на сонці. Мопертюї з сином, підтримуючи у таке, стали поруч з Ніколя Перо. Внизу прокотився глухий гуркіт. Анжеліка глянула туди і відчула, як геть зблідла. Обидва береги заповнили брудні, закривавлені, скуйовджені індіанці. На річці було тісно від човнів, човників та каное, А вони всі звідкись прибували і прибували. Індіанці висаджувалися на берег, піднімаючи клуби-пилюки, і мовчки прямували у бік катарунка. Цей натовп, що розмахував луками й томагавками, справляв жахливе враження. Очі всіх були зведені до форту. Там, на горі, вони бачили свого старого знайомця Ніколя Перо. Він так часто бував у священній долині, так часто плавав п'ятьма озерами, що вони звикли його вважати своїм. Там був і вождь могавків у таке, і тут вони вже нічого не могли зрозуміти, адже їм сказали, що всі їхні вожді загинули в катарунку. Побачивши графа на його казковому чорному скакуні, їх охоплював забобонний страх. Вони тіснилися потроху, наповзаючи на пагорб, але поки що займали вичікувальну позицію. Жуфрей Депирак спішився і, пройшовши кілька кроків, став трохи попереду перо та у таке. Вітер тріпав поли його плаща, розвівав волосся, мережовна жабота, яскраві стрічки прикріплені до плеча. Анжеліка стиснула ручку Оноріни. Вона знайшла очима своїх синів. Флоримони кантор стояли недалеко від неї, урочисто завмерши з прапорами в руках. На прапорах золотим, червоним і блакитним шовком були вишиті язики полум'я, що стелилися вітром. Вона не знала, що це за символ. Треба буде запитати у них завтра. Боже, адже це завтра може для них не наступити. Зовні всі були такі спокійні, що навіть важко було уявити, що за хвилину може статися страшна трагедія. «Що зараз буде?» – упівголоса спитала Анжеліка у старого макколе. Поки що білі та індіанці придивляються одне до одного. Оцінюють обстановку, щось вирішують, і розгубилися. По-перше, вони не знали, що у таке живий. Потім вони бояться будь-яких обгороджених місць, та відкритих ділянок теж, вони звикли до лісу. Крім того, білі вийшли до них на зустріч, чого вони ніяк не очікували. Тепер вони остаточно заплуталися, не знають, що робити. Бачите, дехто з них почав танцювати, це вони розпалюють себе. Взагалі поводяться як кішка, яка лякає мишу. Тільки ось хто кішка, а хто миша поки що невідомо. Спокійно, вони зараз знову кричать. Не рухайтеся та не показуйте, що боїтеся. Нелюдське хрипке виття знову потрясло повітря. Пані Жанаста та Ельвіра судомно вчепилися в Анжеліку. І вона вже не знала, кого заспокоювати в першу чергу. Їх чи переляканих дітей, які уткнулися до неї в коліна. Не бійтеся, їхній крик звучить так голосно лише тому, що вони кричать усі разом. На цей раз індіанцям відповіли. Ледве заумер їхній клич. Як пролунали два потужні вибухи. Один на самому березі річки, за спинами ірокезів, другий десь серед скель, що підіймалися над фортом. Величезні кам'яні брили злетіли в повітря із з жахливим гуркотом, який одразу ж повторився і підсилився луною, звалився на землю. Вітер паніки підхопив ірокезів і розкидав їх у різні боки. Одні кинулися до вербового гаю, інші – до своїх човнів, найвідважніші намагалися згуртуватися і вже почали вкладати стріли у напнуті луки. Але вибухи йшли один за одним, відволікаючи увагу індіанців і не даючи їм схаменутися. «Що це означає?» – спитав зблідлию таке. «Твої брати вітали мене бойовим кличем. Я відповідаю їм на їхні вітання. Хіба ти забув, що я людина грім?» – і додав, іронічно глянувши на нього». Чого ти боїшся, Утаке? Чого вони бояться? Адже це просто летять камінці. Вождь могилів пильно дивився на нього. Чого ти хочеш від мене? Поговорити з тобою та з твоїми воїнами про відплату за пролиту кров. Чим ти можеш розплатитися з нами за кров наших вождів? Поговоримо, і ти дізнаєшся. Утаке повернувся до ірокезів, і на чому світ стояв, почав лаяти їх. Але його слаблий голос... Не підкорився йому і звучав надто тихо. Тоді йому на допомогу прийшов Ніколя Перо. Приставивши до губ руки, він прокричав. «Собаки! Шакали боягузливі! Куди ви? Назад! Адже це просто падає каміння! Нехай воєначальники вийдуть уперед! Ми зараз говоритимемо про розплату за кров!» Потроху воїни прийшли до тями. З усього видно, що ірокези схиляються до переговорів. Це вже було великою поступкою. За традицією, переговори належало вести сидячи, і противники не мали висловлювати один одному ворожих почуттів. Вожді на чолі зі старим хутагетом вийшли вперед. Його потворне порите віспою обличчя було похмурим. Але за ними піднялися й інші індіанці. Вони кинулися нагору і, затопивши схили пагорба, розсілися і розляглися просто на землю. На сонці запах, що походив від їх намазаних ведмежем салом голих тіл, був нестерпний. Сотню чорних, загадково блискучих очей утворили магічне кільце, що зімкнулося навколо катарунка. Відступати більше нікуди, промимрив маколе. Ось як вийшло. Присядемо і ми, пані, звідси нам усе добре видно. Якщо перо подасть знак, що справа погана, що немає більше надії, нам з вами доведеться перебиратися у притулок. «Ой, скільки ж їх!» – прошепотіла Анжеліка. «Буває й більше. До того ж вони озброєні погано. Та й, мабуть, сильно втомились. Ці головорізи з'явилися сюди, мабуть, відразу після бою. З нашою зброєю тут і робити нічого. Мій чоловік збирається усе залагодити мирним шляхом. А чому б не спробувати? У цій країні, поки що живий, можна сподіватися на все, що завгодно. Щоправда, цього разу справа важка, адже впиту їх великих вождів – але спроба – не катування. І старий, махнувши рукою ірокезу, що сидів поблизу, щось прокричав йому, піднявши свій червоний вовняний ковпак. Я сказав йому, щоб не біг знімати з мене скальп, це вже зроблено. І він розреготався. «У вас ще вистачає сил жартувати», – заздрістю глянувши на нього, вигукнула пані Жонас. «Такий вже яся вродив, і вмиратиму, мабуть, буду із примовками». Тим часом у Таке обидва канації грав граф Депейрак, вже опустилися на землю навпроти ірокеських вождів. Люди Депейрака встали за своїм господарем. У їхніх позах не було ніякої напруги. На перший погляд вони трималися навіть дещо безтурботно. Але Анжеліка, яка стежила за ними краєчком очей, бачила, що всі вони готові до бойової тривоги. Кожен знає свою роль. І всі тримаються на поготові. Іноді хтось вирушав у форт, потім повертався звідти. Мабуть, кожен крок у них суворо розрахований. Дивлячись, як чітко діють ці люди, багато хто з яких здавався їй несимпатичним і навіть непотрібним у катарунку, вона зрозуміла, як ретельно відібрав їх Депайрак для своєї експедиції до Нового світу. Звичайно, у кожного з них були свої недоліки, але всі вони були віддані депиракові, готові до будь-яких випробувань, а в хвилину небезпеки ставали хитрими, як змії. Граф Де Пейрак почав з того, що за посередництвом Ніколя Перо нагадав ірокезьким воїнам про ті угоди, до яких вони прийшли зі Сваніситом перед самою його смертю. Зі свого місця Анжеліка добре бачила все, що відбувається на переговорах. Вона могла стежити за виразом осіб, чула гуркіт голосу Ніколя Перо, який невтомно перекладав ірокезам про мову графа Де Пейрака. І потім французькою повторював усе, що говорили рокези, не пропускаючи жодного слова навіть якщо це був суцільний потік лайки та погроз. Вона бачила, як піднявся на повний зріст її чоловік у своєму чудовому одязі і спрямувавши на ірокезів вогняний погляд, заговорив. Він нагадав їм, які подарунки він зробив ірокезам і як високо оцінив їх сванісід. Потім він сказав їм, що тільки вчора уклав договір про мир доказом, чого є дорогоцінні вам пуми з їхнім мудрим і обережним вождем, який протягом 20 років вводив їх стежкою війни. Цей договір поширювався на всіх білих, які перебували на службі у графа Депейрака, і всіх його союзників, хоч би якої національності вони були – французів, англійців, іспанців чи фламандців. Особливий знак мав забезпечувати їм недоторканність. У свою чергу Депейрак зобов'язувався не піднімати зброї проти ірокезів – навіть якби до цього його схиляли його співвітчизники з Квебеку або абинаки та алгонкіни, із якими він також підписав мирні угоди. Білі також обіцяли, на цьому особливо наполягав старий вождь, не продавати горілку народам довгого дому і не втягувати їх у торгівлю бобровими шкурами, бо це відволікало їх від землеробства та полювання на оленя. Як відний батько, сванісіт до останнього подиху думав про те, як врятувати свій народ – від двох страшних спокус, що загрожують йому виродженням і неминучою загибеллю від голоду. Він намагався вберегти їх від горілки та від жвавої торгівлі хутром. Ірокези, підбурювані розважливими білими купцями до полювання на бобрів, закидали свої звичні заняття – обробку землі і жорстокими, надто довгими зимами цілими племенами вимирали від нестачі заготовленої їжі – Третьою і, можливо, найсильнішою спокусою для ірокезів була війна. Сванісід пояснив це дипираку про все подумав старий вождь, намагаючись відвести від свого народу небезпеку, що загрожувала йому знищенням. Вселяючи йому необхідність жити у мирі, жити у мирі, хоча б з одним білим, з людиною, громом і його племенем. На підтвердження цих зобов'язань і як нагадування про них тим, хто з часом спробує про них забути. Граф Депейрак вирішив щорічно посилати в подарунок кожному вождеві Союзу п'яти пламен – крем'яну рушницю, два барильця пороху і два барильця свинцевих мисливських куль, п'ять мереж для риб з фібрової англійської нитки, десять червоних ковдр з англійського товстого сукна і п'ять плащів червоного або блакитного тонкого сукна. На вибір, що не вигоряє на сонці і не линяє від дощу. 250 ножів, 200 сокир, 5 пилок, 5 тонн селітри – диводійство, від якого так добре народиться кукурудза. І крім того, котли різних розмірів, відлиті з найкращих сортів чавуну. І невже тепер, коли залишився лише рік до того, коли ці настільки вигідні для ірокезького народу угоди на чинності, вони відмовляться від них? Та хутагет що скрикнув, і Ніколя Перо повторив. Це ти, біла людина, нічого не виконавши зі своїх обіцянок, відмовився від них. Твоїх дарів ми поки що не бачили, але найстрашнішу зраду ти вже зробив. Це ти знову розпочав війну з нами, щойно ми встигли домовитися про мир. Депейрак не здригнувся. Він наказав Ніколя Перо відповісти, що та хутагет помиляється. Подарунки, отримані з Ванісітом на знак укладання мирного договору, усі тут. Зараз вони побачать їх. Але спочатку він просить у таке, щоб той розповів своїм братам про напад на Катарунг і про те, як було вбито ірокезьких вождів. Могавк неохоче заговорив. Перому, пертюї та всі ті білі, хто знав мову ірокезів, уважно стежили за кожним його словом. Вони змусили його повторити двічі, бо він бачив на власні очі, як побиті були люди де пейрака, як барон де модрей з загоном пацуюкетів, Обманом проникнув у форт, і як біла жінка-дружина Текон роги, врятувала його від Піксарета, який шукав його, щоб прикінчити. Депейрак, відкинувши з чола волосся, показав ірокезам свою рану, яка кровоточила, теж нанесену пацуїкетом. Інша виснажлива словесна дуель, точніше битва, яку Депейрак вів за допомогою своїх сподвижників-канадців, хоча увесь цягардії виносив тільки на своїх плечах. Для дикунів питання було вирішено заздалегідь – людина грім має померти. І лише вибухи, що прогриміли, дещо охолодили їхній бойовий запал. Стояла нестерпна спека. Переговори тривали вже кілька годин. Час від часу хтось вставав і йшов напитися чи освіжитися до річки. Анжеліка раптом згадала, що приготувала про всяк випадок тартинки зі шматочками сала. Вона роздала їх дітям, щоб ті ще посиділи спокійно. Всі так втомилися, що навіть не було сил хвилюватись, і раптом ірокезів знову залихоманило. Анжеліка вловила, як одразу ж насторожилися іспанці, що тримали напоготові свою зброю. Нелегко було заглушити спрагу битви та помсти у серцях ірокезів. Було очевидно, що вони не збираються позбавляти себе цієї насолоди, що немає собі рівних, помститися сторицею за смерть свого брата. Тим більше, що зараз йшлося про помсту за смерть їхнього улюбленого і шанованого вождя. При одній тільки думці, що їм не вдасться вгамувати свою справу помсти, вони обурювалися, вони починали хвилюватися і голосно нарікати, висловлюючи своє невдоволення. Якийсь особливо збуджений молодий ірокес підскочив до флоремона і, схопивши юнака за густе волосся, з ножем у руці описав над його головою дуже виразне коло, ніби збирався зняти з нього скальп. Анжеліка, похоловши від жаху, ледве стримала крик. Але Флоремон, наслідуючи батька, зберіг повну холоднокровність. Анжеліка із захопленням дивилася на свого старшого сина, на його тонкий карбований профіль, що вимальовувався на тлі блакитного неба. І охоплена хвилюванням подумала, що це син Жофрея де Пайрака. тому що того літа на березі Гаронни під зоряним небом Аквітанії він зробив її своєю дружиною. У жилах цього юнака текла його доблесна і благородна кров, і вона гордо подумала – це наш син. Анголом, Сержголом, Анжеліка у новому світі. Книга 7. Частина 2 Ірокези. Розділ 31. Продовження. У душі вона була спокійна за Флоримона, але кантора знаходила ще на то юним для участі в подібних церемоніях. Правда, тримався він відважно, стояв, не ворухнувшись, із прапором у руках, і тільки під градом котився його пухкими щоками. Анжеліці так би хотілося, щоб він сидів зараз поряд із нею, разом з іншими дітьми. Але він, звичайно, ніколи б не пробачив матері, дізнайся він її думки. Занепокоєна вона була і за свого підопічного у таке. Важко було уявити, що в його стані можна витримати стільки годин цих напружених переговорів. «О, за нього не турбуйтеся», – сказав їй Елуа Маколе, з яким вона поділилася своїми побоюваннями. «Цей народ я знаю, в них у кожного в запасі кілька життів. Вам здається, що йому приходить кінець, а він, може, тільки зараз і оживає». «І все ж таки ви не могли б віднести йому напитися», – попросила Анжеліка. «Адже якщо, не дай Боже, він помре під час переговорів, це не покращить наших справ». Канадець виконав її прохання – він відніс воду в посудині, видовбані з гарбуза, вождю могавків, який так щасливо уникнув загибелі від руки ворогів. Цей знак уваги, здавалося, припав йому до душі. Ірокези мовчали. Вони переживали розповідь у таке про вбивство їхніх вождів. І їхня жива уява малювала йому всі подробиці підступного нічного набігу ворогів. Час від часу хтось запитував, і потім знову всі поринали в роздуми. Нарешті Жофрей де Пирак підвівся і почав говорити – він часто переривав свою промову, щоб Ніколя Перо міг, не поспішаючи, зберігаючи урочистість, перекласти кожне його слово. І щоб її чули навіть ті, хто стояв вдалині біля самої річки. Тепер слухайте мене всі. Я знаю, що закони священної помсти забороняють вам торкатися їжі доти, доки вбиті не будуть помщені. Ви тільки-но виграли бію пацуікетів, ви розгромили їх і повністю знищили. Ви можете вважати, що виконали свій обов'язок перед покійними вождями, бо винні в усьому лише пацсоїкети, і вони жорстоко покарані. Я знаю, що ненависть до мене переповнює ваші серця, але я кажу вам, що уклавши дружній союз зі Сванісітом, я і після його смерті вважаю вас своїми друзями. Як бачите, я зустрічаю вас без жодного страху. Я не хочу ображати пам'ять вашого великого вождя і вважати вас, його братів, своїми ворогами. Звичайно, якщо ви самі не виявите ворожості до мене. Насамперед я приготував вам їжу. Ви доторкнетеся до неї лише тоді, коли ваші серця заспокояться, і ви переконаєтеся, що ваша честь відновлена. Тоді ви насититесь нею. Тут 20 глиняних глечиків з маїсом, чверть лося, два ведмеді, а також гарбузи та сухі ягоди, щоб ваш сагаміт вийшов запашним». А ви повинні підкріпитися, воїни, бо ви так втомилися від битв і тривалого переходу, що засліплені гнівом, не думаєте про майбутнє свого народу». Якийсь індіанець підвівся і почав злісно заперечувати Депейраку, але ті, що стояли поруч, змусили його замовкнути. Було ясно, що вони згоряють від цікавості, що ще приготував для них людина грім. «Тут сокири та англійські ножі, щоб вам було чим захищатися, два барильця пороху та куль» тригноти, мушкети та крем'яна рушниця. «Ти й Сванісіту подарував рушницю!» – крикнув хтось. «Вона залишиться з ним назавжди. Він візьме її з собою до країни великих полювань. А ось тут ви знайдете те, чим можете скористатися зараз. Не відмовляйтеся і не посміхайтеся зневажливо. Тут віргінський тютюн, і немає нічого безчесного в тому, щоб викурити люльку, перш ніж вирішити – війна чи мир. Тютюн тільки додасть вам мудрості». У такий Ітахутагет, порадившись між собою, взяли трубки. Занадто велика була спокуса для індіанців, у яких від слабкості паморочилося в голові, і хвилинами мотився розум. Ніколя Перому, Пертюї та його син, П'єр Жозеф роздали індіанцям зв'язки сухого листя тютюну та кілька трубок, які індіанці передавали один одному. «Я вас покину на хвилинку», – сказав Макола жінкам. Піду поштовхаю серед цього збіговиська, наче смаженим не так пахне. Цим треба користуватися. Він прикурив люльку в одного зірокезів, вмостився серед них і завів розмову, наче з добрими сусідами. Никола Перо та Мопертюї з сином, спустившись до річки, галасливо віталися із знайомими індіанцями. У Анжеліки завмерло серце, коли вона побачила, як ці мужні люди, беззбройні, ходять серед киплячої злості натовпу ворогів. І жадібно курили. Завитки блакитного диму здіймалися над ними. І відчувалося, як під чарівною дією тютюну приборкуються їхні серця. І в легкому сп'янінні тонуть скорбота та ненависть. Майже в цілковитому мовчанні минуло близько години. Тільки чулося, як біля річки голосисто кричать дикі гуси. Хтось торкнувся до руки Анжеліки. Це повернувся старий Маколе. Він показав їй на сонце, що вже хилилося до горизонту. Анжеліка з тривогою глянула на чоловіка. Його душив напад надсадного кашлю. Протягом стількох годин він безперервно говорив, і його хворе горло не витримало, і шалено хотілося бути зараз поряд із ним, щоб він відчував у ці важкі хвилини її кохання, її гарячу відданість. Як самовіддано бореться він, рятуючи їхнє життя. Господи, чи здобуде він нарешті перемогу? Раптом зі свого місця рішуче підвівся старий Тахутагет і з гнівом промовив слова, які відразу переклав перо. Ось що заявляє Тахутагет від імені спілки п'яти племен. «Невже ти думаєш, те кондерого, що своїми подарунками ти можеш відшкодувати нам втрату наших коханих вождів? Ти пропонуєш нам їжу і щедро обдаровуєш нас, а вони від тебе прийняли лише ганьбу та смерть». При цих словах зловісний гул знову прокотився рядами червоношкірих воїнів. І знову вічнавіч із небезпекою став Жофрей де Пейрак. Сили його здавалися невичерпними. Коли він заговорив, його глухий голос звучав із переконливою пристрастю, яка запалювала Ніколя Перо і той урочисто й проникливо доносив його слова до ірокезів. «Ви помиляєтесь, ірокезькі воїни, не тільки смерть та ганьба знайшла ваших вождів у катарунку». Нехай буде вам відомо, що відколи священа долина прийняла в своє лоно і племена, жоден з ваших вождів не вирушав до країни великих полювань з такими багатими дарами та почистями, як вони. Ви, звичайно, тугою та гіркотою думаєте, що вони померли далеко від рідних місць, і ви не зможете навіть загорнути їх тіла в хутряні ковдри, і вам нема чого дати їм із собою, впроваджаючи в такий довгий шлях. Так ось, дивіться». Озброєні іспанці, які трималися тісною групою трохи лівіше від входу у форт, відійшли вбік і урочисто відкрили ірокезам те, що до цієї хвилини граф Депайрак намагався приховати від їхніх поглядів. Тепер цей момент настав. Біля підніжжя гігантського червоного клена ірокези побачили Сванісіта, вона Тегана, Анхісеру та Ганатуху. Мертві вожді були посаджені дуже прямо. Їхні очі були заплющені, ноги схрещені, а в руки вкладена зброя. Чудові убори спір'я приховували страшні рани. Вміла рука розписала червоно-жовтими фарбами їхні застиглі, мертвенно-бліді обличчя. Це постаралися канадські трапери, воскресивши у своїй пам'яті обряди священної долини, із якою так тісно було пов'язане їхнє власне життя. Що часом було важко розпізнати, що вони прийняли від ерокезів і що від французів. Майже з благого віння наносив червону фарбу на обличчя Сванісіта. А Ніколя Перо проводив на щаці анхісери довгу жовту смугу. Нагадування про його перше поранення, отримане в юності. Потім вони одягли вождів розкішні шовкові плащі, заткані золотом і оздоблені хутром. Їх привіз у своїх скринях зі Старого світу грав тепей рак. І посадили їх, прив'язавши до кіл вбитих у землю за їхніми спинами. Тому вони сиділи так прямо. Глухий Стогін вирвався з грудей ірокезів. Тут, на ворожій землі, далеко від рідних місць, вони побачили своїх убитих вождів. Але їхні вожді були одягнені так багато, оточені такими почистями, яких навіть доблесно загинувши в бою, вони не могли б отримати від свого народу. Ірокези піднялися і кинулися вперед. «Скажи їм», – швидко промовив депирак, міцно стиснувши плаче Ніколя Перо. «Скажи їм хоч що-небудь, неважливо що, покажи подарунки чи що». І тут же пролунав громовий гуркіт голосу канадця, якого ірокези звикли слухатися, вважаючи майже своїм. Він взявся за справу зі спроможністю ринкового торговця. Він відводив їхні думки у бік від жахливої правди, що постала перед їхніми очима. Як спритний фокусник, він намагався відвернути їхню увагу від убитих вождів і розсіяти їхні гори. Він жваво показував їм срібні луки і різнокольорові стріли з перламутровою інкрустацією, що лежали в шкіряних сагайдаках, густо розшитих перлами. Червоні ковдри, люльки з тютюном, шкури білого ведмедя, рисі й вовка, покривала пошиті для могил вождів. Перони, даючи й рокезам схаменутися, перераховував глечики з кукурузою і рисом. Жиром і м'ясом, приготовлені кожному вождю, щоб вони не голодували під час довгого шляху до країни великих полювань. Потім він розтлумачив їм символічне значення чотирьох дивних і незнайомих індіанцям предметів, які на вигляд нагадували трутник. Ніколя розповів, що їх кладуть мертвим, щоб осушувати їм сльози, і що ці великі, схожі на жовті квіти і такі легкі предмети називаються губками – вони привезені сюди з дуже далеких островів і мають властивість вбирати вологу. Він тут же показав їхню дію, наливши води у чашку. Так само миттєво, як зникає вода, коли торкнутися її губкою, зникнуті сльози сорому і розпачу, переконував він індіанців. Потім він розписав їм, як великі вожді принесли в дар білим, свої дорогоцінні вампуми. Сльози струмками текли по безбородих обличчях індіанців. І вони, передаючи з рук в руки губки, що вже стали мокрими, розмазували ними по щоках яскраве бойове розмальовування. Європейці, які не чули слів Ніколя Перо, сподивом спостерігали, як індіанці, які плачуть, промокали собі губками очі. Це було дивовижне, трагікомічне видовище, спостерігаючи, яке... Одночасно хотілося ридати і сміятися. Ніколя показав їм вам пум, вручений графом-депейраком вождеві союзу ірокезів, на знак вірності – безцінний старовинний скарб, що колись належав абенакам. На ньому було зображено блакитне сонце на білому тлі і низка рибок і морських вовків, що трималися один за одним. Залежно від того, хто як це сприймав. Тепер Сванісіт може принести його в дар вищому духові, як відшкодування за ту зраду абенаків, жертвою якої він став. Потім Перо зважився на крайність. Він показав їм розкішне вбрання сванісіта. Його шовковий плащ, затканий золотою ниткою і оздоблений срібним позументом. Саме такий, який, за словами Гаявати, великого творця Союзу ірокезів, мав носити той, хто продовжить його справу. Хто застерігатиме індіанців від нескінченних воєн і навчить їх жити у мирі, такому необхідному, щоб займатися землеробством та полюванням. Вони тіснили одне одного, кожному хотілося підійти ближче, подивитися і помацати всі ці багатства. Вони штовхалися і приходили все більше до збудження. Їхня близькість ставала небезпечною. Щоправда, більшість індіанців щиро захоплювалися подарунками білих, але були й такі, хто дивлячись на них жадібно розгорявся. Вони вже поглядали у відчинені ворота і розмовляли між собою. Анжеліка відчула, що атмосфера знову загострюється – Події, певне, досягли кульмінаційної точки. Зараз мало вирішитися, хто виграє цю небезпечну гру. Вона помітила, що європейці, які стояли з прапорами в задніх рядах, почали один за одним зникати, розчиняючись у сутінках. Інші під покровом темряви повели коней до лісу. І Жан, підійшовши до Анжеліки, шепнув їй, щоб вона з дітьми непомітно відійшла трохи вбік і почала спускатися до річки, намагаючись не привертати до себе уваги. Іспанці, безшумно зарядивши рушниці, прикривали їхній відступ. «Візьміть Оноріну і йдіть за Жаном, я наздожену вас», – сказала Анжеліка подружжю Жанас. Хіба могла вона піти звідси, поки Жофрей був у небезпеці? Вона побачила, що ірокези прослизнули до самого палісаду і роздивлялися через ворота двір. Темрява швидко згущалася, але багряна смуга на горизонті ще кидала на землю жовті відблиски. Анжеліка наблизилася до людей, що оточували Депирака. Серед них були Перо, Мопертюї з сином, Маколе і кілька людей з Голдсборо, які зараз охороняли свого пана. У таке, спершись на плечі трапера, стояв серед них, а навколо були й рокези, які з кожною хвилиною ставали дедалі безсоромнішими і ворожішими. Першим Анжеліку помітив не чоловік, а у таке. Вона дивилася на нього так пильно, що індіанець, як заворожений, повільно повернув до неї голову, і його згаслі від утоми очі зустрілися з поглядом білої жінки. «Я зберегла тобі життя того вечора біля струмка», – кричав йому цей погляд. «Я врятувала тебе пораненого від рук Піксарета, який хотів зняти з тебе скальп. Тепер ти мусиш врятувати його. Врятуй його! Врятуй його! Заклинаю тебе! Ти можеш це зробити!» У її погляді були наказ і благання. Хвиля найсуперечливіших почуттів покотилася по жовтому обличчю могильника. У цей момент кілька ірокезів підійшли до Депирака, і один із них зухвало запитав. «А де огнена вода, дорогоцінний білий напій? Щось ми її не помітили серед подарунків нашим вождям». Він стояв посміхаючись, чекаючи відповіді, нахабно помахуючи томагавком. «Горілку та ром ми залишили у форті». «Ми їх злили в окрему посудину і принесемо їх удар вищому духу». Ірокез щось насмішкувато вигукнув, а потім, задихаючись від злості, заговорив. І Ніколя Перо, ледве стримавши себе, непохитним голосом переклав його слова. «Ми візьмемо їх самі, не питаючи твого дозволу, Текондарого. Ти був разом із радниками, які вбили наших вождів». Тоді Тепирак різко ступив до Ірокеза і, наблизившись до нього в притул, Гнівно дивлячись у вічі запитав, хто ти, хто насмілився посягнути на дари вищого духа? Індіанець відскочив назад і підняв свій томагавк. Миттю пригнувшись, де уникнув удару, сокира зі свистом пролетіла над його головою. Тоді граф випростався і, схопившись за пістолета, рукояткою вдарив свого супротивника у скроню. Той зробив крок уперед, захитався і замертво звалився на землю. Крик Анжеліки потонув у шаленому реві диконів. Але раптом перекриваючи це ревіння, пролунав чийсь владний голос. То був голос Утаке. Піднявши руку, він затулив своїм тілом депирака І відразу все стихло. І опустили руки та томагавки. Утаке знаком покликав до себе молодого воїна і сперся на нього. Потім він повернувся до депирака і дуже тихо сказав йому французькою. «Я не хочу твоєї смерті, Текон Дарого!» Очуття справедливості вимагає, щоб я зберіг тобі життя. Помста справді один із наших головних законів, але закон подяки стоїть вище. І я вважав би себе зрадником, якби забув, що твоя дружина, каво, двічі врятувала мені життя. Двічі. Ти чуєш те, кондерго? Я не знаю, чи погодяться мої воїни залишити тебе в живих і піти звідси, не вгамувавши спраги помсти. Цього я не можу їм наказати, хоча спробую переконати їх. «Може, у мене нічого не вийде, але ти мусиш знати, що я зробив усе, що міг». У найтрагічніші хвилини, на думку, іноді спадають без глуздя. Анжеліка потім згадувала, що в той момент її найбільше вразило, як добре у таке розмовляє французькою. Правильна французька мова в устах дикуна справді справляла більш ніж дивне враження. «Наші серця не скоро забувають образи. Я не можу просити своїх братів пощадити вас». Це б заплямило мене, верховного вождя. Я й не хочу, щоб ви їх забували, відповів Депейрак. Анжеліка більше не мала сил виносити це. Тепер вона знала, що навіть втручання у таке нічого не може змінити. І вона хотіла тільки одного – кинутися у форт, закрити нарешті за собою зроблені колод ворота і взятися за зброю. Досить цих тортур. Вона не може більше бачити, як Жофрей стоїть зовсім незахищений і що хвилини ризикує життям. Але він, здавалося, не поспішав піти звідси. І з його вигляду навіть не відчувалося, як він утомився і яке напруження пережив за цей страшний день. «Я не хочу, щоб ви забували», – повторив він голосніше. «Навпаки, я намагатимусь зробити все, щоб ви ніколи не забули те, що сталося в катарунку. І я можу відповісти на запитання, яке ви потім задаватимете у ваших піснях. Хто б стерпляму ганьби, якби ми їх пощадили? Це я зроблю». «Перо, перекладайте, будь ласка. Ви думаєте, що розмова між нами закінчена? Ні. Нині вона тільки почнеться. Ви ще нічого не бачили і нічого не чули. Тепер я скажу вам головне. Слухайте мене. Уважно слухайте всі, що я скажу. Я хочу, щоб мої слова і все, що я зроблю, міцно увійшли у ваші серця. Тільки тоді ви зможете піти звідси без гіркоти та заспокоєння». Неправда, брати мої, що серця білих і серця індіанців не можуть відчувати одні й ті самі почуття. Дивлячись на форт Катарунг, я відчуваю той самий жах, що й ви. Я теж не можу забути, що тут сталося найжахливіше вбивство, найгірша зрада, яку я тільки бачив за своє довге життя. Як і ви, я вважаю, що місця, де відбуваються подібні злочини – Назавжди залишаються заплямованими. Якщо навіть справедливі люди хотіли б забути про ці злочини, про них мимоволі нагадуватимуть самі ці місця. І кожен, хто в майбутньому прийде в цей форт, обов'язково згадає, тут був убитий сванісіт під дахом господаря білого чоловіка та кондероги, що запросив його до себе. «Ні і ще раз ні. Я не можу винести цього», – вигукнув Депирак із силою і гнівом, які справили враження на індіанців – і були зараз, Анжеліка це відчула, щирими. Я не можу цього винести, краще стерти його з лиця землі, хай краще все загине. Він закашлявся, прокричавши останні слова. Ніколя перо повільно з пафосом повторював за ним. Хай краще все загине, все загине. Всі погляди тепер були зведені до цих двох фігур, що височили над натовпом, що виднілися в сутінках на тлі догоряючого заходу сонця. Я знаю, вів далі граф. Я знаю, що серед вас є такі, хто думає: у цьому форті є чим поживитись. Вони хотіли подразу вбити двох зайців: здійснити помсту і збагатитися. Нехай ці шакали не виють і не винюхують видобуток, а забираються звідси, підтиснувши хвіст. Я вже сказав вам, що відтепер усе, що є у форті, належить лише манам, душам ваших померлих вождів. Тільки таким чином їх можна умилостивити. Ви вже отримали подарунки. Це все дорогі речі. Коли ви понесете їх звідси, зваливши на плечі, ви відчуєте, які вони важкі. Але ви не маєте права доторкнутися до багатств, що зберігаються у форті Катарунг, так само, як і я вже не зможу користуватися ними. Я віддаю все, що маю вашим загиблим вождям, щоб викупити ту підлу зраду, жертвами якої вони стали. Слухайте мене уважно та запам'ятовуйте мої слова. У цьому форті стільки запасів провізії – що їх вистачило б на багато місяців, а можливо навіть років. В нашій коморі є м'ясо оленя, лося, ведмедя, сушена та солона тріска, морська сіль, бочки соняшникової олії та китового жиру, цукор кленовий та білий цукор, привезений з далеких островів, ром і дорогі вина, мішки з пшеничним та кукурудзяним борошном, сотня зв'язок віргінського тютюну та сотня мексиканського. Там великі запаси всяких товарів – голландського полотна та китайського шовку. Там стільки всякого одягу, килимів, зброї, куль, пороху. Є там капкани для великого та дрібного звіра, голки, ножиці, цінне хутро. Але все це вже не належить мені більше і ніколи не належатиме вам. Відтепер усі ці скарби належать лише вашим померлим вождям. Ви сказали, що вони нічого не знайшли в катарунку, крім ганьби. Тепер ви бачите, що це не так. Вони мають усе. Я віддав їм усе, окрім горілки та рому. Я знаю, сванісід не визнавав їх, і я залишаю вогняну воду в вищому духові. Тільки він своєю могутністю може очистити її від шкідливої сили. Голом, Серж Голом, Анжеліка у новому світі. Книга 7. Частина 2 Ірокези. Розділ 31, продовження. А тепер відійдіть. «Утаке, накажи своїм воїнам спуститися до річки, щоб нікого з них не поранило і не вбило. Зараз я викличу грім». За цих слів настала здивована мовчанка. Потім вся маса ірокезьких воїнів, відхилившись від форту, почала повільно скочуватися вниз пагорбом. До забобонного страху індіанців додавалася жадібна цікавість. Що станеться зараз? Що задумав цей білий, що вміє так добре говорити?» А хіба можна помститися за смерть їхніх вождів жорсткіше, ніж це зробили б вони своєю зброєю, де пирак віддав останні накази своїм людям. Побачивши Анжеліку, він обійняв її за талію та повів до річки. Ходімо швидше, тут не можна залишатися. Бартюї, перевірте, будь ласка, чи всі наші спустилися вниз і чи не залишилося когось у форті. На березі де вже піднімався нічний туман, європейці змішалися з натовпом ірокезів до болю стиснув Анжеліку у своїх обіймах, а потім, випустивши її, спокійно дістав із кишені на своєму широкому шкіряному поясі кресало і труть. Індіанці поводилися, як малі діти, які потрапили на цікаву виставу. Їм хотілося знати та бачити все, що робить депирак. У темряві Анжеліка марно намагалася розглянути серед натовпу своїх дітей та подружжя Жонас. Мопертюї, що підійшов, заспокоїв її, сказавши – що всі вони зібралися біля гаю під охороною озброєних іспанців. Жан Лекуенек швидко спускався з пагорба, розмотуючи пратив'яний шнур. Під прикриттям темряви люди Депайрака піднялися до форту, швидко опустили вбитих вождів у заздалегідь підготовлену могилу, безладно покидали туди дорогоцінні дари і швидко закидали їх землею. Цієї хвилини пролунав хрипкий звук мисливського ріжка, кинувши лопати – вони кинулися до гайка, куди раніше забрали дітей і жінок, вдруге протрубив ріг. Тоді грав, де вибивши іскру, неквапом нахилився і підпалив кінець шнура, який братонець дотяг до нього. Вогник, що спалахнув, швидко побіг угору, звиваючись, як золота змійка. Між каменів і пеньків він добіг до воріт і зник за ними. Майже одразу ж могутній вибух потряс повітря, висвітливши темне небо. Миті над фортом злетіли величезні язики яскравого полум'я. Сухе дерево будинків та палісаду, просочене до того ж особливою сумішчю, зайнялося миттєво. У спекотному повітрі вогонь, підхоплений вітром, одразу ж перетворився на гігантське тріскуче багаття. Бурхливе й ненаситне. Глядачам довелося відступити до самої води, оскільки пекуче дихання вогню почало нас доганяти їх. Всі люди, вирвані з темряви, багряною загравою пожежі і звернені вгору, виражали захоплення і жах, насолоду і тугу, тобто всі ті складні почуття, які викликає в людини стихія, яка розбушувалася перед ними у всій своїй пишноті, у всій своїй неприборканій силі. Раптом у безмовному натовпі пролунав голос. Це щось сказав старий Тахутагет. Він хотів би знати, переказав таке, чи були у твоєму форті шкури бабра. Так, звичайно, були, розпачливо вигукнув оконел. Тридцять зв'язок, на горищі їх зберігалося щонайменше десять тисяч ліврів. Ох, месіра де пайраку, якби ви мене попередили, якби я знав. О, мої бобри, мої бобри. У його голосі звучав такий розпач, він так безпосередньо і так комічно висловлював своє горе, що й рокези покотилися від сміху. Ось нарешті перед ними справжній білий. Справжній син цієї раси торговців. Ця людина була їм зрозуміла. Саме такими індіанці й уявляли собі білих. А скільки коштує ця шкура? Спитав Депейрак, защепнувши пальцями товсті тремтячі від горя щоки ірландця. У скільки ліврів ти оцінив їх? У 10 тисяч? 20 тисяч. А скільки коштує скальп, який тобі вдалося зберегти? Продовжував граф. Схопивши за руду гриву нещасного скупника Не менше 30 тисяч ліврів Індіанці реготали, як божевільні Вони передражнювали ірландця Показували на нього пальцями Розкати їх моторошного сміху Здавалися луною ревущої пожежі Чи смієшся ти з нами, сванісіте? Раптом вигукнув у таке, піднявши обличчя До палаючої вершини пагорба Чи смієшся ти зі своїми воїнами? Чи втішився ти подарунками білих? І раптом, ніби у відповідь на його слова, сліпучий сні біло блакитних іскор вирвався з полум'я, яке гуділо, і, високо злетівши в темне небо, впало звідти на землю срібним дощем. Не встигли індіанці отямитися, як з вогню вилетіла довга червона змія і, метнувшись у темряву, розсипалася блискучими зірками, які, розсипаючись на дрібніші, з'єднувалися в Рубінові вінці і потім повільно плавилися. Стікаючи кривавими цівками, по чорному покривало неба. Індіанці попадали навколішки. Ті, хто стояв ближче до річки, позаткувавши, звалилися у воду. Тепер все небо було у світлих стрічках і яскравих розсипах вогнів. Петарди рвалися одна за одною, заглушаючи тріскни нажерливого полум'я, яке пожирало стіни катарунка. Блакитні, янтарно-жовті, рожеві, золоті вогні розсипалися в небі квітами, ліанами, гірляндами, спіралями та тонкими серпантинами, які всюди звивалися, які, зіштовхуючись, наздоганяючи одне одного, сплітаючись, народжували несподівані малюнки, іноді контури звірів, коли несподівано здавалося, вони готові кинутися на вас. За хвилину випадкового затища Анжеліка раптом почула веселі голоси дітей. Пережити захоплення змусило відступити страх. А разом із ним зникли ненависть, погрози та підозри. І піротехнік Флоремон, який влаштував цей фаєрверк, був дуже гордий своїми успіхами. Вона почула його дзвінки і голос. «Ну що скажете про мої таланти? Мабуть, не гірше, ніж у Версалі. Ще трохи і капітан Альварес разом зі своїми солдатами забув би суворий наказ тримати на поготовість зброю. Але боятися більше не було чого. Різні ірокези... Піднявши голови, мов зачаровані, дивилися в небо. Сп'янівши від фантастичних видінь, вони втратили реальне почуття, забули про те, що привело їх сюди, на берег Кеннебека. Величезна смарагдова гусениця, звиваючись, падала до них з неба. Вогнений метелик бив крилами в темряві, гігантський палаючий гарбуз на їхніх очах розбивався вщент. Коли останні спалахи розсіялися різнобарвним пилом уночі, катарунка вже не було – ДОгорівши, його стіни впали, піднявши міряди іскор. І там, де ще недавно стояв форт, тепер була величезна багряна рана, що повільно холола в темряві. АНГОЛОМ Серж Голом, Анжеліка у Новому світі. Книга 7. Частина 2 і Рокези. Розділ 32. Цей час, пробившись крізь хмари, зійшов нарешті місяць його прозоре світло злилося з відблисками пожежі, і землю затопило дивовижне блакитне сяйво. Білі чекали. В освітленій темряві індіанці повільно прокидалися від чарівного сну. У тиші біля їхніх ніг дзюрчала річка. Першим прийшов до тями отаке. Погляд його вузьких довгастих очей зупинився на Депайраку та Анжеліці, і на хвилину йому здалося, що перед ними знову виникло видіння. Чоловік і жінка стояли, притулившись одне до одного, і чекали на його вирок – жити їм чи померти. І тоді у таке охопив захоплено пристрасний порив, і подумки він звернувся до людини, яка зуміла підкорити його серце. «Можливо, ти і є той предок, який, як віщував священний птах, повинен повернутися до нас в образі білої людини. Не знаю, я не знаю, хто ти насправді». Але я ніколи не забуду про те, що мені довелося побачити в катарунку. Ніколи не забуду. Переклади, – сказав він, звертаючись до перо. Повтори моїм воїнам те, що я скажу зараз. Я не знаю, хто ти, – те кондерого, – але я ніколи не забуду те, що я бачив у катарунку. Ніколя повторив, і воїни відповіли йому довгим криком, що луною прокотився з плячою долиною. Ми ніколи не забудемо. Я зрозумів, що ти не такий, як решта французів, та де Зміцнілим і ясним голосом продовжував французькою у таке. Я бачу, ти зовсім не схожий на французів із Квебеку, на підданих французького короля. Ти справді сам по собі, і ти кажеш від свого імені. І невже тобі справді не шкода, що в твоєму форті згоріло стільки дорогоцінного хутра? Ні, чому ж? Звісно, шкода. Але, повір, незрівнянно важче мені було втратити прилади, які допомагали мені проникати в таємниці природи, бачити невидимі простим оком речі, поки я володів ними, я міг розмовляти із зірками, тепер це буде робити сванісіти вожді, що пішли з ним. Тепер вони за допомогою цих приладів дізнаватимуться секрети зірок. Нехай вони будуть щасливими, прошепотів Ірокез. Де їхня могила, ви знаєте, он там, біля самого згарища. Катарунг ніколи не буде відновлено. І ви можете без жодного сорому та гіркоти приходити сюди оплакувати священні останки ваших вождів. А що буде з тобою, Текон Дорого? Адже в тебе нічого не залишилося, крім коней та легкого одягу. Навколо ліс, ніч і зовсім близько зима. Усе це вже не так важливо. Головне, що моя честь врятована. Я розплатився за кров. Ти знову повернешся до океану? Ні. Скоро холод, і ця подорож була б надто ризикованою. Ми піднімемося в гори. Там у хатині живуть четверо моїх людей. Чи можу я їм сказати, що ти зберігаєш наш союз? Так, можеш. Коли Рада матерів і Рада старішин схвалить моє рішення, я надішлю тобі на вампум. Скажите, Кондерого, ти справді сподіваєшся здолати всіх своїх ворогів? Кому перемогти у бою, вирішує вищий дух. Але я боротимусь і сподіваюся, що перемога буде за мною. Твої хитрість, сміливість та розум великі, і я передрікаю тобі перемогу. Але стережись, у тебе багато ворогів, і найсильніший із них недосяжний. Я назву тобі його, брате, це Ецконгонсі, чорна сукня. Він діє від імені свого бога та від імені свого короля. Він непереборний. Скільки разів ми хотіли його вбити і не могли, бо він безсмертний. Ти розумієш? Він хоче прибрати тебе зі своєї дороги, і він буде невідступно переслідувати тебе, бо ти земна людина, а він увесь у владі невидимих духів, і навіть сам запах землі йому нестерпний. Тепер, коли ти став моїм братом, я боюся за тебе. Він хоче твоєї загибелі, я це знаю напевно. Скільки разів я бачив у вісні його блискучі сині очі, і мене відважного воїна кидало в тремтіння, бо в житті своєму... Я не знав нічого страшнішого за цей погляд. Коли він так дивився на мене ще в пору мого життя у французів, я втрачав розум, і від жаху у мене все холоділо всередині. «Будь обережний, те, Кондерого, пошепки сказав він. «Бережи єдиний скарб, який у тебе залишився. Він хоче забрати його в тебе», – він показав на Анжеліку. «Чорна сукня ненавидить і її. Він хоче розлучити вас». Чи можеш ти, людино, грім встояти перед його силою? Адже він всемогутній, та його не можна вбити. Раптом у таке почав помітно хвилюватися. Мабуть, саме в цей момент у серце Анжеліки проникла любов до індіанців. Тепер вона вже не боялася їх і не відчувала до них неприязні. Навпаки, у ній народилося до них почуття, що увібрало в себе все, що було в її душі доброго і материнського. В неї ніби розплющились очі. Тепер вона бачила, які вони беззахисні, бідні та наївні, як своїми саморобними стрілами відбиваються від смертоносних мушкетів і нічого не можуть протиставити таємничій силі єзуїтів, окрім магії та чаклунства. Жалість та повага до них наповнили її серце. Слухаючи переривчастий голос Ірокеза, який, забувши про свою колишню ненависть, був сповнений тривоги за них, Анжеліка зрозуміла, скільки в його душі шляхетності і які високі людські почуття таять у собі серця жорстоких індіанців. З непослідовністю і палкістю примітивних істот, Ірокези брали найгарячішу участь у долі тих, кого кілька годин тому хотіли знищити. Тепер, коли Білі стали їхніми друзями, вони переживали їхні біди більше, ніж свої власні. Жофрей де Пейрак підійшов до Отаке. «Я скажу тобі лише одне, і ти повинен це добре зрозуміти – на відміну від багатьох, я не боюся чаклунства. Я не боюся чаклунства індіанців і не боюся чаклунства білих. Адже Ец Конгонці, незважаючи на всю свою силу, лише біла людина, така сама, як і я. Це правда, погодився у таке. Він якось одразу заспокоївся ти білий, ти можеш його розгадати, але ми проти нього безсилі. Так, я зрозумів тебе. Ти руйнуватимеш його задуми так само, як зруйнував і наші, коли ми хотіли тебе вбити. Добре, будь сильним, Текон Дерого, твоя сила потрібна і нам. А тепер йди туди, куди ти вважаєш за потрібне. Але якби далеко ти пішов разом зі своїми людьми, якщо ви зустрінете воїна Ірокеза, він заспіває вам пісню миру. Я сказав усе. Прощавай. АНГОЛОМ Голом, Серж Голом, Анжеліка у новому світі. Книга 7. Частина 2 Ірокези. Розділ 33. Нічний вітер гуляв над згарищем. Довкола панувала безмовність, завіса синьої мли опустилася на землю. Жуфрей депирак повільно йшов уздовж берега. Час від часу він зупинявся і підводив очі до вершини пагорба. Та ще кілька годин тому височив форт Катарунг. Вийшовши до річки, Анжеліка одразу впізнала постать чоловіка. Її непереборно вабило до цих місць, і вона теж повернулася сюди. У печері, куди напередодні граф наказав перенести ковдри та дещо з провізії, біля вогнища щойно поклали спати дітей. Поруч убиті втомою заснули її сини. Анжеліка непомітно вийшла із печери. Вона, впевнено, рухалася у темряві, і вперше їй не було страшно. Злі духи наче зникли. Буйний вітер цього страшного дня розметав і забрав їх геть. Відтепер цей індіанський ліс стане її другом. Всі звуки навколо здавались їй тепер звичайнісінькими. Вони просто казали їй, що десь поруч під гілками ще вирує життя, звірі та птаки готуються до зими, Закінчують останні приготування, Доспівують останні пісні. Ще пахло мохом, ще чулося дряпання білок, Що заривають горішки, І десь далеко за горбами труби волень. Анжеліку більше не мучив страх, Своїм вчинком Жофрей де Пайрак зняв із неї Гніт постійної тривоги. Вчинком божевільним – але єдиним який слід зробити, де пирак спалив катарун, тільки він міг зважитись на таке. Мабуть, це й спало йому на думку, коли він сказав мій дімо, поганений злочином, якого не викупити. Тієї хвилини він зрозумів, що повинен зробити, і одразу ж заспокоївся. Проте тепер на землі Америки їм не загрожують ніякі нещастя. Спокутне жертвопринесення скоєно і прийнято небо. Спочатку Анжеліку долали невиразні почуття, але потім на неї ніби зійшло откровення. Вона йшла під деревами, і на серці в неї було легко. Тепер вона знала, що всі обряди виконані, і це заспокоювало її християнську душу. Ця жертва була необхідна не тільки для того, щоб врятувати їхнє життя, а й для їхнього майбутнього щастя. На згадку їй прийшли слова молитви, які вона так часто майже машинально шепотіла під час служби в монастирі. Прийми, Господи, милосердно жертву твоїх рабів. Земля Америки більше не ворогуватиме з ними. Жертва графа Депейрака змусила здригнутися її суворене недовірливе серце. І рокези не забудуть спаленого катарунку. Але Анжеліка знала і те, що вони з Депираком знову втратили все. І серцем вона зверталася до Бога. Тобі, Господи, ми довіряємо долі нашій. Все згоріло, що можна ще відібрати у них. Тепер у Анжеліки та Пайрака залишився один безцінний таємний скарб – їхнє кохання. Такою була воля долі. Повернувши їх одне одному, вона дала їм це нове випробування, щоб вони дізналися справжню ціну свого кохання – силу чистого і взаємного кохання чоловіка і жінки. Двох вогнів, що горіли єдиним полум'ям у безплідній крижаній пустелі. Двох сердець, що палали в темряві світової ночі, як у перші дні творіння. Анжеліка дивилася на темний силует Депирака, що задумливо крокував уздовж берега річки. Ще сильно пахло згарищем, і, незважаючи на вітер, у повітрі тримався дух натовпу, що так довго тупцював тут сьогодні. Але навколо розлився такий спокій, стояла така тиша, що потроху Анжеліку почало охоплювати невимовне блаженство. Вона дивилася здалеку на самотню постать чоловіка – Депейрак стояв, повернувши обличчя до згарища, де вітер ще роздмухував червоні язики полум'я. Потім повільно попрямувала до нього, знаючи, що знайде його у темряві. За кілька кроків від нього вона зупинилася. Крізь темряву Депейрак побачив бліде обличчя дружини. На хвилину він завмер, а потім ступив їй назустріч. Він обійняв Анжеліку за плечі, і вона, притулившись до нього, сховала на його грудях свої змерзлі руки, а потім обвила його ними. А Депейрак, приховавши її полами плаща, все міцніше стискав її в обіймах, все тісніше, все ближче притискався до неї. Вони не відчували при цьому жодних бажань, ніяких почуттів, крім єдиного, чисто інстинктивного, що змушувало тварин засинати, притиснувшись одна до одного, щоб відчути поряд чиюсь присутність, тепло і безмовну підтримку. Депейрак хотів заговорити, але промовчав. «Будь-які слова, – подумав він, – пролунали б зараз банально. Вам страшно? Ви на мене гніваєтеся за те, що я спалив будинок, який ви вже звикли вважати своїм. Попереду на нас чекають нескінчені труднощі. Можливо, він сказав би так будь-якій іншій жінці. Але жінку, що зігрівалася зараз у його обіймах, образили б подібні слова. Вона була вищою за них». Він притулився до її ніжної щоки, ніби бажаючи переконатися, що це справді вона, його дружина, тепла, жива і поряд з ним. Анжеліка вже була готова заговорити, сказати йому все, що переповнювало її серце. Як я захоплювалася сьогодні вами, кохання моє, тільки ваша мужність урятувала нас, ви були неповторні. Але це були лише жалюгідні слова, які не висловлювали її справжніх почуттів. Їй лише хотілося поділитися з Жофреєм своїми думками про те, що жертва принесена, і боги у Нас всього двоє на землі, кохання моє, всього двоє, бідних і одиноких, і я щаслива. Але він не знав це так само, як і вона. Вони обоє мовчали, і тільки все міцніше без слів притискалися одне до одного. Вона відкинула голову, щоб побачити світло його очей, що горіли над нею, як дві яскраві зірки, і відчула, що вони посміхаються до неї. Анголом, Сержголом, Анжеліка у новому світі. Книга сьома. Частина друга Ірокези. Розділ 34. На північ від Катарунка лежить місцевість, де нерухомі води розстилаються безмежною сріблястою пустелею. Мертві затоплені дерева піднімають гострі вершини до сірого неба. Земля тут ненадійна, хитка. Це район озера Мегантік. Коли за кілька днів загін мені на човнах спустився до озера, всі відчули близький подих осені. Він відчувався тут набагато сильніше, ніж у катарунку. У холодному повітрі, у суворому та похмурому ландшафті відчувалася близькість Канади. Французькі солдати, а також гурони та алгонкіни підбадьорилися, тут вони вже були у себе вдома. Тепер залишалося тільки переплисти озеро, на тому березі відшукати вхід у тиху річку Шод'єр і по ній без жодних перешкод спуститися до річки Святого Лаврентія. Останні ліє вони пливтимуть між селами з добротними кам'яними спорудами. З високих берегів їм махатимуть шапками селяни, які закінчують жнива та збирання яблук. Потім на повороті річки з'явиться біла гострокінцева каплиця в селі Леві. Отже, Квебек уже зовсім поряд. І ось вони вже піднімають очі, вітаючи це гордовите місто, що піднялося на високому березі, якраз навпроти впадання Шодьєра в річку Святого Лаврентія. І воно відповідає їм дзвонами усіх своїх церков. «Прощай дикий ліс, прощайте індіанці разом із вашим мерзенним сагамітом. Тепер у нас буде кальвадос і ром, доставлені сюди на кораблях, пшеничний хліб з олією, соковита печеня. Шинка з капустою, сир, червоні вина та податливі дівчатка, до яких завжди можна вирушити до закладу Жанни Гонфарель у Нижньому місті. В озері Мегантік відбивалося сліпуче сонце і бліде небо. Вода відливала металевим блиском. довкола стояли мертві дерева і десь поряд тинялася зима. Човни легко й швидко ковзали по озеру, але не так просто відшукати джерело шьєра серед одноманітних острівців і нескінченних звивен фарватеру. Граф Деломені ще залишався на цьому березі, стежачи за посадкою свого загону. Фальєр лобін'єрі із племінником, а також значна частина індіанців, були вже далеко. Решта з берестяними човнами на головах підходила до озера, витоптаною стежкою. Раптом обігнавши їх усіх, до полковника підбіг якийсь індіанець. Деломенів впізнав у ньому слугу Ніколя Перо, той всюди возив його з собою. Індіанець скоромовкою випалив щось. Але ніхто нічого не зрозумів, бо говорив він на діалекті панісів, невеликого, майже вимерлого племені. Тоді він щось почав пояснювати ламаною французькою мовою. Зрештою, Деломені за допомогою Понбріана вдалося зрозуміти з його слів – Щопатсуїкети під проводом Модрея увірвалися в Катарунг і зняли скальпи з ірокезьких вождів. Наразі військо ірокезів прямує до Катарунку, щоб помститися. Графу Депейраку із сім'єю загрожує загибель. «Ходімо, зараз же йдемо туди», – вигукнув Понбріан. Їх дуже мало, щоб відбитися від цих полчищ. Деломені нічого не відповів лейтенантові, але тут же наказав своїм солдатам, які ще не встигли сісти в човни, повертати назад. Більшість гуронів та алгонкінів, які ще були на цьому березі, вирішили вирушити разом із ними. Серед них завжди були мисливці битися з ірокезами. Через кілька днів, підпливаючи до катарунка, вони чекали, що ось-ось почують постріли, що говорять про те, що форт іще тримається. Але стояла така тиша, що, здавалося, все вимерло довкола. Понбріан був похмурий, його ніби їв якийсь внутрішній біль. Біля останнього закруту річки, за якою вже починався піщаний берег Катарунка, офіцери наказали висадитися з човнів і затягнути їх у верболос. Безшумно приготували зброю. Деломені з Понбріаном почали обережно підбиратися на скелю, щоб, залишаючись непоміченими, оглянути звідти округу. Їм здалося, що в повітрі, хоч воно було зовсім прозорим, пахне охолодженим згарищем. Діставшись з вершини скелі і глянувши звідти крізь гілки, вони зрозуміли все. Катарунка більше не існувало. Від форту залишилися лише колоди, які обвуглилися, і купи чорної золи. Біля підніжжя пагорба, на якому ще недавно височив форт, який раніше несла свої темно-сині води річка Кеннебек, серед берегів, облямованих червоним сумахом, горобиною та дикими вишнями. Навколо не було жодних ознак життя. Понбріан глухо застогнав, у розпачі він бився головою об дерево. Її немає, її більше немає, ридав він. Як можна пережити таке? Тепер ви бачите, що це за демон? Вона просто жінка, прекрасна слабка жінка. Чарівна жінка, о господи, навіщо тепер жити у світі? Перестаньте, ви марите, трясучи його за плечі, заспокоював полковник. Але раптом він і сам заплющив очі, не в силах боротися з почуттями, що налинули на нього. Йому так жваво представився вершник у чорній масці, який в оточенні своїх оріфлам під'їжджає до Катарунка, і поряд з ним його дружина, справді така чарівна. Жаль і гострий біль пронизали його серце. Але він швидко опанував себе, він знав, що все це справа рук отця Доржеваля. Але ним керував Господь, заради якого він уже пролив свою кров. Коли місяць тому на чолі свого загону, де Ломені їхав до Квебеку, він отримав цілком певне розпорядження від Єзуїта. приберіть їх за всяку ціну. Якщо треба – знищте. І одразу все буде добре. Але підкорений чарівністю прибульців він не виконав наказу. Небо вирішило за нього. Місія виконана, подумав він з Гіркотою. Він ще довго залишався з Понбріаном, не в силах відвести його від цих місць. Потім віддав загону наказ знову рушити на північ. Коли човни французів зникли, вдалині з лісу вийшов індіанець Паніс і теж спустився на берег. Його довге чорне волосся майоріло за вітром. Він повільно йшов, низько опустивши голову. Дійшовши до маленького причалу біля піщаної мілини, він піднявся на високий берег. Скидався навколо згарища, потім знову повернувся до річки. Слідом на землі він прочитав дивовижну історію. Він підняв голову, втягнув повітря і рішучим кроком попрямував на північний схід, до серця гір.